Höger fyra, nype 3 tre plus och öppnar, 40. Trön är höger, två, nyför. Du lyssnar på Rallyradion. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se. Begagnade bildelar till rätta priser. God morgon, du lyssnar på Rallyradion direkt ifrån South Swedish Rally 2015, den tredje deltävlingen i årets svenska mästerskap i rally. Vi är inne på dag två av två och vi avverkade igår tre stycken specialsträcker. Sju stycken står på schemat idag. Bilarna lämnar precis serviceplatsen här framför mig och toppen i GSM lämnade för en liten liten stund sedan. Första sträckan startar ungefär om 20 minuter och igår som sagt tre spännande specialsträckor utslagsgivande och det är så att i GSM den otrimmade klassen, där hittar vi Emil Bergqvist i topp. Han leder 14,8 sekunder före normannen sin Furuset med Mattias Agelsson på en tredje plats 24,5 sekunder efter Bergqvist. Fyra det är Marcus Teorin 28,2 sekunder efter och Erik Thielehagen i sin gruppan spesade Honda följer med där på en femte plats. I JSM klass 2, den trimmade JSM-klassen, där är det Pelle Wilén som... Ja, under gårdagen var det helt ostoppbar. På ss så var han femma totalt och snabbaste tvåstyrna bil i hela tävlingen. Det gör att han leder klassen med 25,1 sekunder för Daniel Reusel. Patrik Adolfsson i BMWn, Patrik körandes för Säffle, är trea. 31,4 sekunder efter Wilhelm Pontus Lönström junioren i en Volvo 240 hittar vi på en fjärde plats följt av Philip Hag på en femte Tittar vi till då trimmat fyra vd så leds den klassen ut av Fredrik Olin han gör det 15,7 sekunder för Jerker Axelsson Robin Friberg hänger med på tredje platsen 17,9 sekunder efter Olin På fjärde platsen hittar vi Thomas Thunström i en citroäng och gren i sin VRC-skoda är med på en femte plats där. I otrimmat fyra vd, där tog Magnus Henriksson en stark inledande sträckseger. Det var två totalt på den första sträckan. Körde sedan av på SS2 och upp i gick Joachim Karlström. Som sedan jagades vilt utav Patrick Johansson som gör SM-comeback i den otrimmade fyrstyna klassen. Karlström leder för Patrik med 1,3 sekunder. Joakim Rydholm och som inte hänger med på en tredje plats. 4,6 sekunder ifrån ledande Karlström. Jan-Erik Folkesson är 4 och 5. Det är Algot Öberg i 3 mat 2 VD där är det Leif Pettersson som jagas ut av Tobias Söderqvist SM-ledande Söderqvist hittar vi 4,2 sekunder efter i totalen och sen så är det en fight om tredje platsen då mellan de två Volkswagen-åkande Mikael Eriksson och Christian Johansson. Mikael Eriksson är trea i sammandraget 12 sekunder efter Leif och Christian endast 3 tiondelar bakom Mikkel. Johan Karlsson på en fjärde plats, drygt 15 sekunder bakom. Eh, sen så har vi en, eh, ja, eh, eh, vårt otrimmat två VD där vi bara har tre startande. Och det är ju Mattias Ledin, årets gigant i den här klassen, som har tagit till sig en ledning på hela 51 sekunder efter en dag. Eh, för Andrew Rundlöfsen så har vi vår tyske vän, då, Uwe Henne, som... Hänger med på en tredje plats. Det är så ställningarna är inför den andra dagen av South Swedish Rally. Jag och Sebbe sitter besittare i studion och precis i detta nu så kommer Mikkel som vårdat sin röst väl under natten, hoppas jag. Hur går det med rösten, Mikkel? Mm. Ja, som det ska vara helt enkelt. Vår reporter Ola Strömberg träffade Jerker Axelsson innan start igår. Ska se vad han hade att säga. Nu har vi slagit på micken och så har jag sprungit på Jerker Axelsson här. Hur var det nu? Du leder SM ändå va? Ja, det så är det ju. Men du kunde ha varit med på äng i fickan. Ja, det kunde det ha varit. Men det fokuserar vi inte på nu utan nu fokuserar vi på den här. och gör det bästa vi kan här. Du är tillbaka nu här på serviceområdet. Det betyder att ni har reka färdigt alla sträckorna. Berätta för mig som ingen vet. Hur är det? Ja, vägarna är ju stenhårda. Det finns ju någon väg som trean här till exempel är väldigt hård men är lite löst ovanpå. Så kommer det kommer att vara lite hardt. Men annars är vägarna stenhårda och kommer att hålla hur bra som helst. Men det är lite snabbare än vad jag trodde att det skulle vara. Jag Ja, Karlskronan. Då tänker man på stenmurar och trångt och inte gena och allt möjligt sånt där. Ja men så är det ju. Det är ju trångt och det är stenmurar men det är oerhört snabbt emellanåt och det är fortfarande stenmurar så det gäller att sätta hjulorna rätt. Är det lite fel där då är det över på riktigt. Ja just det. Höga farter. Då är det mindre marginal kan vi säga va? Ja det är det. det. Du kan ju inte göra ett fel här för då, då är det, kan man vara väldigt över alltså. Jag tror det var två år sedan i Sydsvenska när jag stod vi Målet på en sträcka. Jag tror ni kom in en fem-sex bilar och bytte hjul där på varandra. Det var kö alltså ute efter tekon. Är det sånt som kan hända nu med? Ja det är det. det. handlar ju väldigt. Vissa sträckor så kan du ta lite höjd och du kan sticka in djuren lite grann men det finns de ställena så gör du det så en sväng på en hel sträcka så är det färdigt för det är väldigt mycket sten i kanterna så mitt på vägen är vissa sträckor och vissa så kan du utnyttja lite. Hur tänker man då när man ska stå vid starten på en sträcka såhär? Liksom... Ska... För att vinna måste du slå den bästa. Och, och hur fan tänker man nu när det, det finns andra Jag måste backa av lite Och hur mycket, hur, hur gör man? Ja men det är från sväng till sväng Eller från parti till parti Vissa partier känner man att här ska vi inte attackera För då, då blir vi kvar Sen vissa partier, det känner att här kan vi attackera Här kan vi ta lite tid, här kan vi chansa lite, lite grann. Det beror lite på hur, hur det ser ut Tidsmässigt uppåt och, och neråt Efter en stund så anpassar man sig Men från början, den första sträckan vi kör Det är ju som en finlandsväg det, det är ju flat out, det är full attack där har häftigt med tempoväxlingar också. Alltså det är störtlopp och sen är det specialslalom ibland. Ja, eh, väldigt brett. Eh, svänger hela tiden nästan. Men om du väljer rätt linje så, så blir det hyfsat rakt. Så det, det, det är snabbt på riktigt här. Det här med däckval och så, har man bestämt det in, nästan när du åker hit ner eller är det något du har bestämt nu när du har kört räcken? Det växer fram. Sen hade jag en dialog med Pirelli om jag skulle gå på mjukt eller om jag skulle gå på den lite hårdare bränningen, men känslan i de mjuka är att det blir lite degig känsla i bilen, medan de, de lite hårdare blir en mer distinkt känsla. Så att, och vi måste bestämma oss för klockan tre, då är det liksom inmärkning av däck. Har du bestämt dig? Ja, det har jag gjort. Bra. Lycka till. Tack så mycket. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bildelar till rätta priser Hej, detta är Ramona Karlsson och du lyssnar på Rallyradion Ja, visst lyssnar du på Rallyradion direkt från South Swedish Valley 2015 Vi har med oss Per Johansson direkt ifrån målet på SS4, dagens första sträcka. Och hur är stämningen där ute Per? Ja, här är det fint. För alla som älskar alltså så är det här, det här är idyllen. Det är när man har förberett sig nu och man ska, man har rekat sina sträckor, vad man ska ta sig ut och, och kika någonstans. Och när jag står i målet så är man ganska nära Växjövägen här så att det, det är väldigt lättillgängligt att ta sig in i, i, i skogen här. Så att ganska snart kan man få åka om man, om man är lite bekväm av sig. Eh, vad är dina intryck från gårdagen? Mina intryck från igår egentligen är att ja, det är fyra stora utropstecken och det är kul att alla fyra utropstecken är juniorer. Tar vi det framifrån så har vi två juniorer som är fantastiskt va? Pelle Willén och Emil Bergqvist. Vä vänta lite bara. Nu det är en vanlig Ja, nu är Per inne i lite tekniksnack ja, ute på sträckan här vi... ja. ja, jag ska akta mig. Det, det, vi är radio men vi, vi har största mikrofonen så vi, vi bestämmer. Ja, ja, absolut. nu kommer vi vidare Fyra stycken, fyra utrostecken hade vi igår och eh, Pelle Willén, absolut, Emil Bergqvist, eh, absolut. Skitkul att de kan åka så fort. Det är egentligen svårt att veta för det varierar ganska mycket mellan sträckorna hur mycket fördel, respektive nackdel man har att åka först och sist på sträckan. Men att de har ett tempo som matchar de absolut snabbaste två i strimna åkarna i Sverige, där de finns inget tvivel. Och Kula Teller levererar på grus också eh, därefter. Har jag inte jag hoppar, kört grus sedan Hässleholm förra året. Nej och knappt testat heller och, och pratar man i målet på tvåan där att eh, det är skönt med de här som inte riktigt fattar hur snabba de är. Kan de bibehålla det så kan de bli riktigt riktigt talangfulla chaufförer så att de inte tycker att de blir stora eh, för eh, det kan vara en fara i så fall. Men eh, riktigt bra tempo där framme i fältet. Jag vet inte om ni har sett den i filmen ifrån SSS som Pelle mm, på den igår. Ja, ja. Eh, han kommer till målet och både han och Martin beklagar sig för att det har gått så dåligt eh, så är de femma totalt och snabbaste bil i två vd. Oh, sen. Och så säger du till när man kör lite dåligt. Ja, jag lovar, säger Harald Dahl. <laughs> Jättebra. Och så beklagar ja. de sig en lång stund därefter att det inte gick bra, men det gjorde det ju uppenbarligen. Och om det går så fort när det går dåligt för Pelle Willén, Jag vet inte, om jag vill veta hur fort det går när det, det, när, när det går som det ska. Mm. Nej, bra är att kunna sätta upp sån tempo från början. Det är väldigt viktigt för att det är nog många som funderar lite nu och får inför nattsömnen för att det är många som har en position som man inte riktigt är van vid och att man är kanske är en bra bit bakom eh, och det, det skulle inte kunna lägga sig lite enklare på kudden på fredag kväll. Eh, Daniel Reisel då på andra platsen distanserad med nästan en halv minut. Eh, hade vi väntat oss att eh, distansen de emellan skulle vara så stor? Egentligen inte. Lite skillnad på olika sträckor där men ju mer det sträcker ut ju mer kommer ju Pelles, eh, Pelles bil eh, till sin rätt också. Så, eh, ja, nej, kanske, kanske lite väl mycket tycker nog Reusel också. Sen så har vi då Sindre Furuset, den som hoppar in i GSM och gör det riktigt bra. Är där och touchar på Emils tider? Ja det är han, fast ändå nästan inte ettan och tvåan var han i, i särklass Emil. Men eh, kul, eh, kul med Sindre och kul med Henry Notfingo som går så fort. Det är väl bara Sigfridsson som har en. En sån i Sverige, medvetandes så det är kul att säga att den går att köra riktigt fort med. Det är kul med Renault i skogen. Ja, Sigfridsson som förmodligen har lite träningsverk idag. Ja, jag vet inte om ni har sett det, men in och kikar på en, på en film. Jag har klippt ihop en film igår kväll och eh, avrundningen där. Det, det är när Sigfridsson och eh, hans förare, när de knuffar i målbilen och ja, något tröttare har jag aldrig sett sen jag var på leading loppet sist tror jag vid, vid målfallande Herregud, man var nog kramp i alla tentakler idag. Ja, eh, så är det där som sagt. Fredrik Olin topp i 3-4 via det är rätt så väntat. Men Jerker hade problem med att hänga med på första sträckan. Inte bättre än sjuva Nej, Nej, Vad ska vi tro? Ska vi tro att Jerke trodde att han hade lite mer marginal än han verkligen hade? Han brukar vara en slow starter, men ofta brukar vi skylla på mörker då. Igår var det absolut inget mörker för de första bilarna att skylla på, så att det finns inte... Nej, jag tror han blev förvånad eh, över eh, inte bara olins inte bara, framfart, men även Pelle Wilén knäppte han på näsan på första. Och det, det ska ju bara inte ända. Magnus Henriksson visade klass direkt ifrån start i otrimmat 4V. Det var tvåa totalet. Han försvann sedan tyvärr på SS2 men Niklas Hägg helt lost under gårdagen. Mm. Och det fanns en anledning till. Men eh, om vi börjar med Henriksson så eh, vet vi, blev han kvar i skogen på två. Det blev så. Ja, eh, vi såg hans bil transporteras tillbaka till service här igår kväll när vi lämnade På släppkärra. Ja, synd, synd för Henriksson. Det var kul att se. Och att han har tänkt på att han kommer tillföra återvimmat fyra vd i år i SM. Det, där är det ju inget tvivel om det. Eh, Niklas Hägg däremot, han gick ut och spankulerade innan starten igår. Han har satsat på ett mjukare däck än sina konkurrenter. Och eh, vi har haft fantastiskt fint väder här nere. Och igår var det 16 grader ganska långt in på kvällen. Och det med, i kombination med ett ganska hårt underlag då, ja, det tål inte däcken. Nej, Patrik Johansson som sagt tillbaka i den klassen gör ett inhopp medan han väntar på att sin Mitsubishi R5 man ska bli klar eh, är bara 1,3 sekunder efter Karlström. Ja, och eh, jag, jag tippade i vår förintervju igår på, på Patrick och eh, ja, jag har lite kvar vid det för det är bara 1,3 efter Karlström för... Jag har ingen aning när han satt i sin evonia sist, eh, eh, Patrik. Men det, det måste ju varit ett bra, bra tag sedan. Så jag tror inte han under hela fjordåret luftade den där. Nej, så, det, eh, det är väl så att eh, det var säsongsavslutningen 2013 eh, när den var ute sist. Just det. Och eh, för varje mil han och Jeppe kommer att få tillsammans här, ju, ju snabbare kommer han att åka. Så eh, ja, Patrik Johansson. Jag tror det kan bli lite fäst där i blåa t -shirt. Och Ska Hägg ha någon chans nu så får han ha det nu på morgonen tror jag, för nu är det lite kallare, det kan passa hans däck lite bättre. Sen får det inte bli mycket varmare på eftermiddagen om han nu ska kunna hänga med och kunna eh, avancera också. Ja, vi har gjort kirurgiska ingrepp i, eh, i meteorologin här ute nu och tittat <laughs> ordentligt och det, det ska bli upp till ja, max max 12 grader eh, under dagen och ingen nederbörd så att det, det är fantastiskt skönt att vara och kolla i. Men... Om inte jag är helt värdelös för att bedöma temperaturen, så, så känns det redan nu lite varmare. Ja, fantastiskt väder. Kolskrona bjuder på när vi är här för det fyrtionde South Swedish Rally. Mm. Jag har en liten reflektion. Ja. Faktiskt. Pam mår inte bra. Nej. Pry 978 funkar igen. Och är det någon som har gjort en riktig heroisk insats så är det Skolanders team som startar om idag. Mm. Mm. Det är min reflektion efter natten ja. <laughs> ja, och för de som inte är lika hajade på registreringsnummer <laughs> <Nej>. som <laughs> du <laughs> uppenbarligen det det är Tom ja. äh... är alltså Olofsson, alltså Evelina Olofsons uh, Opel Corsa A där uh, uh, Den Pry 978 mm. Den uh, är alltså uh, R5, den som Martin Berlin åker De har mekat halva natten Och sen så har vi... Uh, eh, Skolander eh, som jag faktiskt inte kommer ihåg läggnummer på bara för att jag trodde att jag kunde det. Men han har också gjort en heroisk insats och är alltså eh, startklar denna lördag morgon. Ja Sebbe eh, vad tror du om dagen? Eh, jag tror det kommer bli en spännande dag. Eh, jag tror vi det kommer fortsätta på det inslagna spåret eh, som vi, eh, vi såg igår. Fredrik Olin i topp, eh, Pelle Wilén. Emil Bergqvist, se om han kan lägga in en växel till och få upp det riktiga tempot som krävs för att ta en tredje EM-seger. Och då byter de låda i natten. Nej, jag ska bara. <laughs> han har varit sjuväxlad. Ja, som de gamla kitkar-golfarna var. Ja, just det. Han de var ja. faktiskt sjuväxlade. Mm. Don Järbyn är med oss på Facebook direkt ifrån Målsry. De har hittat någon internetlina där. Han säger att de har lyft ut Kinas bil med en grävmaskin. ja. Mm. Eh, nej men den var som sagt inte vacker Den korsade an oh Den hade format i runt det trädet Som ja. eh, den hade tagit i och eh, ja Den behöver lite kärlek innan vi ser den på vägarna igen Ja precis och jag tror nog tjejerna Har ett annat blåmärke någonstans också Vid ja, axlar och sånt där. Det brukar vara så när det tar lite sådär Jobbigt mot trän. Mm. Ja, eh, synd, det är en raritet, en sån här Korsa A finns inte många sådana bilar kvar och jag tror knappt det finns några på väg överhuvudtaget längre. I Köping förra året så kom Evelina Olofsson står i en samma kurva som Tommy Westlund, en känd rallyförare mm. i Sverige. Eh, var det där så Den där hade gått 300 000 SS-mil. Den, den var ju igång 92 eller något sånt där. Va? Ja, så har det gått det på varv. <laughs> ja nej, det är kul Evelina Olafsson en av alla våra duktiga rallytjejer vi har i det här landet och alldeles i detta nu så startar SS4 där vi har Per Johansson Och ja, jag ser här på Facebook att våran Mitsubishi R5 kommer till start idag. Ja, såg sa vi det. Ja. Ja. ja, jag hörde inte det. Nej, men regnummer är, är PRS eller något sånt där. jag nyss i alla fall. 9 7, Det är R5. Mm. Mm. Mm. Ja, det är härligt. Det ska bli kul att se vad Martin Berglund kan göra om han verkligen kommer till rätta. I den här spännande, spännande bilen som byggts, utvecklats av svenska M-part. Och det finns väl rykten om att det är tio stycken som håller på att produceras i Örebro. Så att vi kan få ett riktigt bra mästerskap med många fräcka R-bilar här framöver. Mm. Ja... Nu är det dags, dag två, South ja. Swedish Valley. Nu kör vi. Ja. ja. Per, hur lång är den sträckan du befinner dig på? Är, jag tror att det är rallyts längsta sträcka. Den borde ju vara en mil. och går i två olika sträckningar. Varav den idag är den längsta sträckningen då, ss 4 eh, ss 8 viker av eh, en bit vid den nordligaste punkten på, på hela rallyt och gör ytterligare en sträcka när vi kommer tillbaka i eftermiddag Vi halv tre och kör, kör sträckan igen. Det är många som har pratat under reklet att det här kommer att bli en utslagsgivande sträcka. Eh, det är här man pratar att det är bra mycket mer krokigare Än den snabba karaktären man mötte under gårdagen. Samt att, eh, ja, känt från Södert Swedish Rally. Det finns stenar i kanterna, det finns det absolut. Men eh, vägen är hänsynslöst fin där jag står. Att Den här kommer hålla två varv. Därom finns inga tvivel. Ja, eh, roligt. Jag ser även att Tim Lillegren som bröt igår tillbaka i omstartslistan. Eh, Tim som är hemmaförare från Karlskrona som gjorde sm debut med bravur igår. När han var näst snabbast... Trimmade junior i sin lånade Volvo 240 på första sträckan, körde sedan sönder en drivaxel på SS3 men det finns drivaxlar till 240 i masstal så att inga problem för Tim att komma tillbaka idag. Per, vad tycker du om hans SM-debut? Ja, frågar du mig så är det otroligt imponerande. Eh, men sen är, det kan ju vara lite sådär att man får en sån här kick till att börja med sen, sen gäller det att hålla ihop det framförallt när man är en ung kille. Så att eh, det ligger ett idag i dag blir intressant att följa om man kan fortsätta hålla det här riktigt fina tempot. Eh, och jag såg dem vid uppstarten så eh, ja de är igång. Det ska bli kul att följa Volvo-gänget här. I Trimma 2 v där har vi en stenhård kamp, två i mellan om platsen Det är Christian Johansson och Mikkel Eriksson. Tre tiondelar skiljer de åt. Ja, riktig växthjöt kamp där och, um... Ja, det ska bli kul att följa. Trimma 2-vill det eh, blir ju stenhårt. Och jag tycker Leif Pettersson ser mer taggad ut än tidigare nu. För eh, det här igår, han var, han var väldigt målmedveten. Han ska ta Söderqvist på varje sträcka med en liten, liten del. Så att han aldrig ska få den här lilla luften han behöver för att kunna slå till ordentligt. Nej, eh, det var hans plan som sagt. Söderqvist kapade dock några tiondelar på sista sträckan. Igår eh, ska se om eh, det är... Någonting som fortsätter under dagen eller om Leif kan rinna iväg lite mer. Eh, otrimma två veder då. Tre stycken bilar. Mattias Ledin ledning 51 sekunder. Ja, eh, det var den fjärde punkten. Jag, jag handlar lite långt men den fjärde junioren. Junior, han, är, han, är han känns som en junior men han är väl lite för gammal. Men Mattias Ledin... Eh, en riktigt vass förare. Tyvärr för han i fältet och så åker han ju lite i ingenmans land där bak. Han har ingen att fighta sig mot i sin tunna, otrimade två vd-klass. Men eh, man tittar mot de andra killarna där fram. Men det är lite svårt. Han åker alltså 60 bil längre bak än de han fightar med jämförbara bilar. Så det är lite svårt att veta vad vägen gör i tempo. Ja, vi jämför väl honom då främst med Emil Bergqvist och vi såg att han faktiskt var dryga sekunden före på en sträcka här igår. En gång till, en gång till. Jag står och tänker på annat här. Jag är ju bara en man, vet du. Well, eh, vi, vi jämför ju Mattias Ledin kanske främst med Emil Bergqvist. Det är väl de och några till som vi ser som de främsta är i Sverige. Och Ledin var ju faktiskt något för Bergqvist på ett par sträckor igår. Ja, det är ju riktigt, riktigt häftigt. Och det, eh, det är kul att se. Emil Bergqvist vet vi att han... han Det är ju absolut den internationella eliten är lärt 2 åkare i Europa. Och kan då Lidin hänga på här och kanske vi kan få fart från några juniorer lite till som kanske inte har levererat riktigt som vi har tänkt oss under fredagskvällen. Ja, det tog det innebära att svensk rally har en ganska skön framtid. Ja, eh, jag hoppas att det blir lite mer som ställer upp i den här klassen otrimmat två det under året så att eh, eh, vi... Eh... Kan få lite konkurrens i den här klassen. Ledin har ju varit så ohotad under året och han går ju mot ett ganska klart SM-guld. Det gör han. Är det någon som vet för Martin Jansson? Är? Varför är det inte han med? Ingen aning. Vi får väl efterlysa det i vår Facebookgrupp. Rallyradion på Facebook. Gå in där och så. om ja, Martin Jansson lyssnar så. Varför är du inte här och fightas? Mm. Mm, ja, vi behöver alla bilar. Vi behöver skaka liv i eh, varenda r två som finns i, i, i Sverige. Så de är inte står och samlar damm här nu. Eh, ut och tävla här i, så vi fyller upp klasserna. Ja, eh, visst är det så. Alldeles strax ska du ha första bil hos dig. Det blir Jonna Eason Bråde. Vi har ju sidat om klasserna eh, sedan igår. Hon följs av Erik Karlström i en Skoda Fabia r 2 Och Anton Eriksson följer därefter. efter. Om Mikkel kollar in brutna listan, hur många är det som inte kommer till omstart dag två? Ett ögonblick bara. E så vi se. Vi hade inte så många bortfall igår faktiskt. Det var några avvakningar, några tekniska problem. En av dem då Mitsubishi R5 som Fick lite maskinella problem med bilen som annars funkat som en klocka under de inledande testerna. Inga problem whatsoever med den. Ja, ska bli intressant att följa det här under dagen. Brutna listans frågor efter jag. Då har vi Patrick Åhman. Evelina Olofsson, Kjell Sandberg Magnus Henriksson, Morgan Eriksson Mats Jonsson Och då pratar vi alltså om Mats Jonsson i 9.40 ifrån från Ydre MK ehm, Där har vi dem Och sen har vi även JSM Har väl också en bruten lista Som, nej just det, det är samma ehm, Det är bara En junior som har brutit Utav 30 startande Ja, Evelina Olofsson Vi är en som startar om i ett ja, mm. eh, se om skolanders otur eh, kan börja vända. Han har ju hamnat i ett av de här eh, beriktade sm spökena som vi sett både Mikkel Eriksson ha innan och Pelle eh, Båda de har ju kommit ut i eh, de här eh, lite ja, eh, perioderna med otur och det har gått mycket, mycket bättre sedan. Ja, men Per, hur ser det ut? Är det, är det på gång där ute? Nu pratar man med någon annan ja. där. Ja, det var som igår när han fick gå in och stoppa cyklar som var på väg in på sträckan. Ja, visst. Ja. De skulle bara in och titta lite men de förstod inte att det kommer bilar i 200 liksom, lite längre bort. Så. Ja, det är tur att det finns folk som kan ta tag i saker som Per ja. gör på, ja, ja, precis. <laughs> på live. Pojkar? Ja. Första tävlingsbil är i mål. Eh. Vad härligt. Du har Jonna där. Då. Hör du Jonna, det, det ser lite jobbigt ut. Ja, det är lite svårt. Vi hade en liten aha Jag trodde vi skulle bli kvar, men... är det ingen kvar. Berätta, vad hände? Nej, vi kom för långt ut. Jag kommer inte att av vilken gradering på svängen. Men alldeles för långt ut. och åkte unga i dikeskanten på vägen. Men... Det var frän, men det svänger. Ja, det svänger ganska mycket här. Ja. Och alldeles strax bakom har vi Erik Nu ska vi se om han kan vara lite irriterad för att han var inte alls långt bakom. Ja, hade du ryggt på tjejerna? Jag vet inte det. Nej, du, du hade inte ont då, då alla fall. Ja, det var sista kilometern Så rökte jag in i helvetet men eh, annars då, jag vet inte hur långt efter. Nej, eh, annars upplevelsen av sträckan. Jo, rolig. Lite annan karaktär än igår. Ja, det är det. Vi är väldigt nya i bilen också så det är... vi lär oss väldigt mycket. Vem är Erik Karlström? Vad sa du Vem är Erik Karlström? Ja, en eh, rally på, som eh, satsar hårt och vill eh, långt upp. Ja, funkar det med Nina i ögersäten? Ja, det tycker jag. Man ska inte säga annat nu liksom, man helt en hel dag framför sig. Nej, precis. <laughs> Ja, kul! Och en, en Fabi R2, det här blir kul! Jajamän! Ah, yeah, ja, det här bara lyser. Just det är skönt när folk nästan lever sin dröm att man har gjort den här investeringen, eller den här satsningen i alla fall, och fått på tag som är häftig här 2 Erik Karlström, den lossas av Nina Jonasson. Ja, eh, Eriks tid då 9.01.4, eh, är 47 och en halv sekund för Jonna på sträckan. Ja, ja, han var nästan i ryggen på, på tjejerna där, så eh, kan förstå detta. Det är en tuff sträcka på lördagmorgon, att hålla på här i nio minuter. Ehm, mm, det... Ja, och det är nio minuter sväng också. Det, ja. eh, det händer ganska mycket så man får arbeta mycket. Anton Eriksson, nöjd med första sträckan? Ja, lite försiktigt var det väl, men nu har vi vaknat till i alla fall och känt på grejerna. Ja, eh, 9.03 hade vi i seta där är än så länge på Karlström och vi får 9.06. Ja. ja, men tack. Vi blir bättre under dagen, eller hur? Jo, ja, men tack. Ja, Anton. Ja, nu kommer de på rad här. Det är CSA R2-parad här ute i skogen för tillfället. viktor Karlsson, Victor. Eh, ny bästa tid är 8.52,4. nio sekunder för Erik. Ja, kul. är alltså nio bättre än Erik Karlström. Börjar du fåning på nu, viktor Nu börjar det stämma bra, så att eh... Och det är här så det gillar vi. Ja, det gillar vi. Och det blir det enklare att hantera bilen då. Ja, men man måste, måste lita på grejen och vara tuff emot att det, men det finns mycket kvar att ge igen. Så det är positivt. Men jag tycker du, du har gjort en bra satsning alltså. det börjar... eh, Där tappade vi Per Johansson. Ja. Eh, eh. Jag ser, det var väl någon silvertape på någon antenn där som inte funkade riktigt. Vi försöker ringa upp Per igen. Som sagt, Viktor Karlsson var snabbast på sträckan tills den regerande svenska mästaren Sebastian Johansson precis passerade mållinjen. 8.46,6 hans tid. 5,8 sekunder före. Viktor Karlsson som... Inför säsongen bytte ifrån Volvo Original till den här Fiesta R2 mot det, och bakljusdrift mot framljusdrift och otrimmat mot lite mer trimmat. Då, Victor Karlsson som gjort den här äh, övergången riktigt riktigt bra men som sagt då äh, blir distanserad med nästan sex sekunder här inne av Sebastian Johansson. Vi jobbar för att få tillbaka per ifrån dagens första sträcka här SS4 som är den längsta sträckan i rallyt. En tuff start på en tuff morgon direkt ifrån en nattvila och ut och göra den här dryga milsträckan. Vi gör ett ytterligare försök att få tillbaka Per Johansson och lyssna på en kort intervju med Emil Bergqvist. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bidelar till rätta priser. Mm. Eh, och där var Per tillbaka direkt. Eh, funkar Rolex va? Var det Robert Skolander du hade där? Ja, det var det. Jag tror att det bröt under samtalet där. Men de vitsordade hans mekaniker. De har alltså skrivit till halv tre innan Han fick av vilket tidigare så han skulle få lite sömn. Men hjulen sitter som de ska, men höger fram tar emot i höger svängar Så det kan ju vara någonting. Tjena, Fredrik. Hej. Hur går det? Jo, är det är rätt utsatt tror jag. Det beror på tiden lite. Okej, okay, jag tror att 8, är det fortfarande 8.51 som är värst, så är du värst nummer 47. Rätta med eh, annat ja, annan, det är, låter bra. Sebastian Johansson är värst på 8.46, Fredrik Jonsson 1.2 efter. Ja, eh, 8.46 har Sebastian, men han är ju svensk mästare, så att, men, eh, du är nära nu. Ja, på en gång. Men det går bättre, gillar du så bättre? Ja, vi har en del av att lära, men det är, det är roligt. Ja, alla är lite stressade här. För det är ett ganska plajt schema eh, under dagen med att Jakob Jansson rullar in. Och det, det kommer ni i att få märka av också. För vi får göra vissa kompromisser och, eh, för att försöka ge er så mycket som möjligt. Men ibland är det intressanta ekipage samtidigt. Men än så länge så är det bara här. Jakob Jansson håller på att plocka av sig. Det känns som att han har haft ett close moment för hans vänstra backspegel har sett... – Bättre dagar. Bättre dagar. Där har vi den. Så, tjusigt. Nu har Jakob fått av sig. Ja, känslan? Äh, – Bättre än igår, i alla fall, men vi har lite kvar att jobba på. – Kul. Det krokigt här inne. – Här inne, men det är, det är roligt. Bara man på in flyt det här så är det förändrat Rätt. Ja, häftigt. Vad är målet? Vi har ju några riktiga raketer med nu så, som har kommit till. Borde ehm... <går> du hänga på dem tror du? – Alltså, pallen siktar vi på att jag komma upp på. Så får vi se hur långt det räcker. Då. Ja, bra. Ja. Och vi ska åka vidare också då, som sagt, in till eh, SS5 där Olas Britt-Marie och Nisse står och väntar i målet. Och in kommer Telehagen och vi kommer ihåg då 46 i slutsekund. Ja, eh, Erik Telehagen är 840,2 är 4,7 för Jakob Jansson. Riktigt bra start av Telehagen. Eh, ja, du Telehagen, 40,2. Du är 4,7 för... Eh. ja det, det är bra. Det motsvarar känslan då. Ja kul, och du har ju åkt största bilen hittills så det är krokigt här inne så det, det tyvärr får bra känsla att adressera bilar rätt. Ja, mycket handbroms sa du. handbroms? I kolfiber också. Vad sa du det? Du har ju kolfibertejp på den, häftigt. fått ny kronor. Ja, det, det rekommenderar vi. Bra sponsor. Ring dem efteråt. Ja, Tele på gång. Häftigt hans stora Honda här i med de små R2-bilarna samt prestanda då. Men det är klart, det är inte så prestanda viktigt när det är krokigt som det är här inne. Nej, men riktigt bra tid då kontra eh, r 2 tar nästan en halv sekund per kilometer på Jakob Jansson. Ja, riktigt. Eh, riktigt, riktigt bra gjort alltså. Här har vi en kille som heter Markus Teorin också. Eh, det är varmt. Det är varmt i bromsarna fram. Vad sådär? Har du genast tittat till att det är lite gräs som är lite varmt härifrån? Ja, det, det, det hörde jag hemma. <laughs> ja, hur är det känslan nu på morgonen? Eh, känslan är mycket bättre än igår och väldigt stabilt temperatur inne. Så det känns bra på dagen. Telagen är värst här inne med 40 slutsekund. Så Vi, vi kan ju ha lite och kika på. Vad sa du? Vad hade du? 40, ja. 48? 48. Ja, 40 åker telagen på. Han har fått till det bra här inne. Ja, de bakom kommer åka ännu fortare, så det är träd. Ja. Det är en tuff klass Ja, är det. Ja. Ja, är en av våra absoluta raketer. Men här går han med åtta sekunder av telehagen. Det tror jag inte han var medveten om. Nu kommer Adjelsson in också. Det här ska bli kul att se. För att igår så, så trodde vi nog att det skulle gå lite, lite snabbare, Adjelsson. Men jag är rädd för att det kommer att gå fort. Under dagen idag. Han tänker av det är gopro kameror det är, är handskydd, det är balaklavor och det är hjälmar. Och sen ska vi titta då. Tidskortet 47, är 47,1. Redan... 47,1 i slutsekund. Ja. Är du nöjd med åket till att börja med? Jag vet inte hur det är idag. Ja, det, är, det, är en, det är en sån här smålänning som, är här som heter Telehagen. Han åker på 40 här inne. Ja, det är bra kört. Det är bra. Med, den, med den klumpen till hånda. Ja, det är riktigt bra. Är det. Ja, det är kloken där inne som slutar. Jag har åkt lite för brett. Jaha, vi skulle ha till och kika Du Är du nöjd med gårdagen och resultaten? Nej, det gör jag inte. Men vi försöker på idag istället. Och, alltså det är ju... Jag måste säga att juniorerna har åkt fort här förra året när man åker på det här lösa. Det är ovanligt, till det. Men det, det är häftigt. Ja, kul. Ja, det här, här lilla oro... inte oroväckandet ska jag säga, men det här är oväntade äh, insikt i ansiktet där man ser att tredjehagen dränger alltså till med 7 sekunder. Äh, men här kan vi kanske förvänta oss en lite snabbare tid, för här har vi norska hoppets stävning, en Sildre och han är lite trött nu. han <laughs> ja, får en start på och... morgon. Ja, fick använda ratten en del här nu. Få stryk med äh... en tiondel. Det är så att speciellt på det allmänna partiet, väldigt fördel. Ja, klur, den här sträckan kommer tillbaka nästan hela eftermiddag också. Ja. Ja, det eh börjar. Ehm det allmänna partiet mot slutet nästa vecka går, det är een allmän. Jag det går igen för is een väldigt motsatt Ja, kul. Dat jag så det här för att få vad Nej, men Telehagens tid riktigt, riktigt ja, det bra. Att är. Slår alla R2-bilar så här långt? Frågan var nog till frukost. Och, ja. äh, nästa är Emil Bergqvist. Nöjd med sträckan? Ja, jag är jättenöjd. Det var en väldigt svår öppning på dagen, men... ...det är jättebra noter vi Jocke och allting, så det känns bra. Annan karaktär än i gårdagen, eller under gårdagen? Ja, det kan man verkligen säga. Det finns inte så mycket utrymme och det är bara i vägarna. Ja, jag ser du har 8.36 Jocke på klockan, 40 hade Telehagen som varit värst, han tog till och med Furuset. Ja, då har du en bra tid. Ja, som sagt, bra jobbat, det fortsätter bra. Ja, det fortsätter. Ja, det här är ett riktigt ekipage alltså. Ja, ni skulle se den här bilen, den är så otroligt välbyggd. Och det är liksom i varenda partikel har man ut mycket smarta lösningar. Och Vi hörde igår ett effektuttag i motorn som är riktigt häftigt ur en 1600 liten sugmotor. Då summerar vi lite på JSM här va? Eh, otrymmat. Eh, eller hur? Ja. För nu har vi någon liten lucka eventuellt här i alla fall va? Eh, ja. Emil Bergqvist alltså har tiden... Eh, eh, ja, totalt sett vi nu just det. Eh, totaltid 24-18 leder 18,9 sekunder över Sindri Furuset. Adelsson är 3, 35,5 sekunder efter. Erik Telehagen är väl ny 4 då va? Eh, 36,2. Marcus Theorin är 5, eh, 40,9 sekunder efter. Sen följer Jakob Jansson, Fredrik Jansson, Sebastian Johansson, Viktor Karlsson. Anton Eriksson och Erik Karlström och sen har vi Jonna Eason Bråde och Robert Skolander längst bak efter gårdagens eh, lilla missöde. Ja, och vi ser det ganska tight. Adelson har 35 sekunder efter och Jakob Jonsson 44 efter ledande så att fighten om den sista pallplatsen den är definitivt på här i South Swedish Rally när vi väntar in den första trimmade JSM-bilen som bör vara Alexander Pettersson från Gullabo Ja, det rullar ner en vacker orange Volvo 2 Det är ju Volvo-liggan eh, som kommer in här eh, och ska vi se sannolikt borde det gå lite långsammare ett tag nu igen Alexander Pettersson med Patrik Pettersson. Det känns som att det är två bröder som har kommit in här. Ja, det svänger lite mer idag, eller hur? Ja, det kan man verkligen säga. Är han lite intryck där bak? Nej, jag, jag ska gå... Ja, ja, ja, en liten ja. bakschärm fick du. Ja, en liten nu <laughs> Vad <var> det där? <laughs> ja, men det, det är bara mjuka. Jag, jag tror du har knackat ut några sådana förut. Ja, det har blivit några gånger. Ja, vad roligt vi har! vad roligt Sitta! Är, vem, vem är det? Är ni släkt ni två? Ja, det är fastkubben. Sköter pojken säger. Är, är det inte underbart? – Det hänger med på mig! – Kan man göra roligare saker med sina barn och sånt här? – Man kan ha roligt som helst om man väljer <laughs> Ja, jag tror vi stänger idag. Tack igenom, pojkar! – Underbar familj från Gullaborg som sagt. – Glädjen med alla. Ja. Är ni ny lyckteinsats bak och knacka ut bakskärmen så, så kan vi åka på ett dyke till. Vi har en tid på Alexander Pettersson som är 9.56,2. Det är alltså det riktmärket vi har att utgå från när vi väntar in på Pontus Berglund. I en lite modernare då Volvo 9.40. Ja, Som sagt, South Swedish Rally dag två är vi inne på. Sju sträckor ska avverkas. Under dagen vi är inne på den fjärde av tio specialsträckor där vi har vår reporter Per Johansson. Ja, men och det är så vackert här ute i skogen jag ska lägga upp. Nu Nu är det lite lucka så nu kan vi skicka ut lite på Facebookgruppen. Dels så det ser ut där ute. Det är, liksom, vi har en bokskogsalé som tar oss ut här. Det är liksom, man, även om man tycker om här skulle man ju få med någon som inte gillar rally, bara för att det är så vackert. Det är otroligt fint. Jag åkte lite småvägar upp här eh, på väg upp på morgonen också. Det var nästan... Brittisk känsla på vissa med här stenhårda stenmurar och allting. Otroligt vackert. Man skulle lätt kunna göra ett fantastiskt fint asfaltrally här nere i Sverige trägår också. Ja, eh, någonting arrangörerna kanske kan kolla på till kommande år. Ja, absolut. Ja, har vi Vallon här inne. Mikael Vallon, det är äh, generationen Vallon som saknar vi Pontus Berglund. Ja, det vi. Har vi sett någon Berglund på vägen? Ja, han stod efter vägen. Han var, stod bara bredvid vägen. Jag, vet, jag tror att han åker av eller? Nej, Och för Vallon går det? Va? Det var en klänsläcka kanske. Men <laughs> Det var riktigt roligt faktiskt. Men du, familjen, hela släkten Vallon, hur mycket gul färg har ni köpt liv? Ja, jag vet bara, liter i alla fall. Ja. ja, är hela släkten engagerad? Ja, sorry. Är hela släkten engagerad? Ja. Ja, ah, eller var det en svår fråga? Ja, ah, nej, jag hör Ja, <laughs> ah, rulla vidare, mycket. Ja, nu mm. kommer vi vidare. Han Någon har en nummer... tid ja. som är 40,4 sekunder bättre än Alexander Petterssons inledande tid. Ja, här har vi grabbarna då, Jonathan Johannesson och Peter Johannesson. Är ni släkt på något sätt? Vänta lite. Ja, det är det. Man har så mycket hjälmar och grejer, men farsarna har några bra där borta, eller hur? Ja, ja han har bra koll och... Sådär, Jonathan, första sträckan. Ja, för fan, känner så jättebra. Ja, ett bra samställe i bilen. Ja, det tycker jag. Det flyttar bra. Utgår ni, för jag ser inte riktigt nothäftigt. Är det arrangörsnoterna eller egna? Det är men Vi har lite själva vi det. Hur ändrar ni? Ja, det är väl lite... Ja, skriver ner dem lite. Okej, okay. är de för snabba? Ja. ja, riktigt snygg bil åker de också då ja, Riktigt eh, Golftrea, månad, Stabil vinge, ja det är ett riktigt snyggt bygge också av eh, far och son Johansson, om det är nu är de som byggde, ingen aning Jonathan Johannessons tid den första i Trimmat JSM under 9 minuter 8.57,1 Då vet vi ju att Emil Bergqvist körde på 8 36 om jag inte missminner mig. Så att det är en bit kvar till den absoluta toppen här. får se hur Dant Pelle kan åka. Vi vet att han var ruskigt snabb under gårdagen. Ja, skulle ska vi att se Pelle tid där, hur den står sig. Se, Och ser min tid, för här inne på en sån här sträcka så tror jag, där har han inte samma fördel. Så... Kan han matcha Emils tid inne så har han åkt riktigt, riktigt bra. Vi ska lite med Emil eller först. De rullar på som kanske inte heller är riktigt, riktigt nöjd med tempot han har satt upp hittills. Vi ska ge han lite luft. Så han kan ta av sig. Samtidigt skickar vi ut lite grejer där så ni får se Skålanders vänstersida och springen. Ja, du Emil, här var det är trångt här inne och det svänger mycket. Ja, jag har rolig att träcka här Du gillar när det är krokigt. Ja, så krokigt som möjligt. Jag kommer ihåg när du åkte Sandviken i vintras första träckan. Man fick knappt plats på vägen och den tyckte du var skitkul. Ja, men det är så att det ska vara i rally. Jaha. Är du nöjd med din insats hittills där nere? Nej, långt ifrån. Vad beror det på? Tror du att du inte får till det? Jag vet jag det var svårkört här det tycker jag. Men... Jag hoppas att vi hittar in i idag. Är det första gången ni är för dig? Ja, det är det. Ja, det är ju en speciell karaktär här nere. Jajamän, det är det. Ja. Lätt kan det vara då i de där lägena att man får lite överdrivet stor respekt. för. Man hör mycket om den här punkteringsrisken, alla stenar och så vidare. Men jag tror att arrangörerna har hittat otroligt fina vägar. Bara man håller sig på vägen. Men i diken så är det, ja, det är väl nästan stenar överallt, vart det man åker. Och här har vi Simon Andersson. Hur mår du, Simon? Jo, ja, det är... Det var häftigt häftig sträcka. Har du vaknat på rätt sida idag? Ja, jag tror det. <laughs> ja, kul. Och bilen är lika körmigt, grön och snygg som vanligt? Ja, vad sa du Bilen är lika grön och fin som vanligt? Ja, var det en så länge i alla fall. Ehm, hur gick gårdagen för dig? Jo, var överraskande bra. Vi fick ett minutighet på första sträckan, men de har väntat till att. och så, ja. Men det gick bra. Grus eller snö, vad föredrar du? Gud. Ja, det är många som gör det. Framförallt de som kommer lite längre nerifrån då. Äh, Simon Andersson, kul att se han tillbaka igen. Och äh, en riktigt snygg, välbyggd bil har han också i den 940. Här är ligger Liljegren inne. Ja, Liljegren Bergqvist åkte på 37, 36 tror jag. Han är snabbast i junior hit, så det är han du ska spöa nu. Jaha, ja, men... Eh... Jag tror han är lite bättre än mig, så... Än, än så länge? Än så länge? har ja, vi siktat på att bli bättre än honom. Tack. Hur gammal är du? 20. Ja, herregud. Har, han fyller 21 år, så att du har ett år att växa på. Ja, vi sa det. Då tittar vi på tiden, vad ser vi där borta? 56,2. 8,56. Ja, vi tog det lugnt vi vill komma igenom här. Vi har ingenting att köra för länge Vi, vi fick bryta igår, så... Det vi visste att vi tar ta lugnt för den här sträckan, för Den är väldigt lurig, så... Det har lite problem med handbromsen. låter sig ett vägbyget. Jag fattar inte att det var hambromst, jag tycker jag tackade bilen, men vi tappar inte jättemycket på det. Utan vi, vi kör för det roligt just nu och vi upp oss för hemmapublik. Ja, du har standard handbroms? Ja. ja men, men, men låsknappen är inte kvar i alla fall. Nej, precis. Nej, det, är, det är så mycket man kan, på. Man kan bygga om på ett stort, stort sätt. Då. Ja, det är, det är ett riktigt, riktigt volvo for dem här ute i skogen nu. Ja, du Anton, är det här vägar du gillar? Det är rätt kul att är det, ju, men... Nej, det är ju, men... det är efter tycker jag. Men du har ganska många kurvor att sladda ju på den här svängen. Ja, här svänger det jävla här inne. Gillar du lite mer rakt? Du är ju från Grimmslöv. Ska det vara rakt och vinkel då? Nej, det ska aldrig inte, men det ska gå lite fort då, man säger, och fortfarande svänga. Lite följsam. Men det kommer nu. Det kommer. Ja, och så ändrar vi generationen fullständigt då, med... En bil som sannolikt lite eh, född för 40 år sedan så kommer det en som inte är alls lika gammal, sag D3. Ja, eh, första bilen då är JSM-trimmat eh, som inte eh, är producerad i Torsland utan producerat eh, någon eh, helt annanstans i Frankrike. Philipshag eh, bör ju eh, vara något före. Nej, men vi vet ska vi se till det 8:45 läser vi på klockan. Är man nöjd med tiden? Ja, jag vet inte, det är så svårt. Det Kroket där är här. Det inte passande drivning, men... Ja, Men det är bra grepp i alla fall? Eller är det fortfarande löst på? Ovanpå? Nej, det är väl ganska bra grepp, det tycker jag. Ja. Och inget regn får du heller, så att det borde vara. Det är fint det fedder idag. Det är bra fedder idag. Ja, vi åker vidare. Uh, ursäkta, jag bröt det, uh, det är många, De är så snabba på att försöka ta sig iväg det för Transporten är ganska kort ner till uh, SS5. och uh, Därför vill man ha lite extra yta. Här kommer Lundström här och vi har ett blinkersglas som har fått sätta livet till. Ja, Pontus, du har avrättat ett blinkersglas. Ja. Det märkte du inte gången. Uh... Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Den är ju ganska stor och vägen är ganska liten här inne så det är lätt hänt. Ja, för det är samma smalt då. Ja, men nu är du igenom och nu blir det större och finare igen. Så passar det dig och bilen bättre? Ja, precis. Det känns som att det blir lite bättre väg. Vad är målsättningen för dig här i tävlingen? Ta sig igenom självklart, men tittar du på placeringar? Ja, det vore jättekul att komma på pallen såklart, så vi försöker väl med det. Bra inställning. Ja. Pontus Lundström då, näst snabbaste bil så här långt 8-50,9. Vad hade han i sekund? 50,9 50,9 och nu... det eh, kommer Värmlands Expressen när på är och som bakom det här. Det är ett av favoritäck i Porsen. Ja du, en den heter ju kompakt den här modellen, det är väl bra när det är så här kroschigt? Ja, det var jävligt kroschigt där inne! Passar det dig? Ja, passar det dig den här typen av körning? Nej. Det, är, det blir, jag är jävligt, jag vill att det ska gå och när det blir krokigt så får jag lite halvdård i ryggen, vi får se vad tiden säger Ja. Vad är din målsättning då Patrik? Målsättningen att vara på fallen Det är många som har det och alla får inte plats. jag vill i alla fall gå med Röjtel. Ja, bra. Bra inställning. ja Tack. Får in Pontus Berglund då, 10 minuter sent kanske kan ta reda på vad som har hänt med honom. Ja, Adolfsson då 0,7 sekunder efter Filip Hak riktigt bra sträcktid av Värmlänningen i sin väljudande BMW. Ja, Pontus Berglund rullar igenom, ruskar det för överåt. Tiden kanske kan säga eh, någonting om varför. Röjer in i sekunder. Här borde ju passa lite fint och krokigt för en liten bin. Sen är han duktig på att sätta hjulet på rätt ställe också, så det ska bli kul att se tiden här. Kan ni titta ner, kommer ni ihåg? 40 och ju oxyteterag och på vilket är en hänsynstöst bra tid, måste vi säga. Ja, är liten, liten krokig väg. Ja, men jag tyckte det var rätt bra fest ändå, man kände sig rätt bekväm på att det är smalt på vissa ställen. Jag inbilen med att det borde, borde passa ganska bra. Bara... Ja, folk flyttar på sig. Eh, ge mig sekunder bara på han och så är Pelle Villén inne också. 41. 41. Och Telehagen, kommer ni ihåg, 40. Otroligt imponerande. Ja, 41 på Röjsel, 40 på Telehagen, 36 högt på, på Emil Bergqvist, det är siffrorna vi vill ha in här. 28 vi. 28. 28. Käkar du grös i morse? 27,8. 27, 27,8. Men det är väl rätt bra då, eller? Han ja, ja, ser det. Ja, oh, oh. <här> Han har tagit i sig då att var tvungen att åka vidare. Ja, den där... Ja. Det vi Pelle gång. vi såg ett exploderat och Oj, den tappar mycket vatten. Oj, oj. Aj, aj, ja. aj, aj, aj, aj, aj. Mm. Sagt, det är en ganska intensiv sträcka där man får jobba på, så kylningen är väl inte helt optimal här inne heller. Men eh, det här borde det tåla, det här är ju inte bra kanske. Men vilken jäkla tid! Ha? Ja. ja, det är en tid som kommer stå sig långt i eh, tävlingen. Ja, vi får se om det kan vara det snabbaste i två tvåhjusdrivna tiden. Eh, under hela dagen här på sträckan. Pelle som sagt 27,8 eh, riktigt riktigt bra tid. Det är ju till Bergqvist med nästan 10 sekunder här inne. Overkligt. Ja. Helt overkligt. Och jag som sa att här kommer inte effekten spela lika stor roll. Ja, så är det. Härligt med Pelle -Viljen. Men eh... Vi måste också tillbe alla alla rallygudar som finns i hela världen att eh, kyllingen på Viléns golf håller ihop nu eh, så att vi får se han hela vägen in i mål för med den körningen han presterar så ja, är han värd att gå i mål på en väldigt, väldigt hög position ikväll. Ja, det, vi, vi väntar alltså med spänning då in Fredrik Olin för att se vad han kan göra medan vi försöker ringa upp Ola Strömberg. Rallyradio. Det presenteras i samarbete med AnnaBildelar.se. Ja. Det är i bildelar till rätta priser. Ja. jag Nej, vi har väl ganska bra här i studio faktiskt. Har Ja. Nej, nej, det var lite det jag tänkte på. Jag tänkte på det här med... Eh, var, Lind, är han B-förare? Kan du inte få? Är du B-förare? Vad? B-förare var han. Vad sa du? Han var väl B-förare? Ja, äh, nu pratar han om dig. Jaha, om jag är ja. B-förare? Nej, jag ja. är A-kartläsare, säger jag. A-kartläsare? Jag, ja, jag har aldrig kört. Jag har, aldrig, jag har bara suttit i högerstolen. Jaha, det är det man. Ja. Mm. ja. Mm. ja. Det, ja. det, var därför jag, det var därför jag till och med saknar Järnbyn, för det är liksom en logisk hackcykling i studion, eller hur? Det är, ja, just det. Är det. Ja. ja man hackar väl, han hackar väl tillräckligt ändå nu på, i, våran, i våran, den här PM-gruppen tycker jag. Det är ju hela tiden en massa jävla ja. gubbar och skit som ploppar upp bara. Ja, massa hundar, ja. har du sett att det är liksom Han, han har väl inga annat att göra tydligen. Jag ja. menar, harta han och eget liv där borta. Han kan fila på någon båt eller bygga någon husvagn eller något sånt där. Ja, och nu tror han att vi inte tror att vi ligger ute. Eller? Nej, men, <laughs> det är ju väldigt skönt, det är ju väldigt skönt att, äm, att han inte är i studion för då slipper vi ju höra hans svar också. Utan ja. Nu kan vi ju ja. faktiskt prata om han som, növerkan, som vi känner. Ja. Mm. Ja, men men ja. jag hoppade i, i vår privata grupp där då, att hjälpa mm. den här knappen där man kan skicka många olika slags ja ja, <trycklan> ja. ja. Ja, och så pringar det då i telefon varje gång med som PM och då ska man titta för nu nu kom det något från, från gruppen här. Är det från studion nu? Ja, nej. Och så, nej, då är det en sån där förbannade gubbe igen då. Ja, nej det är inte lätt. Ja. Men ja, ja nej, det jag tycker är rätt skönt att vi slipper honom. Jag tycker att uh, det är bra, Linda, att du, du håller styr upp det här nu. <går> jag, jag är bara tyst och det är väldigt bra. <går> ja, det, det gillar ju vi, här och jag, väldigt mycket. Så att, um, om ni skulle kunna sms backa upp tiderna bara så, så sköter vi resten. Ja, just det. Ja, <går> exakt. <går> Men du, nu, nu kommer jag att bryta er, för nu är det ja. en väldigt intressant bil framåt med Fredrik och rullar in Härligt. Ja, Fredrik, vi har bytt karaktär fullständigt på sträcka till eh, lördag morgon och eh, fastar det dig? Ja, är det helt okej snart. Vi eh, ska hitta glädjen och ha tur här och nu. Det känns väldigt bra liksom. Det vet jag att det gick bra igår så vi jobbar på på samma sätt. Och du åker 03. det går inte ens att jämföra med andra. Pelle att det i en dygntid och åkte på 27 någonstans, 27 högt. Och Emil Bergkudt ytterligare 10 bakom. Nej det var, ska jag säga så här. ingen åker värre oss över det här tista där, för det var det inte ett jävla arvare spack i det funkar ju. Men du, äh, Jäker Aktesson har sig lite i huvudet igår, det kanske inte är bra för hans, självförtroende att du kommer hit. Nej, det vi vill leder vägen. Har eh, vi har tyvärr fått eh, in en bild från eh, Rickard Frasse Francen som har en bild på Robin Friberg som står med motorproblem på SS4 per så att vi kan vara Nej. Ja. Nej, Ja, ja. Vi skickar Ingjer kommer det in. Eh. Ja, den här Olimo var nöjd med sträckan här. Robin Friberg står tydligen kvar inne på sträckan med motorproblem. Det händer mycket redan på morgonen. Ja, det är svår, svår sträcka. Jag vet att jag har sagt det förut, men det är tryck. I första partiet till vägbytet där det är det snabbt och, och det tyckte jag gick bra. Här inne var vi lite försiktiga. Mattias gör ett jättebra jobb. Det är inte lätt att läsa här inne. Nej. Eh, 03 Fredrik på. Vi eh, ska se om allt i ordning. 11 åker på. Så åtta på du här. Det är ungefär enligt planer tror jag. Okej, okay, där ser man. ja. Men just det här att Friberg försvann, det lättar ju för Jerky ganska ordentligt. För nu, nu är det utrymmet ganska generöst. Eh, är det Thunström som är längre, som låg fyra i klassen? Nej, synd där. Men Fredrik Kolin, vilket tempo. Han är, han är så skön. Vi skulle, vi skulle kunna plocka ut några killar här som har det absolut största pumpet när man kommer in här i mål. Alltså, han är så laddad när han kommer hit. Och ger Jerk Raxesson, alltså vår, vår tyngsta ikon här inom Trimals 4 VD, åtta sekunder inne på den här. Ja, det är imponerande. Ja, men det, det är kul att det kommer föra och blanda sig i den här... Ja, absolut. Smäller det smäller lite in i skogen. Det tog det bara eh, Thunström på väg in. Thunström var ju väldigt sällan problem med sin bil, medan eh, Friberg har haft en del problem. Eh, undrar om det beror på hur man hanterar? Eh, ingen aning. Kan ju fråga Thomas så vi säga. bästa det, det ser ut här är det riktig ordning. Näsch här. Ja, Thomas, eh, Robin står kvar där inne. Ja, Thomas, tog i sig det Verkar det som att det är mekaniskt. Ja, det här. Allt så. Har du mycket då bak dina bromsar bak blir jäkligt varma eller drar du mycket den där baken? <här> eh, roten som bromsar för mycket. Jaha, det är så det är. Men det här är ju lite intressant för turister för turström han låg ju rätt bra till Isabelsen här och rullar han igenom nu och vi kan väl anta att han tar, om man tar sig mål, att det kan bli till och med en pallplats av det här, så han. Ja, det kan vara svårt att uh, snygga sig till lite Thun, på Tunström då 8.20,9. Uh, så att, ja, uh, uh, uh, bra tid ifrån Thomas. Vi tror mm. att du inte hörs, fast Nej. Du hörs här. Va? Ja, jo ja. det. Ja. All allting blinkar när jag pratar och det, ja. är väldigt, det blinkar rött till och med. Det är väl kanske inte lika bra. Ja, det blinkar i alla fall. Ja, precis. Men eh, om nu här, vi inte hörs här då, så har vi Fredrik Olins snabbast på sträckan 803 följt av Hjelkan Axelsson 811. Och sen har vi Thomas Thunström 820. Det är alltså Fredrik Olins som har satt ner tempot och eh, låter den högra foten tala sig på morgonkvisten på lördagen. Rudengren då som Ola trodde på mycket inför sträckan, 28,5. Hur har vi det med Per där ute då? Vi hör inte dig heller nu. Det, no, nu. det går alldeles utmärkt. Ja, ja. Jag pratar med, med Rudengren och här kommer Björn som lågsniffandes in i in i TK också Det blir så oroliga när du inte pratar Per, vi tror att du avlider då Är du tyst i 6 sekunder vet du så tror vi att du liksom När ja, du är försvann här Ja jag hörde att ni snackade så jag, jag, jag låg ner Ja. Ah. Det, det är så jäkla mycket ut av bilarna här, att skilja eh, Ibland om ni pratar eller inte Tjena Björn, har du vaknat på rätt sida? Jag vet inte där. <laughs> ja, Jag säger att du har gjort det, vad säger du då? Ja, jag, jag vet inte, men jag tycker att det funkar för mycket. Det gör det. Och Kutlund snackar samma sak, att det att, är att, att, att, lite, lite feg, eller? Vad handlar det om? Det, det, det, det är ett enkelt uttryck. Men äh, ja, den andra tror jag i alla fall. Det är inte på bromsarna. Nej, det är inte bara det. Bra, men... ja, vad är det för tid? 826. Eh, Jerker 81, mot Kutlund Ja. Och Ruden var vara inne emellan också, men jag tyckte... Nej, shot... så han var nöjd med åken. 28,5, så han är två före... Friberg. Eh, Friberg konfirmerar också, bryter på S4 med varm motor. Aj då. Mm. Det kanske är lika bra, jag menar, det... ser man att det börjar gå varmt så stäng av, det kan vara dumdristigt att att... Eh åka längre. Sen är det jätte, tråkigt för rallyt och för Friberg själv, naturligtvis. Eller ja. för hela teamet. Såklart. Det är dyra maskiner så det är dumt att riskera någonting. Ja. Uh, Ulf Pettersson var in på fjärde plats 8.23.5. Mm. Jaha. Ja, nu, nu kommer en kille mm. som heter Mats Jonsson. in här. Väldigt långt bak mot vad vi är vana att ha Mats Jonsson. Också väldigt varmt, framförallt på bakblomsorna. Jag undrar om man jobbar mycket med omstått bak här. Ja, vi ska låta Mats ta sig hjälmen först, så vi får ordning för allt. Ja, jag var det krokigt Mats. Ja, här var det. Vad roligt, tack. Gillar du den? Ja, det går fint. Ja, hur går tankarna nu? Det blir ganska mycket tid framåt igår. Hur mycket kan vi jaga i kapp? Ja, det är väl göra gör allt som går, men det är tufft, men det gör så gärna att det kan jag alla fall. Nu har du kört om Friberg. Ja då. han inte redan. inne? Tänkte jag tänkte inte på det faktiskt. Du märker inte. Nej, koncentrerad. Ja, fullt ut. Det här är riktiga, riktiga idrottsmän. Mats Jonsson, bra tid. 8, 19,3 är trea på sträckan, 15,7 efter Olin. Strax före Thomas Thunström som då är en och en halv. Eh, efter Jonsson, eller Jonsson en och en halv före tusen, ska vi säga. Nu kommer Mitsubishi in. Häftigt. Det är riktigt kul att stå här ute i skogen nu. Det är bara bra, snygga, häftiga bilar. Vi... Ja, den här vissa, men det är förut på ett ämnebranje förut. Riktigt kul. Och fram in den här bilen. Och Martin, säger att bilen fungerar nu. Ja, jag skulle vilja göra det, men... Äh, här är det fortfarande nog skit. Man lägger av på gasen, trycker på att det Men det är... Ja, här går alltså, nu går han Det går, han går eh, ja, 5-6 eh, är på väg, eh, det är ordnat nog efter 5 Ja, hoppas det, vad kan det vara, tror du? Nej, ingen aning Har vi någon tid som vi kan räkna med? 8-26-1 eh, Ja, 8-26-1 finns det för sig, utan eh, Jerker, åker, Jerker åker 11, 2000, 20 ungefär, där ligger de grabbarna Ja, det Mobiler funkar lite ändå igen. Man åker alltså topp 5, topp 6 att. Ja, så vi bara smäller den här maskin. Det vore kul att få upp på striker för att verkligen få ett, ett mått på hur vattny är. Hoppas då att väggen och company kan lösa problemen. Som det uppenbarligen finns på den här Microbision. Det är en del service idag vilket kanske är skönt för Berglund. Ja det kan det vara, vi, vi åker ju, visst är det två sträckor nu Eller är det till och med tre, jag ska hasta vidare Jag har, jag har ett långt schema att åka idag har, har jag förstått när jag ska ta mig bort ur ja, det, det, det är två sträckor Det är service emellan med så att, eh, Du har inte så jättestressigt eh, Per utan eh, din nästa sträcka Startar 11 och 20 Du hör det går bra för din Nu börjar det hända saker Även här på målet på SSM. Härligt. Ja. Ta det lite så kommer vi jag tillbaka när Karlström kommer då. Gör så. Okej. Lättebra, Bra. Eh. Det jättebra Tre fyra minuter. Jonna passerar precis alldeles ja, det det. efter sista föråkan kan jag säga, det var inte långt emellan där. Eh. Och så ska då Karlström komma nu va? Ja, det är det men det är inte Ska vi kolla. Då har vi någon som håller ordning på tiden där då. Ja, Karlström tid på SS5 547. Ja, Erik. ja ni ta. kör lite fortare än tjejerna va. Ja, det jag vet inte lite. Så att det, hur går, hur det blir lite med dammet där eller går det skapligt då Nej, det var ingen fråga direkt på denna säcken. Säcken var lite väg i slutet men Den här säkert är snabbare. Ja, det. Du, de här handbalarna som ligger ute här nu, har ni med dem rätt nu? För det ändrar ju radien rätt så bra. Vi har pratat med någon föråkare tidigare, de sa att det är lite lurigt det där om man inte har rekat. Ja, amen. Men eh, vi tar lite lugnt med dem. För eh, vi är väldigt nya i bilen och så, så. Men vi kämpar på. Ja, just det. Du ska åka förståndigt har du bestämt dig. Ja, eh, eh, skynda långsamt. Ja, men det är nog rätt så smart. Det blir billigare så kanske. Ja, det är ju så. Det är bra. Lycka till. Erik Karlsson. Snabbaste tid hittills då är 4,6 sekunder för Anton Eriksson som rullar in i detta nu. Oh, men nu är det i alla fall Anton som är här. Ja, nu är det rätt. Ja, det är bra. Ha, har det gått bra? Ja, nu har vi gjort lite justeringar bak. och nu sitter han bättre i spåren. Vad har du för tid på tidskortet där? 5, 5 och 8 sa vi. Och Karlström hade, vad sa du där? 47. 47. Eller... 47, ja, okej. Då är det. Ja. Ja, Per, du hojtar ju om du har någonting du är med där, så får vi väl växla lite sakta här Och jag står ju alltså i målet på femman och du står på fyran, så är det. Särskilt. På gång in nu då, då ska det väl vara Sebastian Johansson, va? Ja, Viktor Karlsson kommer först 544,8 544, ja. 2,4 sekunder före Erik i skolan Är han snabbast där då? Yes 2,4 snabbast hittills. Det är inte många före men det är vad vi vet nu Ja, men det är ju något positivt i alla fall Något positivt säger du, ja. <laughs> tycker du det är mycket negativt eller? Nej, nej, det för fan men det... Vi kämpar på Ja, den här sträckan är mot föregående då ja, det är ju helt olikt Det är det. det är är det, häftigt det här att få åka på så olika karaktärer? Ja, det är det ju. Det är ju det är lite speciellt. Man måste ställa om körstilen lite och så. sådär. Ja, på vilket sätt menar du då? Man måste vara tuffare där inne på det snabba. Det är så, ja. men vi har ju mycket kvar i oss att... är Är du orädd eller? Ja... Man börjar... Man finns för någon spärr någonstans i bakhuvudet? Det gör det, det lättar lite på foten där. ja ja ja, ja. Men det vet jag att det inte är foten du ska lätta utan det är bara i huvudet. Ja, precis. Ja. Sebastian Johansson, svenska mästaren. Ny bästa tid är 2,6 för Victor. Ja, 2,6 för Viktor. är här är ny bästa tid. Det är precis som det ska vara. Ni kommer ju i den ordningen. Ja, för fan. Men du kommer lite för för tidigt ändå nu va? Ja, ja, du skulle väl ha varit sitt ja. i det såg gänget. Ja, så ja. ja, det är sant. Men vi, vi går framåt i alla fall. Ja. Ja. ja, det luktar inte så mycket bromsar här heller. Du har inte bromsat mycket här va? Nej då, det är lagom. Det är bra. Robert Skolander då som rullade igår tillbaka ut till spåret 7,4 för Sebastian. Oj, oj, oj. Han, ja. han vill nu på morgonen. Ja, vad kul. Ja, vissa skaffar sig jobb. Då gäller det väl nu att försöka och ha så roligt som möjligt i det här läget. Sju sekunder bättre än bästa hittills här då. Okej. Okay. Ja, jag tycker vi har mycket kvårplocker med att stacka, men äh, ja, jag har inte riktigt full förtroende. Det är någonting höger fram. Nej, det är, det är bara att ja, ladda. En han måste ju lära sig åka när hjulet är så lite snett också, eller hur? Ja, för fan, det är bara nu i. Ja, det är bra. Hoppas ni får en kul dag idag i alla fall. Ja, tack så mycket. Fredrik Jansson då i en likadan sitter och hänger i R2. Kommer in i två sekunder blankt bakom Skolander Ja, det ser man. Det är Max Nensén som åker med där, ja. Det, stå, det står C2 R2 max på Solander. Det gör det inte på Jansson men de kanske, det kanske är en max där med, jag vet inte. Det skiljer väl lite på det där med max eller inte max va. Det är väl Det du, kan ju vara max, du, Nu vill Per majoritet. Per vill flyga in. Japp. Yep. Ja, vi har Karlström här ute på, eh, på fyran på är spända Karlström. Säg hur det har gått. Ja, känns jättebra. Ja, kul. Ja. Det är lite krokigt här inne i annan karaktär mot igår. Ja, här inne sänger det rejält. Sitta 45 km sänger svänger det rejält här. Stenmuren mellan, så det är väldigt smalt. Du som det ser ut nu så det är det du mot Patrik. Ja, det är trevligt. Det är bara att ladda på. Ja, det är det som sagt. Vad hade du för tid här med? Eh, 8,19,7. Oj, oj, oj. Ja, du Per, 8,19,7 är snabbare än. Per, var det inte så att Karlström har firat kvar eh, igår kväll, va? Stämmer. Ja, det, ser jag med. Det... det tycker jag är jäkligt imponerande. Det är skitkul att äh, se honom uppe sådär. Och direkt bakom har vi Patrik Johansson då. Alltså, det skiljer alltså för att vara mindre en sekund mellan de här. En... 1,3 skilde inför dagen. 1,3 sekunder. Ja, Patrik håller på och plockar av sig hela säkerheten. Här har säkerhet... vi Jakob Jansson in äh, här. Jakob med Jakob Spegel. Och har vi någon tid där, äh, Micke? Där har vi 5.41 och 8 5.41 och 8 mm. eh, Vi konstaterar i alla fall Patrik Johansson upp i ledning ja. i otrimmat 4V det är 8, 13,8 Ja, han sitter och skakar i det var en urladdning här och som jag sa för varje meter de två kommer att åka i den här bilen ju fortare det kommer att gå så att det där är bilen att jaga i otrimmat 4V inget tvivel om det Patrick upp i ledningen med 4,6 sekunder. Har vi Telahagen. Hur, hur har vi här nu? Har vi Telahag och på gång in. Har, har vi nå i till Jakob Jansson tror det. Han hade ju 5,4... Vad var det? 5, 4, eh, Jakob Jansson eh, är slagen med hela 13. Nej, nej, nej, nej, nej, nej det är han inte alls. Det är så. så ska vi säga. Det blir bra så dit. Telahag Jakob Jansson är slagen av Telahagen, men Telahagen är inte snabbast på sträckan. Det är Skolander. Skålanders snabbast på sträckan, Telehagen är lite före dig, Jakob. Ja, men på vidare, det Det är inte mycket. Nej, eh, Telehagen är snabb, men han är 1,2 efter Skålanders som verkligen får upp tempot. Ja, du är nästan snabbast. Skolander är snabbast och det spelar inte så stor roll. Men du var sn lite snabbare nu än Jansson här då. Hur mycket säger Telehagen här? Nu har, ni lite, nu har ni lite att fundera på tycker. Markus teorin in på ny bästa tid 5.34 blank. Mm, 8.10 snabbare än märkeskollegan kollega Hans Ja. Eh, vad hade vi på Jansson? Va? Han hade ju vad sa vi 5.51 va. 5, på Jansson, jag eh, jag vilken Jansson? Jakob Jansson. Jakob, Jakob Jansson ja. 41. Bra, tack. Ja tillbaka. ja, tillbaka. Ny, är jag är bästa, tider. Jag Ny är bästa, bästa tid där. Vad sa du? Ny bästa tid. På mig. Ja, det Tycker var kul att höra. <laughs> det är på tiden. Ja, det var det. Okej, okay, Per. Mm. Mm. Vi gör så att vi låter Ola ta de här tre som kommer nu. För nu kommer ju Adelsson, Furuseth och Emil Bergqvist. Eh, Ola, hörde du det? Eh, så tar vi Per sen när... Eh, eh, Trimmat två vd Jag kommer väl in lite senare samma. Sen, ja, eh, vi har alla... en ny bästa tid. Ja, då ska, ska vi se. Då har vi Adelsson kommer också här då. Kristoffer. Mm. Adelsson 531. N är snabbast med 2,9 sekunder. Mm. Snabbast med 2,9. Eh, och då måste det vara före teorin nu då, som hade snabbaste tiden hittills. Ja, okay. vi. Ah, Jag är inte nöjd med den här morgonen. Jag får inte till det, så att, eh, jag är väldigt besviken på mig själv just nu. Hur är det, men det? Det, det är vidrigt här uppe nu då? Välja tempoväxlingar och olika karaktärer på vägar va? Det är svårt? Jag tror i så mycket som möjligt här inne, för och, jag vet inte vad det är. Jag tar i och tiden sitter inte där. Det är, det är bland det mest frustrerande för att kan vara med om. Är det där man spänner sig och inte. du hittar inte flytet, men du vill och vill? Ja. Och vågar? Ja, alltså jag... Jag håller fullt det går att hålla fullt känslan, vi hade långa sladdar här inne och jag får inte riktigt till, jag får inte riktigt känslan i bilen som jag vill ha. Så att, och då vågar jag inte pusha det allra sista heller. Nu försökte vi här inne och, men det, vi ska ta dem med mer i så fall känslan som när vi har det här tempot för nu måste jag tänka. Ja, men det, teorin är ju ny bästa tid här och han åker inte sakta att Han börjar ju komma igång nu så att det, jag tror nog inte det här är så tokigt. Nej, absolut inte. De åker jättefort. Absolut inte så jag menar. Utan det, det jag menar är att jag tycker jag själv åker så bra jag kan och det är frustrerande att inte vara, att vara så långt efter nivå för att ah, nivå. Vad, före, var, vad hade Telehagen här, sa du Micke? Eh, telehagen är 36 men Adelsson är, är 2,7 ah, ja, före Sindre också. 2,7 hade Sindre nu? 2,7 före Sindre, är Mattias. Du är 2,7 före Sindre. Då vet ni ju. Klaga inte så mycket nu. Nej, jag klagar absolut inte på Marie och själv som är fel. Väntar de med spänning på Jamille Bergqvist till det som är Hej, det Sindre. nästa? Hej Han var lite missnöjd. Han sa att han tar i så mycket han orkar, men han, han var inte nöjd med tiden. Men han var 2,7 före dig, så då måste han väl vara nöjd. Ja, eh, vi gjorde nog missar där inne. Det gjorde du? Ja, vi gjorde det. Eh, så vi är inte så nöjda vi heller. Men det är ju en väldigt snabb väg. Då kan man inte göra missar. Då är det farligt. Ja, då, då tar man lite tid när man gör missar där inne. Ja, träden är hårda. Ja, men det har gått bra så långt då. Ja det går det går väldigt bra så långt så vi, vi, vi har en fin och vi kommer till, att, kommer till att fortsätta i den. Har ja, vi Bergqvist inne också? Ska vi se om jag hör dig här? Ja, ingen tid på Bergqvist hos oss Då tittar vi på hans tidkort istället. Där står det 5.29.4. 29 det måste vara en bästa tid va? Ja jag säger om de. Det är bästa tiden. Det hade nog någon på 30... Vad hade vi som... 31 och 1 på Adilson. Ja, hade 31 och 1. Han, är, han var den snabbaste hittill. Ja, men det är jättebra. Eh... Det är rätt sida om sekunder. Ja, men precis. så behövs ju inte mer. Och mm. han, hade, han var 2,7 efter så då är han ju ytterligare efter lite. Han hade fått några sladdar, här inne. Det är ett annat, annat vägtyp här inne. Ja, absolut. Det var jättesvårt kört här inne, faktiskt. De här balarna? Ja, det är bra att de står där i fan fall, men, men... När man vet om dem? Vad sa du? När man vet om dem? Ja, precis. <laughs> När det fungerar bra? Ja, det fungerar jättebra. Jag håller på att göra lite justeringar på bilen. Det har varit inget bra nu, men nu vet jag vad jag ska göra på att få till det, så. det. känns bra allting alltså. Ja, det känns jättebra. Kan du köra fortare? Ja, det kan jag. Det kan du? Aj, jamen. Varför gör du inte det då? Jag ska prova nu efter servicen. Måste ha lite mat vet du. Ja, det är bra. Hej då, grabbar. Du fick fel tid, vi ja, så... har fått rätt av det, så vi var 2,1 sekunder än den tid du hade fått. Ja, tack ska ha! Kul! Ja. De har ändrat tiden nu på Sindre. Ja, vi får äh, se med Sindre, vänta, att eh, ska det blir en ansvar, det var någon ändring på tiden. Eh, men Per på SS4 ja, började... Du får kolla hans sida alltså, för han den, de justerar den nu. Ja, det eh, börjar bli 2 hos dig Per. Ja, vi har två minuter kvar till, till lejt kommer dit. Det är en kort vis bara här utifrån. Patrik Johansson och Häggen är igång. Häggen åker lika snabbt som Jerker Axelsson här ute. Oj, oj, oj, oj, oj. Han kommer att jaga idag. Vi, vi kollar till och ställningen i otrimmat 4 vd efter fyra körda sträckor. Patrik Johansson leder där 4,6 sekunder för Karlström Rydholm på en plats 9,5 efter. Folkesson 4 och Hägg 5 drygt 32,8 sekunder efter. Hägg har alltså 2,7 sekunder upp till Folkesson och sen ytterligare ungefär 20 blir det väl till Rydholm på tredje platsen Så att det kommer vara... Riktig fight ifrån eh, Helsingesonen där uppe eh, under eftermiddagen. Eh, har ju väldigt långt upp till Patrick som han bara knäpper med två sekunder här. Men eh, ja, som sagt intressant att se. Eh, en pallplans vad... tror jag han siktar på nu i alla fall. Ja, eh, Rydholm är en jagad man. Mm. Ja, som sagt åker han kommer däcken att funka och så är nog rätt här så jag tror det kommer funka för häggen och ja, då, då kommer han om han sköter sig för att han åker på ganska små marginaler för tillfället så bara han håller sig och inte drar på sina dumma punkteringar och så vidare så ja, då borde han ta sig om eh, Rydons pojkarna. Vi kollar till läget i trimmat två vd inför din sträcka då Per. För då är det Leif Pettersson som leder för Tobias Söderkvist med 4,2 sekunder. Och sen så är det Mikael Eriksson och Christian Johansson 12 sekunder efter där. De två skiljer 0,3 sekunder åt till Mikels fördel. Hur är det Sebbe nu för att hjälpa mig på staven här? Skulle du kunna repetera sträck snabbast här nu om de har ändrat på Sindres tid dessutom då? Så får vi dem i ordning. De första fem. Emil Bergqvist är snabbast på sträckan 529,4 1,7 sekunder efter är Mattias Adelsson. Sen vet jag inte om det är korrigerat på cylinderfyruset. Han står som 4,4 sekunder efter Emil Teorin är 4 4,6 efter och Skolander 5 5,4 sekunder efter Bergqvist. Tack så mycket. Och de åker alltså på 5.29 och 534 i fyra tider. Däremellan där spannet har du de här eh, toppen i otrimmat två vd eh, Vi gör så lite grann också Per att eh, du pratar nu och sen kör vi i Ola när det börjar komma in lite eh, trimmade där. Vi, har, vi vet ju att Wilhelm fick problem i slutet eh, hos... Eh, eh, hos Per där borta förut. Eh, vi har ju Adolfsson, Röjsel, Vilén i toppen av dem där. Och sen har vi ju även Filipag Hago och Tim Liljegren som åker bra nu också här. Så att eh, säg till när du får in lite såna namn sen eh, Ola. Så... Jag säger till när vi närmar oss Tim då. Ja gör det. Det blir jättebra. Missar jag helt eller fick vi in Emil också? Emil fick vi in Ja. ja. Snabbaste ja. tid. Ja Ja. Det är bra, det gillar vi. Och jag såg och väntar i skogen. Det är den här lilla tystnaden här nu. Det är, det är lite glatt mellan, jag tror man är tre minuter mellan kassorna här. Du, eh, och, eh, ja. Jag såg eh, vad heter det? Stugemo hade kört närmsta vägen, skrev du på Facebook här. Ja, det ja. var en lite, liten figur här. Och jag hade besök här ute i skogen. Nu det är, det är kul. Fredrik lilla syster kom hit. Fredrik Olins lilla syster, Michaela och Olin Kotelinski. Ja. Hon är duktig där. Sa, du? ja, hon var nyfiken och se hur det gick för eh, brorsan och blev glad då när man såg att Han är helt, helt överlägsen som det ser ut just nu Mm för en gångs skull, eller heter du? inte så eller? Ja det kan man lugnt säga, det, ja. det där är familjen motor alltså ja. Herregud vad alla är <laughs> engagerade Ja Det är klart det heter mamma Susanne Kotelinski och pappa Fredi Olin så Det blir väl sådär och är eh, det för Petterssons pappa har ingen aning om vad han heter men nu är han här i alla fall Jag tror han heter Pettersson <laughs> kvalificerad gissning. Ja, Leif, bra koll på läget under gårdagen. Fortsätter det idag? Ja, det känns så. Det var en... Den här sträckan är riktigt rolig. Det är så här det ska vara. Det går på hopp och sladd över krönorna och mellan stenarna och det är som fan alltså. Ja, det syns på det att det, är... det känns som att det går bra. Vi har ju ingen annan jämförelse. Vi hade... Wilhelm åkte på 27 och du åker 25, 5 och så att en riktig riktigt ja, då är det en bra tid, absolut. Vi är nöjda, det kändes. Det. det går att ladda lite till, Man är lite grann om man ska lägga gränsen. För denna sträckan är väldigt speciell. Den är smal, krokig och lurig på slutet, utan annat roligt. Men det är du mot Söderqvist nu, det känns så. Ja, det kommer nog fler fram. än vi jagar. Ja, Leif's laddad ut. Söderqvist kommer in nu också. Eh, 25-5 tycker jag läste på tidskortet där, det ska vi ta med oss. Och vi har fyra drygt i skillnad till bröderna Söderqvist. Ja Tobias, fyra drygt efter, efter leif igår. 5 åker han på här, vi är spända och tittar på sekunder. Och du åker 22, åtta. Hör Är det du, är det nära nu? Det lär man nästan gör. <laughs> Och han såg riktigt nöjd ut, Leif, så det har gått bra. Ja då, jag flyter på. Drar du mycket i handbromsen? Nej, fastan, den kan man inte hålla, det har inte timmar. till. som sa att man gör det det, det, det måste man ju tappa fart på, eller hur? Ja, bilen ska ju flytta sig själv av farten. Ja, det ja. är så måste jag eh, Nu har vi alltså Mikael Eriksson som kommer in och sen Kristian Johansson och där var det väl bara tre tiondelar när dagen startade va? Så ja, att, eh, du har en fight där Per att nu reda ut tillsammans med dessa två ekipage. Stämmer bra det. Är, ja, det är eh, Leif kap, eller Leifs ledning kapas till 1,5 sekunder. Det är så tajt. Oj, vad kul. Va? Ja. Mm. Det är riktigt spännande i toppen ja, riktigt på den här klassen. Fight. Vi har ju riktigt After Fight nu i, i flera klasser. Det är kul. Vi, vi kan ju säga att Fredrik har sprungit iväg. Men här har vi riktigt otrimmat 4 wd Det kommer bli riktigt kul. Och trimmat 2 vi det. kommer ju bli senåt. Det här är ju våra två giganter. Om vi glömmer att Viktor Henriksson står hemma i garaget och väntar på motorn. Det så ja, det ska bli kul att se. Vi inte ens suverän eh, Tobias Söderqvist, men en liten nyfläkt Leif Pettersson igen och vi ser det mer hönt än det vi har sett tidigare under säsongen. Micke Eriksson på vägen. in. jag ger det i hans tid när jag har den. Mm, vi ska se. Micke, vi var ner utan, rutan. Ruska lite på huvudet. Det är det inget bra? Nej, vi var i ett gemensrätta där och back, vi bara ställde oss bredvid vägen men en stock framför oss. Och backen, vi fick inte i backen, så vi fick ta 70 hjälp. Annars har vi förlorat 10 sekunder. Nu tog en halv minut. Aj, aj, aj, Vi kan titta på klockan då. Där står det 04, Ja, då går, då går det 40 sekunder mot hur de före. bättre. Ja, riktigt vi är innebära fördel för Kristian. För ja, nej. Riktigt, riktigt tråkigt för Mikael som tappar 42,6 sekunder här inne på sträckan. Mm. Ja. Jag ska med Kristian som plockade åt sig kläderna också då. Eh, Micke Eriksson har haft ordentliga problem. Tappade 40 nästan framåt. Ja, nej. Ja. är ju tråkigt, men... Eh... Jag har inte in i mitt egna hävda, men det är ungefär som igår. Det är lite för mycket attack, för mycket sladd. ibland. Jag bromsar på mig på ett ställe, men jag lyckas rädda utan att backa. Så. Jag ser Stefan har klockan 8.30. Du brukar stämma väldigt, väldigt bra med de här tiderna. Och grabbarna är några sekunder framför, men de kör stenhårt där framme. Jag tror att de är 22.08, Söderqvist. Ja, nej, jag, gör, jag gör för mycket misstag. Jag vet inte varför, men det är det. Bra, ja, men du är ju en ganska kvar rea nu. Ja, det är alltid något. 833 alltså på Christian Johansson ja, Pelle Vilens snabbaste golf så här långt eh, 27 och ja, 8 just det. hans tid <laughs> ja. Ska vi komma ihåg att Pelle har åtta ventiler mindre på sin Golf ja. också ja. Vad är det, är äh... en halv sekund kilometer. Ja. <laughs> Nu kilometer? Hur har du det där, hur hett är det här nu? För du börjar komma häfta äh, till till här bland de är inte juniorerna. alls klar tria För att det är så att Johan Karlsson går om honom Just det Nej, ja, Johan, de säger att du är trea i tävlingen. Okej. Okay. Jag vet inte, var åkte de andra på här inne? Ja, den som låg, fyra, den som låg trea innan måste vara sämre än dig, måste jag räkna ut. Mm. Du måste ha kört omkvitt igen här inne. Ja, okej, okay. och Micke med, kanske då? Micke stod still och la nästan 40 sekunder i ett vägbryte. Okej, okej. Så att du borde ha någonstans på 20 Höger, jag, jag gissar, mm. 26. 24. Det är ju snabbare 24. Nu det snabbare är Pettersson och är nästan i kapseln. Bra jobbat på kan. Bra. Bra, Per. Vi kollar vad Ola har Jose i målet på sträcka 5 då. Vi har Filip Hag här nu då. Han åker på 532 någonting tror jag. Så det bara att hetta till nu. Det Stämmer bra. Vi ser. Komma 3. Ja, 5,3. Ja, vad bra. <skratt> uh, är han snabbast på det? Ja. Ja. Vi hade en, jag kan tala om för det här, att uh, Simon Andersson, han som åker före Tim Liljegren, han hade flyttat en halmbad riktigt rejält. Saknar ni? Nej, nice. <skratt> jag tror jag fick ihop det så att alla var kvar. Känns <skratt> <skratt> det är bra nu, Filip? Mm. Ja, vi får se. Det är lite synd. Vi gjorde ett misstag igår där på tvåan, så vi är lite uppförsbackor nu. Ja, ja nej, men det kan ju ha ni förpacke när man kör om folk. Ja, just det. Så ska man tänka. Ja, tack Ola. Pontus Lundström in på en bra tid 7,2 efter eh äh, ja. hagen. Ja, not blinkar så har det väl gått kan det var någon halmbal eller? Nej, jag vet inte fan vad det var. Det var på förra veckan. Det var det, men du kör ju mitt på vägen, så visst är det konstigt. Ja, det är jättekonstigt. att måste flyga bort bara. Ja, det har du nog gjort. Jaha, jag tror det är sju efter Filip. i pekande stämma ungefär. Vad hade du på tidskortet, sa du? 39,5. Ja, det stämmer det. Sju efter Hagda som är värst till. Ja. Men han har ju tur Ja, precis. <hör> Patrik Adolfsson är in på ny bästa Tid 5.31,8. Är en halv sekund för Hag? Ja, det går ju åka utan turbo också. Du är en halv sekund för Hag som var värst hittills. Det är bra. Den första sträckan idag var lite inte min grej. Var. Det var ingen BMW fram till Vägby. Jo, efter Vägbytte var det ingen BMW. Hej, det var det inte. Men här, här fick det sträcka ut lite. Ja, här funkar och fortare, jag var. det och åka fortare. Ja, ah, du gillar ju den när det går lite fort, va? Ja, det gör ja. Har du aldrig köra i diken när det går fort, ja. eller? Ja! Ah, det har han väl gjort också, men får han inte bli rädd? <laughs> Nej, det får man inte, jag tror inte. Det han som åker med, han måste vara orädd också, va? Ja, det verkar verkligen så. Är han, lite, är han lite tokig, eller? Han är inte sagt törkad. <laughs> Daniel Röjsel då, 5.33,6 tappar 1,8 gentemot BMW åkande Odd mm. Ja, här kom det en liten oljefläck nu helt plötsligt det var nog efter BMWen där nu får han nog ta och titta Service, lyssna på det, liten oljefläck målet ja. är SS5 ja. <laughs> Röjsel får du väl säga till pojkarna där det verkar vara en oljefläck efter honom här nu Jag såg, jag såg ingenting, ja. Nej, du såg ingenting, nej, men du kan, nu har jag talat om, nu jävlar får du ta om för honom att han har en oljefläck. Mm. Gamla BMW-er, vet du, de läcker. Ja. Det är väl ventilstyrningarna. Jag tror det är ett par sekunder efter han som är värst nu då. Ja. med fick BMW-väg det här, tyckte han? Ja, det är väl då. Jag känner väl inte riktigt att jag har det där än. Det saknas lite känsla på. Men det är väldigt olika karaktärer på vägare, det är tempoväxlingar växlingar Ja, speciellt s också. Det stör den, ja. Så, äh... Är det men en kvar? Ja, det är klart de här, när balarna ligger, det får ni ju gå ur linjen lite. Ja, men mina linjer passar ju inte... När... <här> inte har balarna. Nej, det är ju då. Bra, ge dig väg Hej! Pelle Wilén in på en tid som är 3,3 efter som Kan det vara så att Wilén har då... Ja. Lite bara problem med problem. varmgång Nej, det är nej, det runt nej, nej. Ja, Bra, det, det är runt annan. Nej, det smarrar som, som fan bara jag... ja, Inbildning, du är tre sekunder Efter, eh, eh, vad heter han av ja, det Som är på... Adolfsson med BMW eh, jag, tack, tack alla medtävlarna Som jag fick vatten av innan start ja, Läcker det eller har du fixat till det? Ja, nu kokar det så det var väl inga fel Men jag hoppas som fan i målet på fyran, Så det sen gick varmt Och kokar ur nu har du fått vatten, ja, det tack! Ja, just det, det brukar. Tänk vad rally-sporten är fin så här va? Nu, ja. nu alla konkurrenter ger honom vatten därför att han ska ta sig igenom den här sträckan och ta sig till service. Det är ju så sportsligt fantastiskt så det är varning på ja. hur vi tar hand om varandra i rally -sporten. Kan du tänka dig så här: då, att, att nu åkte Pelle genom att vara lite störd över det här med vattnet och att det går varmgång i grejer. Och bara den lilla tanken i huvudet som finns där, mm. som du kanske inte kan äh, förtrycka bort helt, det påverkar honom nu så att han inte var så där överlägset snabbast som han har väl varit hittills. Så att du ser vad lite det är som gör äh, mentalt att äh, det kan gå lite annorlunda. Mm. Eller en inbillad punka. Alltså, det, var, det. det var inte mindre, det lågt lufttryck en gång, det var inget fel på det, jag väntade framgjort. Vem där. har du, Per? Det är en liten lucka här nu, vet du. Ja, det är lugnt här ute också. Vi, vi är i... Den senare delen av trimmat. två vi det här. Eh, så att, eh, jag tror nästan att jag lyfter nu och rullar vidare. Jag har en lång transport bort till sexan. Eh, kan ja. det funka, grabbarna, i studion? Absolut. Det är perfekt, för här, kommer, här väntar jag på Olin nu. Ja, eh, vi tar och summerar våra JSM-klasser och sen så hojtar Ola när eh, Olin kommer in. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se. du bidelar till rätta priser. Ja, för efter fem stycken körda sträckor här i South Swedish Rally så är det Emil Bergqvist som leder JSM, den otrimmande klassen. Han gör 23,3 sekunder för Sindre Furuset med Mattias Adelsson på en tredje plats. 37,1 sekunder efter Emil. Erik Telahagen jagade på så att upp ett riktigt bra tempo här på morgonen. Är 42,8 sekunder efter Marcus Thurin endast. 2,7 Efter Telehagen på femte femteplatsen. Eh, tittar vi till då sm klass 2, den trimmade klassen, så är det Pelle Wilén som nu leder med 37,1 sekunder före Daniel Reysel. Patrik Adolfsson upp på tredje platsen där då, 46,5 sekunder efter Filip eh, Haag femma, en minut tre sekunder efter Lundström femma, en minut nio sekunder efter Det är så ställningarna står i JSM efter fem körda sträckor. Vi väntar in Fredrik Olin, totalledaren på SS5, där vi i målet har Ola Strömberg. Ja, jag står verkligen vet ett idylliskt ställe här. Vi sitter i solen och... Har Nisse vaknat är... än där eller ligger han fortfarande i solen? Ja, han rör inte en fena nu. Han är tämligen ointresserad faktiskt det här. Har... Jag vet inte varför. Du har tjatat ut rally på honom. Ja. ja, men här är tottohästar och hästar det går en tupp och sträcker bland hönorna här nere. Och, och en kanin som hoppar och det är såna här gröna fina hagar. Ja, det är kanonhäftigt. Och där borta rullar det in en, heter det fiesta? Ford Fiesta. Ford Fiesta R5 Såg det på Facebook att M-Sport har byggt sin femtionde VRC-Fiesta Se där, ja. vem får köra den då? Äh, Elvin Evans Det så jag mm. äh, 5.03,1 Fredrik Olin på SS5 Ja, det är ju liksom att man kan ställa om att åka här. och börja om på noll då Mm, halv halvminuten snabbare nästan än vad ja, JS-måkarna ja. åker och vad hade vi? Ja, Fredrik, det, här, det är jävligt svårt det här, men en halv minut före de här andra pojkarna ja. Då är det ju skapligt med matchen, tror jag Ja, men det gick bra in det flyttade på, det här vägen var lite mer som man liksom kände att man behövde dra in magen i varenda sväng liksom, Utan man kan använda vägen och man kan använda så här bit på riktigt sätt, men... Eh, bra täckade men absolut inte samma ladd som på första morse Utan vi tog tillbaka lite grann nu för det, nu har det ju börjat stabilisera sig så ja, nu gäller det att börja tänka här och, och eh, då ska man bevaka och inte släppa till för mycket Och det här med att inte släppa för mycket tempot då Nej det handlar inte så mycket om att släppa tempot utan det handlar bara mer om att Du tar inte den här sista risken över de här maybesvängarna liksom det... det finns ingen anledning Nej exakt utan eh, Men sen all allt annat åker man precis som vanligt Det är bara när det blir den här flat, kort, höger med över stort lyft. Då behöver man inte smälla på allt man kan, utan då kan man bara ta ner lite andra och så ha lite sejt. Men är inte det så ibland att när man hittar det riktiga flytet och man är, känner sig nästan odödlig, att det blir bra tider ändå då? Jo men det är lite så nu, så nu flyter du bara på, vi gör inga misstag, vi bromsar inte på Ibland blir någon för tidig broms, men det, det är som man säger, det, det känns bra. Oj, Jerker Axelsson snabbast nu. med en tiondel. Åh, Jerker drog dig. Ja, mycket då? En tiondel. Ja, precis. Ja, <laughs> ja, han var ja, så, hör du det? Oj, vem var då? Ja, nu fick nu fick jag honom oro i alla fall. Ja. Ja, så, ja, du, så, nu dror jäcke dig jag. Oj, säger han vad, vad då? En tiondel. Okej. Äh, vi hade ett litet moment där inne. Det var så jäkla kulväg så jag kunde inte låta bli. Det var så jävla främt Förlåt att jag svär, men äh, det var så häftigt väck alltså. Ja, det här är annorlunda och, och, och då du har rundat alla balarna på rätt sätt. Ja, men när det är sån här väg, då trivs jag och bilen och Mattias. Det var, förra sträckan var lite för böke, så då fick han åka. Ja, jag förstår det. Och då, och då är det tempoväxlingar och det, det går för sakta med en sån här, va? Ja, den är lite, lite för lång och jag har säkert hundra saker att skylla på. Men det var bara hatten av. Fredrik är grym. Ja, man, han har ingen dålig bil heller. Nej, det har han inte. Det har inte ja. du heller. Nej, vi har bra bilar. Han går bra. Och inga problem nu med servostyrningarna. Allt fungerar. Allt är tum upp. Hur gör de med alla diffar och grejer nu? Ställer du om de mellan sträckorna? Jo, det faktiskt det. Så den här så ändrar jag. Och nu, nu beter han sig mer som jag vill. Så att jag gick på hårdare centerdiff nu. Så jag ska gå ett snabbt till sen. Sen är vi på max på den. Men nej, nu börjar jag på att tycka att det är riktigt roligt. För nu stämmer allt som jag vill att det ska göra. Härligt. Ut och dansa. Robin Friberg skriver till oss här. Ingen spräckt kylare. Det är vattenpumpen som har gått på hans Citroën. Mm. Då vi har... Eh... Det är lite lucka då där vi skulle haft Friberg. Ja, det är ju Tunström då. Det är Citroën i alla fall som kommer nästa gång. Och sen är det Rudengren och sen är det Perså från Björn Adelsson. Ja, sådana här riktigt fräcka bilder på Adelsson från Gotland där. Jag kan tänka ja. mig att det inte var långt borta att det var en prat... person mindre här. Nej, jag pratade med Micke Johansson som var här innan start i, igår och han sa att det gick fyran stumt in i den svängen och han släppte aldrig och det var väl det som gjorde att han klarade sig kanske. Ehm... Ja, eh, Adolfsson som alltså vann Rally Gotland här för någon veckor sedan. Tunström i alla fall in 5.37,6 tappa 34. Eh, kan inte tänka mig att allting har gått helt klockrent inne på sträckan. Vi ska se när han kommer ner. Det tycks ut att vara låg på vänster. Ja, han har vänster bak. Ja. Äh, Då blir det ju lite kolla, intressant Om tredjeplatsen Där vi får in Rudengren på 517. Nu får ut och i fingrarna här Ja det är så, jäkla skit Men det är lång transport, du hinner bra tror jag Så ta det lugnt Ja det är nog lugnt, det är nog ingen fara En halv minut rök det här Jag förstår det. Har du åkt länge? Ja det var ju alltid i början Vi trodde vi såg i höger fram Men det var bak som ju funkar jag Ja det är så, det är bara att byta ihop Ja det är det ju det, det luktar illa här hörde Rudengren är in 5,17,3 5,17 och 3 på Rudengren ja. ja, vad hade vi de snabbaste juniorerna på? Var inte de där de var på 30 va? 29 hade vi någon ja. på tror jag, va? Då, skiljer det, då skiljer det 3,1 sekunder totalt mellan Rudengren och Thunström då Thunström har fortfarande tredje plats, men Rudengren är ju väldigt mycket närmare nu Du, nu är det så att jag sa att du skulle vinna den här tävlingen och det börjar på att likna något nu för nu har du tagit in, nu är det bara tre sekunder efter Tunström. Det var okej, okay. alltså det, det är jävligt, väldigt krävande menar jag här. Det, det är skitjobbet. jag tycker att vi inte får till rytmen någonting. Men alltså de som åker fort, man lyfter på hatten för Olina, alltså vilken grad. Kan... Man, han är ju ung och han är ju grabb. Vi är ju bara gubbar Du menar gubbar, Ja, det kanske är lite så. Men jag har erfarenheter. Ja, just så heter det. Rutin heter det. Ja, det kallas det ja. Känner man ju att bränt här Ja, det, det, Jag vet för mycket vänsterbroms Nej, nej, det är Tynström. Han åkte med punkar nästan hela tredje. Ja, tack. Kolla, jag gillar det. <skratt> <skratt> det såg det i första. Det kan låga Mats jag Jonsson back. faktiskt fyra endast 17 sekunder efter Tunström. Så att förmodligen är Mats Jonsson är på tredje platsen. Nu kommer Adolfsson in? Hur har vi med honom då? Adolfsson hade vi på en sjunde plats innan. Han var sjuva ja då har han väl hoppa upp kanske eller nu, ja. Vad hade du på tidskortet? Ja det bör han ha 5, 15, du är ju före Rudengren här då. Ja. Vem är det du tävlar mot nu då? Ja. Men själv. <laughs> ja vi kan vi tävla mot Rudengren eller? Är ni före honom långt? Ja nu är vi före. Ja det är det. Och Tunström tappar en halv minut inne på sträckan, där kan vi säga. ungefär. Ja, han punkar. Ja. Du vet ju, man ska ju köra på vägen. Ja, oh, jag vet. Men det ligger såna där konstiga kanterna. Ja, just det. Det är ju för att ni inte ska köra på stenarna. <laughs> det är bra. Då händer det lite i listan där nu när man får sortera, va? Uh, ja, det har inte hänt någonting än, Adolfsson är inte riktigt med Olin och Axelsson där framme och ja, tar inte Oj, in det som krävs är 1,4 sekunder efter Tunström. 1,4 efter Tunström. Nu ska vi se. Nu har vi Uffe inne med sin fokus. 5,18,2 De... är 0,9 efter Rudengren på sträckan. Ja, 5,18,2 är 0,9 efter Rudengren. Är det honom du tävlar mot eller vem tävlar du emot? Ja, vi får koncentrera oss på runden och honom lång. Ja just det, ja ni ligger ju tätt där. Ja, det är jävligt kul. Det är väl rätt så roligt egentligen när man hittar ett gäng så där som man tävlar emot va och och gaggar lite mot ITK:n och cyklar lite och Ja, det är kul faktiskt. Han är ledde 2/10 för Adolfsson. Totalt. Du är 2/10 du är 2/10 för Adolfsson nu så nu kan du nästan börja bevaka. Ja, det kan vi ta det lugnt nu. Jaha, <laughs> bra. Tack mycket. Varsågod. Och då kommer det in en gammal Ford i Och då går förmodligen då Mats upp på en tredje plats. Totalt, ja. Du tror inte det är sant, Mats. Alltså så jävla sakta som ni kör. Och ändå så går du upp nu kanske på en tredje plats. Mm, ja, nej, 0,4 efter tredje min platsen. Är nej, inte, är inte, är inte jävling så långt. 0,4, nej då har ju vänt på något ställe också. Vi börjar köra vilse. Men, men 0,4, du ja. är 0,4 sekunder då, till tredje platsen nu. Okej. Så det har ju gått åt rätt håll idag va? Ja, ändå var vi ute och vände en gång igen. Jag vet inte fast Nu med? Ja, vi gjorde ju det igen. Så det... Men Jonny, du brukar ju vara lite sen på noterna. Säg nu som det är, Matt. För fan. håll inte på skit. skydda honom. en inte på honom. För en gångs skull. Du, jag har hört rykten om att du håller på att bygga en ny bil. Ja, det ser ut när jag så. Det är inte den här. Nej. En likadan som den här va? Lite värre. Värre? Och då är det en annan spoiler eller? Ja, ah, det får vi se. Men vad är det för tid nu? Det tar inte om. Det är en likadan nedskort, men... Det är det, ja. Men det blir en nationell special med större turbo. Ja. Det kanske blir något sånt. Kanske. Ja, ah, vad härligt. Mm. Mm. Martin Berglund inne på en... Ska vi se, det är på sträckan. Martin Berglund inne på en tid 5,18,8. Helt okej okay tid. Vad har han? Vilken... Uh, helt okej, okay. tid är före Mats Jonsson med 1,8 sekunder och 0,9 Ja, en komat, eh, någonting på 1,5 före Mats Jonsson och Mats åker bra här inne. Han eh, prättrar upp och ligger nu nästan på fjärde plats. Ja, men vi åker dåligt. För, alltså, bilen eh, funkar inte. Nej, ah, just det. Men du övar du känner på den. Du måste ju ändå bli bekant med bilen oavsett. Ja. Ja det finns ju en enorm potential i bilen, alltså det är fruktansvärd väghållning och så vidare och det är, nu hoppas vi att jag pratar med Thomas som håller på och de har ju hållit på hela natten med det här problemet och de kommer förmodligen lösa det på service och kan gå fullt va? men det, är, ja, det visar att bilen är ju suverän va? för att vi har ju hyckliga tider även fast ja. Men du hänger inte med huvudet utan du tar det här som ett litet leende att det här var ju egentligen en test eller hur? Ja jag blir äldre. Ja det är bra. Nej men vi har ett gäng där som ligger mellan 5.15 och 5.20 och Berglund i toppen på det gänget så att ja eh, det Gud ser då. bra ut. så vi åker man ut, han har ju den mest lika bilen här. 5.14 och 5 vet du, det är ju också en jävligt bra tid i det här gänget. Ja men vi har ingen diff, diff-pumpen har lagt av. Men det går åka ändå tydligen. Ja, det kommer ju framåt i alla fall. Ja, jag ser ju en karting så han nickar ju. Skyll inte på någonting, det är bara att köra. Skit eh, i diffen, Inte ja, ett Nu har vi kul, säger de istället. Ja, det kan ju vara bra det med. 5-14 är ju en bra tid, eller hur? Mycket bra. Eh, det är en ja. tredje tid, totalt så här långt 11,5 efter Jerker. Före Adelsson och Rudigren. Och de pratar om sina bilar och diffar och de slår på. Ja, och du hörde ju på Jerker där. Nu skulle han smälla eh, på mellan Det, det lite är så att till. Patrik Åkerman faktiskt klättrar upp om tredje plats totalet en minut 18 sekunder efter Fredrik Olin. Ja, du ser det är det. helt plunga det då kan man säga som slåss om tredje pallplatsen va? Ja, eh, det är väl så att vi har fem bilar eh, i Oj. den kampen va? Ja som inte har, ja som är inom fyra sekunder mm. fem bilder inom fyra sekunder, kampen om tredje platsen i trimmat 4 vd. Och då pratar vi alltså Patrick Åkerman, Thomas Thunström, Mats Jonsson, Ulf Pettersson, Björn Adelsson och Johan Rudengren Ja men vad häftigt ja, ja. ja utan någon aning om det så var det ju dramatik. men det har jag ju förmedlat så bra, så bra Ja, ja absolut <laughs> <laughs> Man har inte en susning Mm. Uh, nu rullar det i alla fall fram en bil med röda nummerskyltar här. Röstugum, uh, uh, han är väl lite efter, ska vi gissa? Vad kan han ha? Något, uh, se, ja. något 28. Ja. Eller något sånt. Kan det vara 28? eller något 25,7. 25, jag gissar fel på 2,5 sekund Du dukter du. Ja, precis. Det är bara att lägga till 10 på de där det framme. Ja, okay. ja. <laughs> Ungefär. Ja, det är inte så elak Men ja, det går ju bra. Ja, sådär. Jag tycker vi... Nej, jag vet är det för snabbt in eller gillar du föregående sträcka bättre? Ja, jag, jag vet inte. Fan, där snurrar vi och 25 sekunder och backa och handås också. Fan, vilken inte. tur du måste ha. Bilen är ju hel. <laughs> ja, men hela mitt liv bygger på tur, vet Ola. <laughs> ja, jag tror det. Absolut. Ja, tack. Hela mitt liv. Ja. På tur. Det var väl, kan man säga att det var lite ironiskt. Mm. Det var, var snyggt sagt. Ja. <laughs> ja han, var, han är inte nöjd. Jag undrar på vilket sätt man inte är nöjd. Då. För jag menar han... ja, att du inte hänger med de här andra grabbarna där framme. Jag tror han är tävlingsmänniska. Jag tror att han är ute efter att känna den här feelingen. Över att han tycker att det är kontroll och att det går bra. Jag tror det är... Mycket det, det har ju, han byggde ja, Då har han kommit ur det här stadiet med att jag kör, jag kör för det kul och, och det kan jag för jag har möjligheterna till det och mm. han vill prova. Mm. Och nu har han kommit in i det här gänget med alla andra som ska visa vem som har längt pitt. Mm. Ja det är väl så det är. Eh, vi ska ta och summera Trimmat fyra via D efter fem körda sträckor. Mm. Radio presenteras i samarbete med AllaBildelar.se. Begagnade bildelar till rätta priser. Ja, för att i trimmat 4VD efter fem körda sträckor så har vi Fredrik Olin i topp. Han är det 23 sekunder före Järk Axelsson som kapar en tiondel på ledningen. Patrik Åkerman, ny trea, en minut 18 sekunder efter. Och därefter följer Thomas Dunström, Mats Jonsson, Ulf... Pettersson, Björn Adolfsson och Johan Rudengren eh, Dessa fem då inom fyra sekunder, kampen om tredjeplatsen eh, den är levande och du får all action här i Rally och, och Ola, du har ju en intressant bil med dig ner hit till South Swedish den är röd och den är en cab, kan du berätta lite mer? Ja, jag åker ju sucka och då tittar man på block efter både begagnade reservdelsbilar och motorer och, och, och sådana saker. Och även hela bilar. Och då hittar jag en sån här cab. Och det och har berättats om att klass Udgren hade en sån här en gång i världen när han var den som rådda med suckakuppen. Den är ju 27 år gammal nu eller något sånt där tror jag. Och, och jag tänkte att jag måste skaffa en, köpa den här cabben när jag hittar. För det är lite kul. Och Udgren har jag hört att de går långt. Så jag tror han körde 50 000 mil med sin. Jag tror varken han tvättade eller bytte olja på de milerna. Så att de måste ju vara tillförlitliga. Så det, det duger för oss att åka med på sommaren här. Det, lite snabb kanske för mig då. Men, men vi var uppe i 90 igår. Och då, då fladdrar rätt så bra i souffletten här men... Det är ju en 65 hästar på i alla fall. Men vi, vi tar oss fram. Det gör vi. Hur är det med kabben där? Nåda ända fram till avstolpen nu eller hur var det? Nej, vi, jag fick ta hjälp igår på servicen så att vi var några gubbar som sköt på och sen jag i framkanten så att vi, ja, okay. vi kör inte så fort. Nej, det. Här har vi Karlström. Karlström, fyra totalt i, i, i, i morse när vi startade här. Det är fan inte varje dag. Nej, det var det gick jävligt bra igår kväll, det måste jag säga. Vi fick med oss tiden när vi ville ha dem och... Det bastar bara stå på här nu med. Hur är det mentalt nu då? Hur, hur hanterar du det här nu? Det gasas ju bakom dig. Ja, det gör det. Men vi gasar vi med. Ja, du gör det. du Kör, kör du max så mycket du kan? Eller börjar du tänka att Fan, det här måste vi få hålla? Nej, jag gör faktiskt inte utan eh, det, det går inte att hålla igen här. Det är fullt som gäller. Absolut. <laughs> Lycka till nu båda två. Hoppas det går bra. Mm. Eh, Karlström, 15,5. Många femmer där då. Potter Johansson, 1,3 sekund snabbare på sträckan. 15 tid. Ja, då ser du där att den där 5,14 var ju eh, förut. Det var ju bra tid. Han är, alltså, han är ju där i det här gänget som trimmat fyrstivet åker. Det här gänget bakom om vi säger så. Eller hur? Ja, och också en bra tid då på Mitsubishi R5, man 518 18 låg den på trots problem så att Ja, visar bra potential här Vad sa du? 5-13, 5-14, vad det Patrik? 5-14-2 5-14-2, ja. ja, men det är riktigt bra, då är det ju faktiskt före okay, Ja, Okej, men det är Karlström då, det är han som kör i min klass. Ja, han var åtta före dig här tror jag Ja, han var åtta på <laughs> Vad bra! E, e, 1,3 efter. efter dig är han här, så du är snabbare än honom här. Hur mycket har du tagit in där? Eller har du passerat? Nej. Ja, jag tror jag vi passerar på första i måste. Det gjorde jag. Det känns ju bra, det går ju att åka med sådana här också. Då. Ja, förfarsen. Ja, det är... Det är lite nu. Nu var man ju från något ett tag, så det känns inte redigt det där gamla goda. Det kan jag inte påstå, men... Vi försöker, och det är jävligt skojat. Han är ju, ju trea totalt i rallyt. Gå inte klaga på det här. Du är trea totalt i rallyt. Ja, det, det får vi vara jävligt nöjda med. Alla blåjackorna måste ju vara nöjda också. Är de ute nu på morgon med? Nej, ja, det var nog igår också. Visst, är en del är nog ute i de här men ja, Det hoppas jag verkligen. Jag i alla fall tre totalt här nu. Ja, exakt. Nej, vi får hoppas att vi kan behålla den passeringen. Det var kul. Nu skulle du säga att det Gud, vilken bra bil jag har, skulle du säga. Ja, jättebra är den. Så att inte någon fattar som kan köpa den. Det är det som är lustigt. <här> Joakim Rydholm tränger sig in mellan Karlström och Patrik där då. 15,2 är en sekund blankt efter Patrik. Ja, det är grymt det här. Alltså, Patrik snabbast. Du en sekund efter honom. Och, och sen är det Karlström. Ni, nu är det match. Ja, verkligen. Men Patrik han är, har vaknat på rätt sida idag. Och sen häggen kommer bakifrån med bra fart. Ja, det, han har också vaknat tydligen till och med. Men Patrik säger att han har en jättebra bil. Ja, och vi har minst lika bra bil, för han är en bättre chauffören än oss. Men han har ju sin tesaluis säger han. Jaha, det har inte vi. Är det ja, den kostar mycket. <laughs> så är det. Folkesson in på en fjärde tid 5:15,6. Det är riktigt jämnt. 1,4 sekunder skiljer de fyra första på sträckan. Ja, och så ska 1,4 mellan. 1,4 mellan de fyra första. Yes. Ja. Ja, Sebbe säger det skiljer 1,4 sekunder mellan de fyra första på sträckan. Jaha, är vi en av dem då? Ja, det måste ni vara. Ja, men det är skönt. För nu, ja, nu bestämmer jag för att lite, i alla fall. Ja, det, men nej, skulle du inte ha gjort det igår kanske? Ja, och fast de eh, servicegrabbarna allihopa ville ju att jag skulle fortsätta med än bara fredan den här gången. Ja, just det. Och nu har du varit helt och ren hela tiden? Ja, faktiskt. Inga, inga krånglar alls faktiskt. Känns skönt va? Ja, rätt skönt. Och med skapligt i matchen här, men de bjuder motstånd nu? Ja, de åker fort faktiskt. Ja, det ser vi också för att ni kunde ju lika gärna åka i trimmat fyrhusivet. Det finns ju ett par där längst fram då, men sen skulle ni kunna ha varit med där och slåss om en pallplats. Ja, visst. Sade <laughs> jag fel nu? Eh, ska vi se? Eh, folk... men det stämmer väl ungefär va? Jag menar, ligger de trea totalt så slåss man väl om pallplatser. Ja, ja då. Mm. Eh, vi har ju Algot Öberg inne på sträckan va? Eh, lite efter dock 5.20,9 för Subaru föraren ensam Subaru eh, i klassen denna helgen Ja ensam Subaru han får kämpa här ja, tappa ungefär en och halv fem här till de eh, värsta de är, de är en fyra stycken här nu som är inom två sekunder där framme Ja men det låter ju helt okej ändå annars tycker. Jag. Du har inte fundera på att byta bil jag hörde Patrik kanske inte sa det. han säger den går jättebra Ja han kan få köpa den här om han vill Ja han kan byta Ja eller hur? här jag gör. Åh, känder det börjar lukta mat här inne. Gör det? Ja det ah. gör. Nej ja. det luktar ah. jättegott det. Ni behöver inte till. <laughs> Jonasson? ja, äh, äh, äh, också lite efter 8,5 efter Patrick. 8,5. ja, då är det efter gått Öberg till och med. Vad är hur mycket efter Öberg då? Ja, var det honom han har 1,8 efter gått. 1,8 Ja. Nu får du skärpa dig. Ja, det är mitt Mitsubishi, den här ska vi gå fortare än en gammal subba. Ja, ja, ja, det hörs ju på namnet bara. <laughs> nu är det ju så att det är Häggen som kommer nästa och eh, han är snabbast. Ja. Ja. 0,6 eh, sekunder före Patrick. Mm, och då bör han gå om Folkesson nu va? Eh, eller gjorde han där redan förut? Nej, det var väl inte så. Hur då? Eh, då, sorry, men... Hur mycket har han avancerat nu då? Han eh. är alltså... Eh, han är 0,7 efter Folkesson. Mm. I totalen. Och snabbast på sträckan. Har du, har du klassat in nya däck till idag? Ja, nu är det bättre däck. Är det säkert? Hade du en omgång med hårdare då eller? Nej, vi har ställt om bilen. Det har du ja. Varför gjorde du inte det igår för? Ja, oh, oh, säg det. Snabbast hittills nu. Nu har du 0,7 upp till Folkesson. Så ni är väl femma nu då. Och de andra ligger ju jäkligt tätt alltså. De var, de var fyra bilar inom två sekunder där. Så det är ingen som har skena väg. Och du är värst. Ja det här ska vi äta upp. Ja brukar jag alltid säga. Varför ska du börja så dåligt jämför? Ja <hå>, jag vet inte. Äh, man är ju för ett att man inte testar mer. Alltså det här skulle man ju testa hemma. Och... Ja men man ska jobba också. Ja det är ju det. Ja bra. Ja, men nu är det roligt, va? Nu är det roligt igen. Du såg lite grinig ut igår, faktiskt. Ja, jag var grinig och jag ättade inte, men nu är, vi har justerat om lämparna. Plus att jag hade lite luft, en luftficka i centerdiffen. Och då blir bilen helt knäpp. Så, vi fick bort den i morse. Det är en helt annan bil att köra. Är det pappa som, som ser till att det blir ordning på torpet, eller? Ja, <laughs> nej. Det är han ser till att det inte är för jag måste jobba för mycket. <laughs> ja, det är bra. Hej då! Hägg, trea totalt på sträckan. Riktigt bra sträcktid ifrån en jagande Niklas Hägg som var dryga 30 sekunder efter eh, i sammordraget efter gårdagens körningar. Blomberg idag som är ute och tävlar en del internationellt. Nu för tiden hittar vi på sjunde plats på sträckan 8,9 efter Hägg. Ja, det är kul med, med Niklas där. Och sen tänker du på Patrik Åkerman, nu är det en nationell special så han har väl värre pulver. Men han, han åkte utan Diffan och, och vad hade han? Han hade ju någon 14-tid va? Uh, ja, ska kolla upp detta ja, det är, det är Patrik viktigt, Åkerman? Jo, 14-5. Ja visst, så är det Och det kom Koiv och Savela. Så nu är det väl... Vi har Ahlsdal först och sen hettar du till igen Då kommer ju leff och kompani Ja, stämmer bra det är Magnus Handriksson står fortfarande som bruten Då kom inte till omstart idag ska, vi ta, ska du repetera för en gammal man här nu Vad har vi har för ställning? Efter eller på sträckan? Nej, efter tycker vi tar nu på, på den här otrimmade va? Yes Rallyradio presenteras i samarbete med allabildelar.se. Begagnade bildelar till rätta priser. För efter fem körda sträckor i South Swedish Rally, otrimmat 4 vd, så är det Patrik Johansson som toppar 5,9 sekunder för Joakim Karlström. Rydholm har vi med på tredje platsen där 10,5 sekunder efter Johansson. Folkesson på fjärde platsen jagas av Hägg endast 0,7 sekunder bakom. Det var roligt. Och, kan du ta kanske och backa då till efterfirandet så tar vi får lite uppdatering på trimmat tvåhjulssrivet skrivet. för nu ramlar ju de snart in här. ja, Leif Pettersson leder där ledningen ner i 1,5 sekunder för Tobias Söderqvist. Johan Karlsson upp på eh Det platsen där Christian Johansson var på fjärde platsen. De emellan skiljer 2,9 sekunder. Vi tappade ju mycket tid på Mikkel Eriksson som går från tredje till nionde plats nästan en minut efter på sitt misstag där då. Mattis Olsson är i femma, jagar 27,3 sekunder bakom Leif. Och där vi kan säga om eh, grammarna i den här två klasserna också är att Leif Pettersson är åtta totalt eh, efter sträcka fyra. Eh, och eh, hans eh, konkurrent se, eh, Söderqvist är tio totalt. Sen har vi snabbaste juniorer, Pelle Vilén, Han är sextonde man totalt. Eh, och sen har vi Emil Bergqvist i den andra eh, klassen som är eh, 22 totalt. Sen har vi ju han eh, Mattias Ledin här som kommer i bakvattnet lite grann. Han är alltså totalt 1,3 sekunder efter Emil Bergvist. Eh, så att snabbaste är två bil där har vi en riktig kamp. Fast den ena åker långt fram i fältet och den andra lite längre bak i fältet. Och ja, det är intressant det här med fighter som faktiskt äger rum fast vi inte har koll på dem riktigt. Ja, eh, visst är det så. Eh, det är väl lite tråkigt då för Mattias del att han inte kom på det lite tidigare, att rally var hans grej. Eh, för då hade vi kunnat ha riktigt spännande fighter i Junior SM. För tre år sedan kunde han åka där. Ja. ja, så hade det blivit riktigt bra. Eh, men Ola, hojta till när du har första två vd-bil ja. ute på sträckan, så tar vi en liten andningspaus på 30-40 sekunder. Hej, det här är Carly David, get up. I don't know where the lights are taking us. The night is we, don't see the sun down. we don't waste no precious time. Now I'm four or five seconds from while and we got three more days till Friday. Hi, this is Rihanna. I'm trying to make. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se. Begagnade bildelar till rätta priser. Ska vi vill se vad det står på Tonys tidkort här. 5, 22, 6. Ja, det där, det där ser ju bra ut. Det är väl ungefär som Stugermå. Ja, men det är väl Ja, det måste vara. Men han, är... han åker bara på tur, säger han. Gör ni det också? Nej, vi åker på rutin. Hur var det med tändföljden? 13.42. 13.42. Du för du väntar ju nu, för nu kommer ju Söderqvist i örat på mig här. 5 22 sek, det skiljer alltså bara någon sekund nu. Han var ju vass på förra. <töpp> Söderqvist är 2.7 bakom. Han är 2.7 efter det på den här. Det här är en annan karaktär, eller hur Tony? Ja, det här är snabbare. Det, det andra var ju bökigare, men vilka vägar? Ola, du skulle ju vara med. Nej, ja, jag skulle nog inte det. Det är stora trän och stenar också. Ja, det finns ju det här. <töpp> Hej grabbar! 2,7 efter tar vi Ja, Ja, eh, drygger ut ledningen eh, mm. då till 4,2 så det är fortsatt tajt däremellan. Pratar vi med Kodre, vi Södryckes 5,25? Ja, det var ju ingen vidare. Det måste vara en 2,7 efter läppen ungefär. Nej då, det var inte bra. Nej, det var inte bra. Men han var tunn här. Sviktade han snabbt, så han är lite rädd då. Nej, det tog nog i så mycket risk. Att... Vad är hans sämsta sida? Ja, jag vet inte riktigt så där. Om det finns någon riktigt sämst eller? Ja, men dra ur sladden till micken där så kan du berätta för mig. Jaha. Nej då, men det, det går nog rätt bra nu. Det gör det. Ja. Det Är allt bra liksom? Är en sån så att allt är bra? Ja. Det, det ska vara lite sämre väg kanske. Då är det ännu bättre. Det är det ja. Och det ja. Snuset nu. Det här var tvåan det här. Idag. Jajamän. Åker åkte in nu? Nu åker jag in jag. Ja, nu åker jag in. Nej, ja, men med matchen är verkligen... Du har inte gett upp Nej. Nej. Aldrig i livet Nej. Mikkel Eriksson 3 på sträckan Är 1,1 sekunder Efter Söderqvist 5,26,4 ja. Han hade ju problem där på första i morse Med backning och grejer va ja. mm, tappa. Never give up 1,1 efter Söderqvist Läffe var sen tror jag 2,7 Före Söderqvist då, men då är du med i alla fall Inget... Blir han grinig eller hur är det ja, det är klart. Nu taggar vi till. Jag har ju bit upp, men vi får ju kämpa på. Alltså ja, så är det ju för alla. Det är bara det är bara inte ge sig. Nej, nej, så är det väl. Vi lite misstag på förra. men ja. Vi... Litet misstag, men det var ödesiget, för klockan gick jävligt fort där, va? Ja, det var inte så farligt, men vi fick inte i backen och sådär, så det tog lite tid. Ja, ja, det är jättekul. Vad glad man blir. Jag står i vägkanten bara och behöver publikhjälp. Och klockan går. Ja, så är det. Man kanske ska ha pengar och kasta ut. <laughs> Hej då. Christian Johansson in några. Tiondelar långsammare än Mikkel. 5,27 blåg tantsid. 0,6 efter Micke Eriksson. Ja, 4,4 efter Leif. Så fortsatt bra tempo. Ja. 0,6 efter Eriksson här nu, roa. 4,4 efter snabbaste Leif. Ja, vi får det inte att fungera. Men det kan man väl inte säga när man är en tiondel eller två efter någon. Jo, vi vill mer. Ja, man vill mer, ja. Vad är det han gör fel, eller gör du något fel, eller? Nej, vi åker på som gott det går, men alltså, vi får inte med oss Så är det. Ja, om du nu åker på transporten och pratar om det här nu då? Ja, men vad, vad säger du då till han? Ja, det är, vi diskuterar hur vi ska hitta lösningen på det hela, alltså vad vi ska göra. Är det det här med högre och lägre växel, är det ett, ett snack? Nej, men för det är lite småfladdar här och var sladdar ut lite, då är det ju tiondelar i varje sväng när vi sladdar ut lite för mycket. Inte hålla linjerna. Men pratar man inte då om att man ska ändra bilen också? Snäppa på stötdämparna och här grejer? Jo, det är det ju varje gång. Hittar ni rätt? Nej, tydligen inte. Men, men det känns bra ändå då? Det är bara... Ja, så är det. Ja, men ni är med i matchen, så jag tycker ni ska inte hänga så med huvudna. Nej, ja. Johan Karlsson, ny tredje tid Dryger ut tredje plats Ledningen då mot Christian Johansson eh, Med 1,1 sekunder Ja, tredje tid på sträckan här då Det är tätt mellan er här framme som du förstår Ja visst, visst. vad hade de före? Eh, vad sa vi Sebbe? Eh, eh, Leif snabbast på 22,6 22,6 på Leffe, så du ser du är under fyra där Ja precis En och halv efter bara Det är ett par sekunder för mycket ja, det kanske är. vill låka fort där. Ja, det vill du. Det vill vi. Vad är vad är hans du vad är hans svagaste sida? Mm. Nej, det har han väl inga va. Ja, jag frågar alla dem. säger säg du är av hjälmen, han hör inte. Han hör inte. Fråga inte nu. Gör det inte. Nej. Men du vet det vad det är. Vi har några grejer vi kan finlida på. <laughs> det är bra Hej då. Mm. Han hade ju hjälmen av så Johan hörde ingenting, men ah, det var några grejer, men... <laughs> Och så kommer den på Skåna med punkan. Ja, ah, ni har inte kört hela sträckan med det där i alla fall, det är ju helt enkelt. Ja. ja, det är det va, men jävligt tomt. Ja, ah, okej, okay. ja. Ja, han är tomt bakhjul Ja, ah, det var en millimeter från skrot, tror ja, jag. Hoppsan! Här, men... Ja, du ser ut framme som att du har varit rädd. Ja, ja du är rädd att ja, bli, men... Ja, ah, det är häftigt med rally. <laughs> det, var, det var Karlsson, det var kartläsaren i Skådan. Ah, han har inte åkt så länge men han fick en något annat, någonstans. Mattis Olsson, bra tid här då. En tiondel efter Christian, sjätte tid på sträckan. Bra, tack för det. Ja, 27 och 1. Har ja, det varit 27 blankt och då åker lika med Christian. Jag tror Läver är värst på 22 och 5. Okej Så det är bra Ja Nej men det, det är Christian vi ja, har det, framför oss men, så att, eh, men de Christian och där De är lite gnälliga där De håller på hela tiden Ja ah, vi får inte tillräckligt riktigt Och det, det är så och så Vi vet inte vad det är Och vi funderar Hur pratar ni? Nej men vi eh, Ja hur pratar vi? Nej men Gör du som Johan Johansson Sitter och spelar Candy Crush Saga På telefon på transporterna precis, precis Nej men det är liksom Bara öka på Det så jäkla nyttigt Det här Och det är ett långt rally Det är det, ja. Och stämningen verkar vara god här inne. Ja, absolut. Det är ljuvligt. Ja. Är det, men jag menar om du vill öka nu då här då, ja. ja, hur pratar ni om det liksom? Är det din sak? Är det bara ditt problem eller pratar ni båda om det? Nej, nej, nej, men han säger till mig om jag ska hålla i. Det är inte mer med det. Men gör du det då? Jag försöker. Ja, det, bra. <laughs> det var massivt det. Ja, oh, no. eh, Holmberg då 5.30,2 får inte riktigt till är inte den Holmberg vi känner igen bill, nu, sitter, bill bill nu sitter ratten fast va? Ja, skapligt, fast han går inte att vrida på Ja, det gör det 532, ja det hänger inte riktigt med, Leffe väster 22,5 Ja, vi får inte till den där riktiga känslan, jag vet inte vad det är riktigt Det är inte så bestämt som det brukar vara Det, det har varit uppehåll också ja och i och för sig men vi åkte till Gotland för 14 dagar sedan Där var det jävligt bestämt kan jag säga Ja men då, då är det ju Han pratar i gotländska så det kan jag ha sina förklaringar Ja kanske vi skulle byta dialekt Ja Patrik Flodim då 5-29,8 7-tid eh, i klassen 7,2 efter Leif. Här kommer Patrik. Nu ska vi se hur det är med bakaxlar och grejer. Ja. Då, då ska vi se. Vad hade du på tidkortet där? 29. 29.8, ja. Ja, du, du, ja du, slog, du slog faktiskt den här lilla Suzuken nu. Men det är när du slog. Jaha. Hur mycket var jag eh, Ja, de åkte... Leffe var värst på 22. Och sen var Söderkvist hade någonting på 24-25. Och vi hade 20... 29. Så att du, du får nog fan öva lite. Ja, jag måste hem och öva <gör> på. Vad var det som hände igår då? Det var drivaxeln som gick sönder. Men vi fick tag i en sån på servicen. Så det var lite bra. Här hittar man väl på skroten grej till va? Ja, det gör man ju. Så det är ju perfekt. <gör> ja, det var härligt att åka i alla fall. För ja. Men egentligen har du ju ingen poäng att göra nu. Nej, men det är bara att det är roligt att åka. Och sen liksom, det är många som står och vever på en också. Så att det, är, det är roligt att vara med och köra. Och... Det är många som tror jag uppskattar när vi kör så att det är kul att köra liksom. Du har fattat det? Ja. Bra. Det är bra, det bra. gillar vi. Ja. Tack för det. Fortsätt nu grabbar. Yes. Joakim Kristiansson i den åttonde tid. En tiondel efter Patrik Flodin. Ja, en tiondel efter Patrik Flodin. Det, det är inte dåligt va? Nej, det känns som ett bra. Ja, vad är det ett nybygge? Ja, det är det. Här. Är det den tolfte byggda Toyotan då, sån här, eller? Jag håller faktiskt inte räkningen, men det har byggt sammanhanget, ja. Ja, det var ju tio, och sen var det en till och en till. Ja, men det är väl någon sån här typ. Ja. ja, det ser ju fint ut det här. Varför handlar man en sån här bil? Jag den är ju rätt så gammal, och sen åker den SM. Ja, gå på. Har det inte funnits någon nöja att bygga på det, men nu kanske det blir lite ändring. Ja, det får vi hoppas, va, att det händer lite. Ja, men nu har ju du den här, så den får inte sjunka i värde. Ja. <laughs> men det är bara, jag man kan inte bara bygga på en sån år gammal bil. Nej, kanske inte. Ja, varför inte? Det är väl kul där med. Jag menar, Patrik Frodin. Hur gammal är den? Den är ju några till, ja. ja bra. Lycka till. Ha en kul dag. Och så kommer in en Volvo till. Ja, eh, Nej, nu ska vi se. Du har Patrik Frodin. Johansson. Mm. Vad har ni på tidkortet? Patrik hade 29. 31 4. Ja, det är två sekunder efter Patrik Flodin och så ser så det sånt jävla tjat om honom jämt och hur bra han åker. Ja, det gör han ju. De borde ju titta på dig. Ja, visst fan, det gör de ju. Det är gott om folk är ute och tittar. Det är skithäftigt. Ja, jag tror folket. de vill ju men, ha bakhus men, men vi måste ju slå Patrik någon gång med. <skratt> har du gjort det på någon sträcka? Nej. Jo, igår tror jag. Nej. Ja, där har han bröt. Ja, <skratt> Men det är skönt han är med i alla fall. Ja, det tycker vi också. Jag ja, ja, men. Och sen sådana här. Ja, ja. Stefan Hannela då i sin väldigt snygga VW Golf 5.31,6 är 0,2 sekunder efter Hans Johansson. Nu pratar jag med Bittparin. Vad sa eh, Hannela. Hannela. är 0,2 efter Hans Johansson på sträckan. Rätt så bra tid. Ja, häftigt. Ja, 0,2 efter Hasse Johansson här i Volvon. Och han var bara två sekunder efter Patrik Prodino och den har vi pratat så mycket om det. Jaha, då låter det som en halvskap i tiden. Ja, det är det ju. De bästa åker ju naturligtvis. De är nere på och 22,5 ungefär. Så jag vet inte. Hur tror du de bär sig åt? Jag vet inte. De har väl hittat gasen då? Ja, jag tror inte det är bara det. Det måste vara mycket annat. Och sen har vi Christian Johansson. Ja, då är han en tre sekunder efter och han förstår inte. Han är inte nöjd och han får inte med sig farten och allt. Vad säger du då? Ja, det är väl samma sak där då. Men det finns mer att hämta. Så vi ökar lite mer idag i alla fall. Men hur pratar de om det? Liksom öka, säger man. Hur fan gör man när man ökar? Då slutar man tveka. Det är där det sitter? Ja, gemensam. Jag ska ge fan i bromsen. Ja, men broms är fan viktigt också i rally, eller hur? Absolut, på rätt ställe så. Lycka till och öka. Tack. Eh, Ola Axelsson då. Fyra i SM-sammandraget i första sträckan. Tolva på sträckan. Eh, ja, de är rätt så nära för då. 9,6 sekunder efter. Ja, det är ju en bit den här sträckan. Du vet, den är ju nästan en mil tror jag. Det är, den är, den är lite längd på. De har ju kört rally i fem och en halv minut. Ja. Mm, som, sagt... som har passerat, han, han åkte förbi henne med sin gula Volvo och uh, nu börjar jag komma in lite udda bilar jag kan inte tänka mig att de här kan hänga med va? Nej, inte, inte riktigt i den absoluta toppen men Olaf ska jag dra uh, som det ligger i trimma 2 v efter fem körda sträckor? Det tycker jag du ska göra sen uh, blir jag kvar här stund mm. för jag tänkte att jag skulle... Att vi skulle ta Ledin här, jag tycker att ja. han är värdig. Absolut. Ledin ska vi ta, jag drar ställningen som den är efter fem körda sträckor. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bildelar till rätta priser. Det är ju så att Leif Pettersson drygar ut sin ledning nu. 4,2 sekunder för Tobias Söderqvist, Johan Karlsson sträcker också ut sin ledning på tredje platsen där de mot Christian Johansson 3,8 sekunder skiljer de emellan Mattias Olsson jagar på bra på femteplatsen och sedan följer Johan Holmberg Jonas Åkesson, Joakim Kristiansson rundar av topp åtta i den klassen. Vi väntar då på bland annat Mattias Ludin som kör jättesnabbt Är 1,3 sekunder totalt efter Emil Bergqvist, vilken grym prestation. Ja, och det är ju riktigt roligt att man har så här täta fighter också mellan två förare som vill fightas mot varandra men ligger lite långt ifrån varandra rent tidsmässigt på vägen så att säga, alltså i startfältet. Vi kommer ha två sträckor nu som kommer vara väldigt tajta. De startade bara med en 18 minuters mellanrum ungefär. Så att vi kommer att få väldigt mycket att ta in här nu när rallyt går vidare efter en kort service på 20 minuter. Sen kör vi de här två sträckorna och sen har vi ett lunchuppehåll lite senare sen. Nu är det ju så, äh, äh, Micke, att, att äh, nu stannar jag till din här. Så det är inte säkert mm. att jag hinner att hänga på. Du vet ju att sucka kabben. Max 90 ja. där, så det tar en stund ja. innan jag är framme. Men Per ja. håller säkert låda och ni ser ja. ju alla tiderna på, på datorn. Jag tänkte på det här med, med du, du sa om äh, det här med rally att åka olika ställen i startfältet. Ändå är det ju så med rally att man kör en och en. Mm. så att om man bara väntar lite av tålamod så får man ju sina konkurrenters tider och kan jämföra mm. och i mål kan man definitivt göra det så att jag tycker inte att Lidin ska hänga för mycket med huvudet för att vi uppmärksammar honom och folk vet att han åker jättefort så att nu stannar jag här för jag vill lyssna med honom och Erik hur det går och det är lite spännande när han ligger så nära Emil faktiskt. Ja det är ju Det är ju det som är roligt också med rally-sporten då, att man kan ha de här fighterna trots att eh, det skiljer eh, sån tid emellan. Eh, och jag tror också att Ledin och berkvist faktiskt taggas av det där. Och det är kanske mer så att eh, Bergqvist blir mer orolig, för han vet att han kommer ju mycket längre bort. Och innan jag får reda på vilken han tid han hade så har jag redan åkt en, en halv sträcka. Eh, så att, eh, mm Mm. Det måste ju också vara glädjande för dig mycket som håller i den här landskampen vi ska ha mot Norge ja. senare under året och Bergqvist och Ledin är väl givna namn i r 2 landslaget. Ja, r 2 gänget är ju spikat där och det är ju så som de farten de har nu så är det så inte faktiskt. Eh, måste jag säga det är, är Adilsson, det är Bergqvist, det är Ledin, det är Thorin och det är Jakob Johansson. Eh. Så ja, den resultat listan Tittar jag gärna på Några hintar om Fyra vd Ja, absolut, Olin och Friberg mm. Mm. Ingen tideman Jo då, ja. tillfrågan Men han styrs av en viss tjeckiskt Bilmärke just nu så. Ja, eh. Vi får kolla där lite mm. Sämre problem kan man ha Ja, ja precis, exakt <hör> Janne Kristiansson har vi fått in på eh, en av de första tiderna över nio eh, minuter i den här klassen. 9.03,2. Hans tid. Nej, det är fel sträcka. <hör> Där. Eh, 5.48 blankt. Eh, ja, då är han en bit efter de snabbaste och så kommer vi ihåg igår när vi gav honom en drömtid på ss 3 och han blev <laughs> ja. jätte, jätteglad. Hoppas han inte tog för illa upp på det. Nej, han förstod nog att vi hade fått fel tid på något här. Ja, ja. Eh, jag pratade nyss med han här. Du, vi alltså, hörde ja, jag fick i alla fall bli glad ett tag. <laughs> Eh, Sebbe, jag gör så att jag går ut för nu kommer en massa bilar in på service ja. så här så tar jag lite bilder till vår mm. Facebookgrupp va? Du klarar ju det här galant själv, ja, ja, ja. så kan jag vara tyst lite till. Ja, ja. drick lite mer te det, ja. det är ju något för dig. Ja. Och Per han återkommer när han är borta på sträckan. Ja, så, fixar eh, så då väntar vi så på Mattias Ledin. Eh, vi har några eh, trimmande sina bilar kvar, bland annat våran eh, tyska Vock med Sigfrid Meier. Honom får du prata med Ola. Det tror du. Han har han redan passerat? Ja. Nej? Det nej, inte det, nej det tror jag inte. För Jag tror det är Andreas Axelsson som Grinslöf med sin blåa golf som kommer här bak. Ja det är det. Ja, vi kan gott, jag tycker gott att vi kan prata med Andreas också. Ja absolut. Andreas, hur länge har du åkt med den här golfen? Ja, ett och ett halvt år ungefär. Och inte lärt dig att flytta reservhjulet. Ja. Kan du inte ha det bak Nej, vad ska jag ha det tycker du Längre fram Längre fram Ja, du sladdar för mycket nu, har du inte författat det Nej, nu har jag precis börjat sladda, vet du, det är jätteroligt Ja, precis <laughs> Nej, men det ska du göra, flytta fram det där. Du har ju för stort och tanken är i vägen och alltihopa Det säger vi, det ligger bara Ta ut och prova så ska du se vilken jävla skillnad det blir, jag lovar Ja, då kör jag över för fort Nej, det tror jag inte, ja, nu åker du här bak Så att du kan ju inte åka så särskilt fort nu ja. Så är det ju Varför är du med här? Ja, för jag tycker det är roligt Är det ja, det är jättekul. Och mycket mil. Ja, det är utredning. Ja, då blir du bättre. Så är det. Ja, jag tror att du grejer det. Men då kan man flytta reservhjulet. Tack för det, Olof. Ola ger många tips till våra chaufförer. Antingen så har de reservhjulet för långt bak eller så har de för stänklappar. Mm, ja. Ja, nej, men man måste ju dela med sig. Jag har ju för fan och och framgjusgivit hela mitt liv. Och att åka med för tungt längst bak, det är inte bra det är, baken hänger kvar och det blir långa sladdar. Så är det. I racing är det annorlunda där man har bättre fäste och sådär. Där tror jag de sätter batterier och sånt bak. och eh, Sådär. Men sen får de ta det som de vill. Jag gör ju det. De skiter ju i vad jag säger i alla fall. Ja, det ligger en viss dignitet i dina ord. Ja, något har jag ju lärt mig. Vad man inte ska göra i alla fall med åren. Men sen är det ju så att tekniken går ju framåt och Väghållningen utvecklas ju på annat sätt också så att förutsättningarna ändras ju naturligtvis. Jag menar, för om du krökte bakaxeln och den gick lite på tvären då så <hör> tog man sjutton snyckel och lossade ratten och flyttade den lite grann så den så rakt så gick det ju bra igen. Ja, nej, tekniken har väl gått lite framåt och eh, vårt 5 projekt eh, Mitsubishi, som vi har här är väl eh, ett bra bevis på det? Ja, och man ser hur fort de, de går. En 1600 emot, emot Axelssons två liters. Det är nog skillnad på motor där. Men, nu nu har du våran tyska vän i mål här Sigfrid Sigfrid Meier. 6,18,1. Är 55 sekunder efter. Bra gjort det en Volvo Original. Ja, vi ska se om uh, han kommer fram. Det ser, ser faktiskt ut lite som Kristianssons bilen här med standard. A, fram AIC Undrar vad det är för region. Jag vet ju att HH är hans av staten Hamburg. Nu ska jag berätta för er något annat sen om tyska nummerskyltar. Hej. Hello. How are you? I'm fine. Why, why are you here with the book? <laughs> Because it's so fantastic on this marvelous roads. And you have been here before many times. Yes, I enjoyed to drive here. <laughs> yeah, it means that that you are much quicker in Germany. I don't know, I uh, don't drive there. so much. You don't? No, I don't do. I guess you have a summer house here in Sweden somewhere. In Småland. No, I don't have. You don't have. It. And you only go to Sweden? You only for already driving. We come here. Ja, yeah. okej. Okay. Uh, keep on and enjoy. We do it. Fan, is there not even a summerstuga Ja. Nee, ik koele som du, kanske. Ja. Du, eh... Uh, Fan, du är efter, ja det kanske inte är länge, du är efter en tysk i en VOK. Ja, vi bröt ju igår så jag har fått att om idag för vi drog en på sträcka två. Ja, men det, må, det måste ju vara bittert att åka bakom och dammar mycket. Nej, inte ännu men det blev väl senare. <laughs> ja, det kanske det blir ja. ja, men nu har vi i alla fall fått förklara varför du åker bakom här. Ja, men Hur är det? Är det för mycket hästar i de här drivaxlar? Det har vi haft tre stycken brott nu igår då, på de här Volvona. Ja, antagligen. Så vi får fixa till så de blir bättre. Ja, det är inga sådana är Atlas-axlar som de har på Fordarna inte. Det, det här är standard. men det är det. Ja, då blir det lite så. Jajamän. Men man hittar grejerna också. Ja, precis. Det <laughs> är på skroten. Ja, där hittar man mycket. <laughs> Bra, fortsätt ha kul. Okay. Tack. Bengtsson och Lika Svensson var det där. Det blåa Volvo. Och då börjar vi närma oss Mattias Ludin då. Du har bara en bil kvar i det trimmade fältet, start nummer 78 som du borde haft inne faktiskt Robin Wallon Nej, den gula, Nej, vi har inte sett någon gul bil, en, eh, jag tror inte jag missar det. Nu ska vi se, här kommer en... här kommer Mattis du är först här nu då ja. i grupp 1 ja, du är först i grupp 1 i lilla otrimmade Nej, jag, jag är trimmat jag två sista milen. Är det här? Är du trimmad? Ja, du har tagit bort damasken på växelsbakken där. Ja, precis. Det är väl ungefär det va? Ja, det är lite mer gjort. Vad har du gjort då? Ja, det vet jag. Det är etanol och ja, jag vet inte alls. Det är inte jag som uh, har byggt bilen. Nej, du har bara köpt den och vet knappt vad det är. Nej, precis. Och så hävde du ute åker Ja, jag var tvungen att prova lite. Ja, men det är häftigt va? När det, när det är nära hemma. Ja, det är det. Vad tycker du så här långt då? Ja nu hade vi lite otur, vi måste in på service och byta lite grejer för han ligger i mottäcket. Ja just det, och de brukar vara lite små i skärmarna i framme. Ja precis. Eller har du för stora däck alltså? Ja det är nog för små skärmar. Du har i alla fall det på rätt plats kan jag säga. Ja det byter redan. Ja men det ligger på rätt plats. Ja ja, ja precis. Ja det är bra, hej! Ja, då byter vi blad över till den lilla lilla klassen, otrimmat, 2V. är bara tre startande här idag. Men Mattias Ledin som sagt är inblandad i kamp med vår fabriksförare Emil Bergqvist. Om vem som ska åka ifrån Karlskrona med titeln snabbaste R2-chaufför. Det är 1,3 sekunder som skiljer dem åt inför den här sträckan till Bergqvist. Fördel då och vi ska titta till vad Bergkvist hade för tid här. han körde på 5:29,4 så att det är tiden att slå då när vi väntar in Mattias Ledin och Ola. Är det ett litet uppehåll mellan de här två klasserna? Det hoppas jag verkligen. För det är ingen Ledin här nämligen. Nej, då hoppas vi att det arrangören lagt in ett Mindre mellanrum där då för Mattias del. Jag vet ju även att ja. Mattias under vintertävlingarna ville ha någon extra minut till bilarna framför så att han inte skulle komma ikapp dem. Ja, det, det är väl du, Det kommer en gul Volvo nu först. Det är alltså, då är det, måste ju det vara val Precis. Ja, vi får höra här. Det var en lucka till han kom i alla fall. Jag vet inte vad han har gjort. Då. Vad har han för tid? Han har, har han dålig tid eller? Ska jag kolla upp detta? Eh, ja, Robin Wallon, 11 minuter efter på sträckan. Ja, och han bara åkte förbi här så. Han blir ju sent på, även på transporten på det viset. Eh, men ja, Mattias det var Ledin väntar vi på då. Ingen Mattias Ledin har vi... Se till i spåret ännu. Hoppas det inte ha hänt någonting för hans del. Mattias som körde grymt bra var på väg, eller är på väg mot sin tredje raka seger i klassen. Ska vi se om jag får någon information här. På Facebook-sidan brukar du ramla upp rätt så fort faktiskt på Alli-radions Facebook-sida. Jag får info om att han har startat på sträckan. Fem minuter sedan var det. Så att han... En minut sen, en minut sedan, då har vi då några vi minuter då, då tills vi, vi får honom, det våra vänner på resultatservice som ger oss snabb information och resultaten och får vi ofta före bilarna ens passerat mållinjen. Ja det är grymt, ja Nej, men då är det bara att vi ger oss i för har jag stått kvar så här länge så kan jag ju lika gärna stå till 100 säkra. Ja, bra, bra. Då väntar vi som sagt på Mattias Ledin sen så har vi ett kortare uppehåll innan vi, nu, hör nu med vi har med oss Per Johansson. Det det uh, i från SS kan be reached Per Johansson kan inte bli reached at the moment. Nej. Nej. Ni får försöka igen om en liten stund. Mm. Ja, han bad oss ringa honom, men sen svarade han inte. Och jag har lyckats starta Lillbilen här med startkablar och batteri under tiden, så jag har stökat på Och Det är bra att jag fick en liten lucka. Då ska vi se. Där nere sitter motorn. Han gått, just det fint. Han har Och ah, damm igen nu. britt med ställde han igår, men det är lika dammigt. Det är inget bra att stå här med TK på grus. Nu, Ledin, vill vi se att du kommer. Det är tomt än. Ja, vet att han hade några minuters start mellan de där från sista trimmade bil. Då. Startade väl för en 3-4 minuter sedan på sträckan. Bör inte ha så mycket kvar att avverka innan vi kan få in en tid på ledande Mattias Ledin. Nej, Ja, lite spännande. Vad har vi sen? Jo, per ska... Det är bra, då får ni med alla från början där i alla fall på sexan nu då. Ja, eh, eh, hans sträcka Kruvehall startar eh, om dryga tio minuter. Ja, då, så, då hinner ni ju faktiskt... Så kan ju ni gå och äta pizza eller vad är det ni brukar göra? Mm. Ja, nej, det, det, det blir nyttigare mat nu när Järven inte är här. Det blir väl Det finns ju, det finns ju en grill utanför det. var Var inte barbecue där. Det är ni ändå med? Jo, det, det blir väl kanske något salladsblad på hamburgaren. Det där hade ju inte varit om Järven varit med. Nej, det vet jag. Jag vet inte vad han håller på med. Ja, men det här är ju det här är fan oroande tycker jag. Klockan går sakta. Klockan är tolv nu. Precis. Han mm. borde vara här klockan är tolv. Jo, det här med skylt tyska nummerskyltar. Det är så att om ni tittar när ni i Tyskland. att Ungefär var fjärde bil har ett väldigt lätt nummer att komma ihåg. Står det står ofta någon HH oh, oh, 777 Eller något sådär. 47 eller 37 Eller 1234 Eller, eller 99-97. Det var inget lätt. 99, 99 Och det beror på att du betalar fem euro. Så får du gå in och välja nummer. De här bokstäverna de är ju bundna till vilken region eller stad du är från. Men det kostar alltså väldigt lite för att få leta på sig ett ledigt nummer som kan vara lite roligare eller lite lättare att komma ihåg. Har du lärt dig det? Ja, Mattias Ledin då in 526,3. Det är 3,1 sekunder snabbare än Emil Bergqvist, vilket innebär att Mattias Ledin, snabbaste är 2 bil i tävlingen. Jag kan säga det så här mycket, Sebbe, att när du sa det så fanns inte Mattias Ledin i TK. Nej, Hajar du vad snabbt så snabbt kommer. går det. Mm. Då leder han alltså R2 med ett par sekunder nu. Ja, det borde väl bli två sekunder någonting till din fördel så att kampen då om bästa är två bil mellan Emil och Mattias kommer fortsätta ända in på målsnöret i eftermiddag. Ja, jag ska ta och prata med Erik Lindqvist som åker med istället här nu för de har åkt en liten bit och tagit av sig nu ifrån. Ja, här står vi i alla fall och väntar. Klockan är tolv och vi börjar bli oroliga för det var en jävla lucka innan ni kom kan jag säga. Ni hade då ingen damm i vägen. Nej, något måste bli nästan att så det blev en skicke bra. Kanon alltså, ja smart. Så det här ska du utnyttja nu naturligtvis. Då kan jag gratulera er så att då har ni gått förbi Emil Bergqvist för ni är om en tre, drygt tre sekunder här nu. Så nu leder ni r två. Um, Förklara nu, hur, vad är det för skillnad att åka här bak tror du mot där han åker? Han åker ju inte först i alla fall. Ja, det är svårt att säga faktiskt, men hur är vägen då? Ja, nu håller rätt bra. Det är, inte, det är inga problem alls. Det är inte det. Lite rullgrus, det ligger där, där man inte ska åka. Ja, för typ hålla på det? Ja, just det. Har ja, de flyttat alla härnbalar tror du? Nej, inte vad jag såg i alla fall. Ja, de var det här. Ja, det går kanon det här och det pratas mycket och rally kör man en i taget. Så egentligen spelar det ingen roll för när ni kommer i mål så summerar vi resultatet. Det tycker jag ni ska tänka på och hålla humöret uppe. Bra. Lycka till nu. Ja, imponerande kört av Mattias Lundin upp i ledning eh, i R2 totalt om man jämför då JSM och eh, O2VD. Vi tackar väl dig då Ola för dina insatser på SS5. Nu drar jag. Hej då. Hej då. Rallyradion tar ett kortare uppehåll Vi har alldeles strax med oss Per Johansson Från målet på SS6 Men tills dess får ni nöja er med lite musik Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bildelar till rätta priser Hej, detta är Ramona Karlsson Och du lyssnar på Rallyradion Du satte i mitten och jag har satt dig i mitten här med papper också. Välkommen hit. Det är väldigt roligt att du är med. Du tävlar inte så mycket här hemma i Sverige längre. Nej, precis. Vi har förra året åkt vi tävling i Tyskland och nu är vi ute och åker junior EM. Då. Så att det känns riktigt bra att kunna vara här och åka i Karlskrona då. Så att, det känns bra. Ja, och det går riktigt bra för dig. Ja. Det... Jag är inte helt säker på att alla här vet. Nej, vi har fått en väldigt bra start på säsongen har vi fått i junior-EM då vi så att det har gått väldigt över förväntan. Men eh, väldigt mycket bra folk runt omkring med ny kartläsare nu och det funkar riktigt bra. Emil, du har använt dig i junior här. Ja, precis. Ja, seglar in som favorit? Ja, så är det väl. Det kommer ju att bli... Jag vet inte hur många vi är i klassen just nu men det är väldigt många bilar i vår klass och mycket bra chaufförer så att det kommer bli oerhört tufft. Det gäller att sköta sig bara som vi gör ute i Europa med alla förberedelser och så, så det blir ingen barnlek det här. Kommer du att nöja dig med en seger i blandliga Det är ju ett mål absolut, det kommer bli, bli tufft men kan vi vara på pallen så är vi jättenöjda i det här sällskapet så att det gäller att inte ligga på latsidan. Hur mycket kommer du att jämföra med trimmat tågjustrivet senare då? Jag kommer nog jämföra. Visst, det är, det är svårt med... Vi har ju lite motorsvagare bil och så, men... Det är klart att vi kommer att titta på dem. På svänger lite mer så har vi nog, nog lite mer chans mot dem i varje fall. Som du ska göra här då. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bildelar till rätta priser. Det är vattenpumpen, gör här i Rallyradion. En låt helt tillägnad Robin Friberg ja. som sitter ute på sträckan och drömmer om en ny vattenpump. Nej, Jag träffar honom faktiskt här på service. Han har tagit sin hit i alla fall och det är bara vattenpumpen. Han var ungefär så här nedstämd som låten var här. Alltså, han sitter inte på en värkstavla i händerna på reparatören. Men ja, vattenpumpen var det i alla fall. Eh, per har ju lite tekniska problem. Ja. ja eh, eh, ska vi ringa upp honom på en vanlig telefonfråga? Ska vi göra det? Ja, eh, ja. jag får bara ta fram, eller om han skickar i ja, chatten vi, där ett telefonnummer. Ja. Vi kan ringa så. Eh, gör vi det? Mm. Eh, Så ska vi nog få tag på Per alldeles strax. Ja. Vi har börjat plocka in ekipagen på SS6. Det är Viktor Karlsson som har satt snabbaste tider ute före Erik Karlström. Mm. Eh, och, eh, ska vi se, Viktors tid 4.51 blankt. Viktor är för Erik med 6,2 sekunder. Anton Eriksson fyller på där 7,7 sekunder efter... Jag är också Gunnar jansson då som premiär kör sin nya festa i SM 31,5 sekunder efter. Ska vi se om Mikkel lyckas lösa det här inmatningen av numret. Vi kunde, vi kunde sagt numret högt så att alla lyssnare mm, fick ja, ta del av det också. Precis så kan alla ringa till Per sen. Ska vi se. Ja, det är inget som vi behöver ägna oss åt då. Sebastian Johansson, ny bästa tid där ute. 4.49,5 slår Viktor då med 1,2 sekunder. Och ja, man kan inte annat än imponeras av Viktor Karlssons framfart i den här R2-fiestan. Han 12 Volvo original hela karriären fram tills det här. Byter framgjusdrift mot bakgjusdrift. Och ja... Det går riktigt bra. Viktor som börjar blandas i toppen i GSM här. Robert Skolander kommer in på ytterligare en ny bästa tid då Robert som rullade igår men fick ordning på bilen under natten slår Sebastians tid med en sekund. Sen så väntar vi ju då med spänning på bland annat Telhagen som satt riktigt bra tid här. Under fem ja. Nu har vi Per med Hejsan, oss per. Rakt ut i eten Petit. Ja vi har precis pratat tider här Av de junior Killarna och tjejerna som har Kommit in på sträckan Där du står Just det. Ja vi har precis fått Skolander har passerat här Ja på snabbaste tid 4.48 Det ser fortfarande lika ut som tidigare bilen så, så här kommer kom en bil på varningstänker ska se här. Vad inne det... var varningstänker Sverige ja, vad Ja det var det var det var det var det var det det var det var det var Fredrik som sätter bästa tid på sträckan. 4.46,4. 2,4 för Märkets kollegan Skolander. Härligt, hur har ni det i studion, folk? Vi har det fantastiskt bra. Vi körde precis där vattenpumpen järd med galenskapen Aftershave. Oj, Oj Du Sebbe, om det går, om tungt. kan du höja signalen till mig? Jag hör så jäkla dåligt av er. Eh, ja, det kan jag väl göra. Eh, Undrar undra vilken ratt som är din. Jag vrider på båda. Eh, Blir det något högre när du gör så här? Nej, äh, inte ett lugnt skillnad. Jag, eh, då, då, det var det, då var det Ola det som en, fick jättehögt göra nu. Det här då? Det är, är det bättre? Mellan, det är mycket bättre. Det är på Jag bara hade lite klart att veta på med den där dyrt. annars har vi tråkat gyren igen jag kämpar när han får vara något annat båda gör det nu det Ja. Jag inte, jag jag ja. Jakob och lite. har så skruvat det. Ja, är med och och eh, skruva så att det, det borde ju bli ordning på de där grejerna. Ja, eh, Jakobs tid på sträckan 4:49,8 eh, prickar Skolanders tid på 10 delen. Eh, nej, han prickar en sekund efter precis menar jag. En sekund efter Skålander, 3,4 efter Fredrik Jansson som verkar få till en riktigt bra sträcka. Ja, och Telehagen gör ett stopp här. Nu ska vi se. Han gasade på ganska ordentligt. Kan vi nog få se om det är någonting som har hänt. Eh, Telehagen in på en tredje tid, 3,2 efter Fredrik Jansson. Någonting har hänt höger bak. Han känner på bilen om det men det ser inte faktiskt ut. Ja, ja, vi kikar på höger sida på men hjulen ser ut att sitta bra, det är luft i julen och så vidare men någonting är det. Jag tror att att den som någonting har tagit emot. Det är korta nu. Du får, gärna, ja, du, får gärna, du får gärna återge vad föraren säger. Vi har lite svårt att höra det. Ja, han sprang, han sprang fyra meter ifrån mig. Så att det, ja, han var ju av och den i en vänster två och är under och känner på bilen. Det är faktiskt full luft i däcken och det, bilen ser intakt ut. Men det har varit någonting under till. Det är, som sagt, det är en jättekort transportbil när vi använder SS7. Ja, och tiden, på Telehagen är den 4,49,6. Den fjärde tiden så här långt 3,2 efter Jansson. Och teorin in på, 3, 2, en... teorin in på andra tid 0,2 sekunder efter Jansson. Mm. Och teorin ligger också under bilen här och kikar. Kan det, kan det vara, och det är också på högersidan så kan det vara den här som vi ska se när Marcus kommer fram. Om det om Det kan vara samma rörelse som att ska här också. Ja, är det så att stenarna ska börja skörda offer i Karlskrona? Ja, det kan man fråga sig. Vi får in Adelsson på ny bästa tid hela 7,1 före Fredrik Jonsson. Oj, eh, har du varit emot? Tackar. Ja, det är ja, Det var någon en för två som tre har pratade om. Samma säng. Nej, det var någon en hög fyra rätt. Hur det känns det så här då också? Du Då får jag köra i mitt egna tempo och jag får det. Ja, då fortsätter du med det. Ja, det gör vi. Gick det fram, det? Ja. Adelsson då, hela 7,1 för övriga konkurrenter på sträckan. Det är 17,1 var jag på tillägg. 7,1 blir bättre än någon av dem vi har tagit fram hit. Jag måste säga att mina mekanikerna på förrigt, de skytter skjävlarna på bilen och justera skytterar om den precis som vi vill haven och Och har 20 minuter, jag på 40 minuter. De är så jag kan inte ha bättre glömma bort dem. Är det det, eller är det mentalt? Berätta. Alltså, jag är alltid justeringar in en bil, det gör ju mentalt. Om man inte känner sånt som vi ska med något, då måste man göra en förändring. Det går inte bara att att vi ska köra bättre, utan det finns inget litet också. litet litet litet litet litet och psykologer. Där. Absolut. Ja, litet litet litet inte Ja, litet är en tiondel efter litet ja, zijn is een op derde en tien voor de ja, ja, dat is een bij de eerste etappe, een ja, det versie bravo voor die daar. we dat u de ritmen het was was een heel korte ritin dat u de kort maar althans een heel goede ja. het is schuin zo'n etappe nu is het best spannend en het is een kul ja, het is een koude ja, väldigt kul att gå in. Det också, samma som igår. Det blev varsomt att utfölja det blir nu. Ja, det är inte förutsättning. Riktigt sköna kille. Och vi pratar ju alltså om 1.7 som till stora delar är samma som två från gårdagen Men Bergqvist fortsätter imponera. 0,5 sekunder för persååkande Mattias Adelsson. Ja, men ändå bra. mycket jämnare än vad vi har sett tidigare. Vi ska kolla om de, om de åker fullt eller hur utställningen är i bilen. Ja, så är är ni fortsatt snabbast en halv före eh, Mathias nu. Och, ja, det gick väl helt okej vid i äh, Hon och vänster där äh, driv ut vissa ingång igen. Ja, äh, äh, det gick fortfarande också. Vad är, hur är tankarna nu? Du leder ju din klass ganska överlägt. Äh, hur tänker du på eftermiddagen? Nej, äh, men det är bara att fortsätta köra samma temm. Jag menar... Jag kommer försöka pusha på för det är så vi får köra det till EM och det är att det är en åklart i EMÖ eller något åklart. Vi kör på nu bara. Bra träning. Ja det är jättebra. Ja fokuserade samanke Emil Bergqvist och Joachim Sjöberg. En gång skitkul att se dem här i sin riktigt häftigt, riktigt snygg r två på ladan. Eh ska jag göra så att jag summerar GSM efter sex stycken körda specialstreckor. Den det klassen alltså. ja, jag tror det är ett ja från Pern Hannetist. Ja. Så... ja. Nej nej jag, jag, lyssnar. Ja, jag lyssnar. Ja ja. Ja, men då tar jag och summerar GSM otrimmat. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se. Bästa är bildelar till rätta priser. Emil Bergqvist leder JSM otrimmat efter sex körda specialsträckor. 23,9 sekunder för Syndre Furuset. Mattias Adelsson på tredje platsen 37,6 sekunder bakom och Marcus Theorin på en fjärde 53,6 sekunder efter. Och endast 0,3 sekunder bakom Theorin där jagar Telehagen. Så det, så det ser ut. JSM-klass 1 otrimmat. När vi byter blad och går över till den trimmade klassen, Alexander Pettersson i mål 5 Ja, de passerade alldeles alldeles bakom mig här. Det är otroligt bra väder ute. Det är de här 10-11 graderna som de pratar om det, det kan vi glömma för det är varmare ute. Och det, jag tänker på det det är en diniklas hägg som åker på sina mjuka bäck och ja, jag vet inte om det kommer att bli bra här att eftermiddagen. Han, han har ställt om bilen också, som var riktigt nöjd på förmiddagen här. Så att det, det kanske är en inställning på bilen som kompenserar däckarna De kanske var vara sopslut när tävlingen är över helt enkelt. Ja, och som får till det där, för ja, det är få killar som kan göra sådana idiotkider som, som häggen i den bilen. Mm. Och för tio minuter sedan så startade SS7. Så att fullsmockat schema för förarna och ja, likväl för oss i Rallyradion denna lördag. Ola Strömberg är väl på väg dit om suckarkabben håller hela vägen. Det är ju ett rally i sig, den här, <här> ja, Suzuki. Han har redan varit på service två gånger. Men... Tejpan lite, silvertejpan. Mm. Världens bästa vän Det är det som gör det Pontus Berglund Inne på en tid Som lyder 5 7,1 För Alexander Pettersson Ja Ska prata med med Pontus Kommer fram här Ja ska vi se om han, han är lite sugen på att åka iväg Går det allt på? Ja Jag är på den dagen Så att Ja Och vi får inte ordning på det vi inte oss nu Vad handlar det om? Motor. ja. Den går inte mer än kanske en kilometer och sen så dör motorn och så går den bara ibland. Så det är lite tråkigt. Ja, jag förstår det. Mungiperna är i högsta grad neråt i bilen. Nej, tråkigt. Pontus ändå en helt okej okay tid. Sju sekunder för Alexander Pettersson. Mm. Det innebär ju att det finns mycket mer potential i både, både bil och för. Vallon är på väg ner till mig. Ja, 5.04,6 hans tid. Mm. Ja, Också sugen på att runda vidare. Vi står lite långt här emellan. Mellan två sträckor. Så eh, man har respekt för de förarna vill ta vidare. Framförallt de som har lite små problem med bilen. För det är inte mycket och det är bara du själv som skru får skruva på den. Visst, är det så. Ja, Olaf Strömberg ligger om en liten stund med oss i bakgrunden i när det händer grejer där. Vi vill ju i alla fall höra ner till trimmat två hos dig, om det är möjligt. Annars lämnar vi över till Ola vid tillfället. Men vi är ganska lugnt nu, eller hur? För, för sen är det lunchuppehåll så, så att det, vi, vi kan lugnt stanna kvar här till ja. Som sagt då, Jonathan Johannesson i sin Volkswagen inne 4.5 5 till sätter en riktigt bra tid där Mikkel Wallon eh, Två bara så här långt då, 14 sekunder blankt efter Johannesson. Per, du ska ju till nästa sträcka sedan den startar i halv tre, så att eh, du får... Det hinner till och med jag. Det hinner till och med du, men du kanske vill äta något emellan också eftersom det är ett så kallat lunchuppehåll. Eh, och Ola sen har ju 20 över 3 som nästa hållpunkt, så att... Eh, ja, det blir perfekt. Ja, vi kan, vi kan försöka få med så mycket som möjligt här nu från de här två sträckorna, eh, utan att för den delen svälta gärger. Ja, vi får ha en liten fight här när, när vi har intressant ekipage på båda så att vi har lite höjd. Vi har ju lärt oss nu var luckorna finns så att vi kan ge utrymme åt varandra. Vi, vi styr er härifrån om inte annat. Perfekt. Simon Karlsson in 5,9 sekunder efter Jonathan Johannesson som verkar satt en riktigt bra tid ska jämföra hans tid då med ISM grabbarnas ja, då är han drygt 11 sekunder efter Bergqvist och vi vet att Bergqvist kör fort så att Johannesson kör riktigt, riktigt bra. Ja, imponerande och det är en kille jag absolut inte känner till. Men det, det är kul när man tittar in i ett ekipar så man ser att antingen att det här är någonting på riktigt eller att det kommer att bli på riktigt. Och ja, det, det kan jag tycka mig se i bilen. Bilen ser otroligt fin och välbyggd ut också så att, det känns som att Johansson har bra förutsättningar. Ja, eh, Riktigt kul är ju det här startfältet med hela 30 stycken juniorer. Eh, det är ju våran svenska rallysport framtid eh, och eh, vi, vi, vi har ju sett det att eh, de har gjort riktigt bra tider. Pelle Wilhelm som sagt, snabbaste tvåhjulstrivna bil i Östersund Winter Rally. Mm. Här har vi en som inte har sett riktigt nöjd utöver dagen. en Är det mer munje för uppåt nu? Nej, ja, det blir bättre och bättre i alla fall. Man är inte riktigt nöjd där Är det så att du har lite för mycket respekt för Swedish Alley? Är det många som har strömt sig med punkterings- i en överhalsprång och vidare? Ja, det, jag tror ju den här stationen kommer i målbara. Så du Ja, det räcker som alla juniorer håller det på mattan också. Alla kommer ju natta igenom. Ja... Det är inte så länge ännu, det hoppas jag. Det är långt var. Ja. ja. Emil Karlsson får inte riktigt hit det och är inte riktigt nöjd ut med vad han levererar så här långt. Ja, Emil Karlsson kommer in på en andra tid så här långt och 3,4 efter Johannesson. Vi mm. har en sån som nästan gör en full start här också. Han vill, vill iväg. Det väl lite välanvänd ut den där karotten. Filip Haag kommer in bra tid. 4.41,1 är 9,5 sekunder före just Johannesson. Ja, bra gjort. Och det blir kul att se. Filip Hagen som en sån kille som man ser eh, direkt på om det har gått bra eller, eh, bra eller inte. Så nu, nu borde det ju vara lite munge för upp när vi, när vi kommer hit. Vi ska se. Nej, du har kört bra så nu måste vi prata. Ja, det ser kört bra nu. Ja. Går det bra? Ja. Det var bra tid nu. 7,2 är bättre än någon annan tid. Mm. Ja, men det, det är på rätt väg då. Ja, det är klart det. Får ja, vi fortsätta så här nu? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Vi, vi känner inte. Ja. Vi känner ja, ja. inte alla på att tänka negativt hela tiden utan... Nej, Filip Hag har ju en bil och en eh, omgärdare som är bra med folk, så är... Ja, så det där väntar vi oss lite mer av. Ja, eh, Pontus så. Lundström då eh, snabba junioren i en Volvo 240 kommer in på en tid som lyder 449,38,2 eh, eh, efter Filip eh, Bra gjort i en 240. Ja. Ja men det är ändå så att Filip har pissat ordentligt då Så han går för Ja bra tid Pontus har splittat till trea på sträckan Det är bara Filip Kahn som är åtta före dig Ja Ja jag vet inte se om det är någon fel Det är en det är en raskan Du får gå åt en stort och kika lite Ja Får gärna återge vad Pontus har där eh, Ja han har sluttit en fel så han åker fram till starten på detta och eh, försöker det kika lite. Ja. Har... Ja, ska ta fram med länkaren vänster fram. Eh, det satt inte riktigt i position. Eh, så att han har slagit in lite ratten, ratten inte riktigt rak. Och det spricker till lite när jag ska köra såklart. Patrick Andersson, eh, våran glada värmlädning här då i JSM 444 blankt 2,9 efter hag. Ja lite Jag har påtaget två klassen till i taget, 2,9 för er. Och eh, handräcken där inne så vi har ja, det, ja, det, ja, det är bra länge. du det. Men det funkar inte handräcken i alla fall. det var ovanligt hängde sig har bra. Ja, det, det känns bra i övrigt, att det är bara lite varvegat. får dröka två igen. Ja. Nu är vi geno, gjorde det nu att var på slutet, tänk dig på när du går av asfalten. Daniel Röjsel putsar lite mer på Hags tid där 440,2 är 0,9 för mål. Ja, det ser man Är Strömberg igång också? Ja, han ville lyssna på oss lite Strömberg ligger med ja. i bakgrunden och hojtar när det blir action borta på SS7 ja, kul. Men nu är jag som tar action. Nu har vi Daniel Röjsel och Niklas så här. Vi ska låta dem stanna och ordentligt så dammet drar över och ordentligt. Ja, Daniel, det här har vi alltså åkt 111. känns det när det är. Ja, nu har vi driftmedlet fram på bilen och han lånar ibland. Jag känner mig lite mer bekväm men det var en väldigt svårkörd sträcka. Ja, kör du en nästa sträcka nu? Det åker ju där det går kväll. Ja, ja det är skillnad av den första biten. Nej, jag Det ja, såg lite finulig ut där och jag tycker att det ska bli kul att gå på t äh, sjuan ytterligare en gång. Den är lite kul att sträcka nu för man åker samma startspåren och så nu gör man ett asfaltparti. Men sen vik man av och till höger och sen kommer man in på en riktigt skön liten krokig väg som kommer nog att göra ganska stor skillnad med varma framdäck har inte Pelle här också. Ja, väntar på Hans tid i systemet Pelle som inte var snabbast på förra sträckan och det slog med 3,3 sekunder Se om han kan ta ytterligare en sträckseger han det faktiskt funkar äh, för att prata med honom. Pelle, ja förra. 3 sekunder fick ju syn på förra och får lägga det. Nej, det var funka på det. Ja, då tar vi det. Känns det bra här det nu? Ja, nu har ju fått det som jag körde funka. Jag åker med mindre där bak, jag klassar bara in två man får sätta på framhjul julbåt där som lätt på de stora pojkarna åker. Men det känns lite udda. Men nu ser vi nog att han aldrig fått stor pojk nu, så fort som det åker. <här> ja, kanske. Inte gammal utan stor. Ja, ja. Väntar ja, in hans tid. Jo, han är snabbast. 440 blankt slår Daniel Reisel med två tiondelar. Ja, det ser man kanske inte så mycket som han, han hade tänkt sig. Men det, är det, det, innebär, det innebär på sträckan då att Emil Bergqvist är snabbast med 4.38,8 följd av Adjelsson. Furuset och Pelle Williams, bästa trimmade bil 4 på sträckan. Så de otrimmade bilarna har högt tempo. Och den som nog är absolut gladast om man tittar tidigt nu det är Mattias Adelsson Han ger själv till teamet att han får till bilen optimalt så att han kan våga åka på. För att, eh, ja det känns som knöt lite för radio när han kommer. Han vill verkligen visa att han sitter på ett internationellt tempo. Och eh, hoppas att han kan göra det. Eh, jag tar och smerar de två JSM-klasserna med sex sträckor körda här i South Swedish Rally. Ja, det. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se med bildelar till rätta priser. I GSM trimmat leder Emil Bergqvist. Han gör det 23,9 sekunder före Normannens Sindre Furuset. Mattias Adelsson, trea, 37,6 sekunder efter Bergqvist. Marcus Teorin, fyra, endast 0,3 sekunder före Erik Telehagen. Kollar vi då in GSM trimmat, så leder Pelle Villern med 37,3 sekunder före Daniel Dreisel. Patrik Adolfsson hänger med bra där på en tredje plats 50,5 sekunder efter Filip är R4 och Lundström rundar av topp 5. En minut 20 sekunder efter ledande Wilén. Det skiljer 9,8 sekunder mellan de snabbaste i GSMs 2-vd-klasser. Pelle Wilén är 9,8 sekunder för Bergqvist. Alltså. Sen kollar vi in då, trimmat 4-vd som alldeles strax anlände till Pär där har vi en intressant fight om tredje platsen bakom Fredrik Olin som leder 23, 23 sekunder för Erik Axelsson. För Patrick Åkerman är nu mera Han är 4,5 sekunder före Thomas Thunström som i sin tur är 0,4 sekunder före Mats Jonsson. Han i sin tur är 0,8 sekunder före Ulf Pettersson. Björn Adolfsson är endast 0,2 sekunder efter Pettersson och Harudengren hänger med där 1,7 efter Adolfsson. så att det är väl fem bilar inom fyra sekunder som krigar om tredje platsen i klassen. Ja och jag var på serviceplatsen där nu och tog lite bilder som jag lagt upp på uh, Facebook Radio Raddens Facebook sida uh, och uh, då hade Jerker sagt nu att han ställt på centeri för lite till och Fredrik Olin känner att han har bra koll vi har Martin Berglund som de har bytt bakfjädrar på på bilen och så har de ställt på bilen lite till för i natt när de fick det här problemet och de inte visste vad det var då gick de ner i motoreffekt något så nu ställer de på bilen igen så det kan vara det som har spökat lite för Berglund så att jag fick lite bra inside information ute på serviceplatsen då får vi se om Berglund kan öka där ja, ser också att det står ett B, jämte Richard Anderssons namn i resultatlistan. B betyder bruten och ingen mer Audi. Får ni öppna två skärmar snart för nu är det ju så att nu är det full fart här även på sjuan. Ja. Eller kommer Skolander in och vi ber, jag vet inte men om det kan vara ny bästa tid då har vi på ditt tidkort där? Det står där nere 10.21 blankt va? Vad ja. du ska på huvudet? Ja, vi slår i väldigt väldigt tidigt. Ja, höger högerfamma så det har varit jätterolig att banka Jätteorolig, Aa. inte jätterolig Nej <laughs> Vi var när jag lite så det, det här är vi är efter Långt. Ja men då är du glad att du är här då Ja det är skönt Heja Tack eh, Vi gör så Ola, att vi tar de här tre nu i, i toppen av eh, fyra vd i alla fall här eh, Så får du eh, Du får återkomma när, när Teorin och kommer in här hos dig För det kommer ju inom 3, 4, 5 minuter Hur ser det ut hos dig, Per, då? En, en gång till. Per, va, vem, har du någon hos dig? Eh, Fredrik Olin förbi här alldeles nu, så vi har Jerker ditt Fredrikolin Fredrik Olin, 4,18,3. Eh, Jerker, 4,21,9. Tappat 3,6 mot Olin. Ja, Har ja, hade hoppat lite på, på Järke där efter förra veckan? men... Eh, ja, Olin gjorde tummar upp och hade lite bråttom till nästan. Att, se vad får att säga om han har sett uppstämt, det för Ja, jag tror det är första det det Det att jag 3,6 fick du av eh du matchar jag på förra. Ja, det hade vi gjort här också om jag inte var på väg. Så det är ju som är allihopa vi kom också. Vi börjar på till det nu. Ja, Det är ju så att Per har ju vanlig telefon och kör med just nu vilket gör att ibland så faller det ifrån lite grann men Jerker, för er som inte hörde det så hade han alltså problem ute på sträckan han missade ett vägbyte och fick backa eh, någonting, eller han fick börja om i alla fall, hörde det som eh, så vitt jag kunde tolka det Sälla? Ja, alltså 3,6 ja, sekunder bakålin eh, kunde kanske vara 3,6 förålin eh. Ja Ja, det är inte fått i backen utan det var bara att det blev lite stopp och ja. att han fick det var så, Men det är, går i fort även där och mot någon som Fredrik som har inte råd med det. Men det kan vi lätt anta att äh, Jerker har skruvat upp den på till aning och börjar nu matcha. Medan äh, Tunström tuffar ner mot mig. Eh, Tim Lee ligger igen, får kasta in handduken än en gång. Växellåtsbalken är det som ger upp. Eh... Han tycker det är tråkigt att han inte får visa vad han kan göra. Det förstår vi Tim som inledde rallyt på bästa bästa sätt igår. Ja, tråkigt för Tim. Nu kommer i alla fall Telhagen på en klipp gentemot platsen. Ja, det var helt då. Vi stannar hos dig, Ola, om du pratar med Telhagen. Ja, jag har honom här, 08 har han och 16 hade Jakob Jansson så att jag kan säga att Telehagen har laddat lite och det har gått lite brett här och det för det hänger plast bakom, men vad gör det när det blir bra tider? Det ja. är äh, skit samma. Plast finns det hur mycket som helst <laughs> Bra, ja, det är bra. Eh, Telehagen alltså snabbast på SS7 1008,2 är 7,9 för Jakob Jansson mm. Sen har vi den här fighten i Trimmat 4 vd också hos, eh, hos Per va? Eh. Men eh, jag, jag tycker vi, vi håller oss kvar kanske lite eh, hos Ola i alla fall ja. eh, tills vi har haft Emil Bergkvist i, ja. i mål. Nu är Teorin inne på 10-12,7 på Teorin då. då. är han klart för Jakob Jonsson också där. Ja, vi ser på sidkortet. Telehagen om Teorin med 4,2. 12, har ja, Telehagen hade 0... Vad hade Telehagen sa vi? 08. 08 hade Telehagen så nu får du fram väl slå på lite. Ja, visst. Så plasten hänger, du såg ju på hans bil Ja, han har tagit i. Ja, han har gjort det ja, på sträckan här än så länge då, teorin mm, Tappade fjärdeplatsen då till Telehagen som gick förbi honom i sammandraget Det har jag nu ja, han avancerar Och då har vi en Speckman För så här Yes 57,7 är ytterligare 10,5 före Erik Telehagen. Han smakade ju guld, Värna, nu. Ja. 9:30 före Telehagen. 10,5. är på en... 10 till och halv till med. Vad hade du sagt? Det står där 57,7. Ja, det är ju ingen som har varit under eh, som har 10 minuter förut här. Du var missnöjd förra veckan jag mötte dig. Ja, jo. <laughs> jo, det ja, ah, vad man säger, nu, nu funkar det bättre. Vi gjorde en jätteansrängning på servicen och bytte lite setapper och jag skiljer inte på bilen utan det har nog mer med psyket att göra. Nu kändes det mycket bättre i bilen i alla fall, även förra veckan. Men om bilen blir så att psyket blir bra, då, då blir det bra. Ja, ah, då blir det jävligt bra. Ha <laughs> Ja, det var det, var, det, det där måste ju var bra tid, eller hur? Och han har kofångarna kvar och sängklappar och allting. Snyggt ja. och prydligt är det. Eh, 9.57,7. Kalas. Bra tid där ute. Ja. 10,5 sekund snabbare än någon annan. Det blir intressant nu. Sindre och... Ehm... Bergqvist. Sindre 9,6 efter Adelsson. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, då har ju Adelsson kanske gjorde något åt det där att de mäcka mycket. De bytte mm. mycket prylar så att han på, fick ett bättre psyke. Visst är det bra att man kan mäcka på bilen så? Ja. Bra mäkar som kan psyket. Ja. Mm. Ja, Adelsson han, han gjorde mycket förändringar på ja, service. och Det märks nu han är nio sekunder snabbare än dig här. Nio? Ja, det är mycket va? Ja, det är, de har kört bra. Men ja, han är ensam om det. Alla andra är, är så mycket efter också. Ja. ja. Ehm, då borde du också göra mycket ändringar på bilen. Ja, vi, får säga, vi får göra lite ändringar på köringen tror jag. Ja, så ja. kan det vara. Väntar då in Emil Bergqvist som är den enda i den otrimma klassen som kan göra någonting åt Adelssons tid här, är men riktigt bra. Närmsta konkurrent 9,6 sekunder efter Adelson som hittat helt rätt här. Ja, han tar faktiskt Emil Bergqvist. Adelsson snabbast på sträckan med 2,6 sekunder för Emil Bergqvist. Mm... Det ja, en vissa grej. grabbar de mäcka med bilar, att cyklet blir bättre. Det har Adelsson gjort nu. Nu drog han med ett par sekunder här. Så han var, nu var han nöjd. De hade gjort en hel del förändringar. Och på något vis så kände han att det var bättre. Så nu får du passa det. Ja, Johan åker bra. Absolut. Det så det är, man får inte se på sidor. Nej, du får fan inte ligga här och käka praliner inte. Nej du, verkligen inte. Och sen har du Ledin där bak du vet, som gick förbi dig på femman. Där jag stod förra gången. Då han var snabbare då, så han är ju faktiskt ett par sekunder före dig då. Då får vi se, det har vi inte koll på. Nej, precis. Ja, nej, jag får, jag får lycka på. Ja, fan, du får inte ta och nu inte. Nej då, nej då. Flat out. Jajamän. Kan vi lämna över lite till Per, per Johansson då? Ja. Vår reporter i, på SS7 måste det vara, va? Sex? Sex. Sex är det, Hallå Per? Ja, han verkar inte vilja prata med oss. Ja. Då då, jag är kvar. Ja. Med, med, ja. Jag såg som huvud inne i Martin Berglunds café och till stor glädje nu så sa han, nu går han. Ja. Härligt. Då, då vet vi varför då. Han har varit lite mer påställd och så har nya fjädrar bak på den där Mitsubishin. Ja, det, kan vi se, har de vi de har ju med där, sig, sig där. Ulins där med Patrik från Lins, Lins som har varit inblandad i hela processen med att bygga den här bilen har väl full koll på fädrar och olika inställningar där jag kan tänka mig. Vi har bara två tider inne i klassen i ja. bam, ba, bam. Om vi Men Per kan du inte återge lite vad, vad förarna har sagt där ute? Hur, hur har det gått för dem? Eh, det har gått bra Som sagt, många är ju fokuserade nu på den här fighten om, om tredje plats alla är här, alla sätter sina tider även om inte vi kommer åt tiden det är just jag så, för, att få, för att få lite mottagning här ute så att, eh, jag vet faktiskt inte hur det går det är spänd på Berglunds tid när han säger att bilen fungerar och att, eh, att han verkar ha gjort en okej okay sträcka det är kul att se hur långt det räcker Nå, eh... jag hoppas på att det kanske till en tredje tredje tid efter de här två varningarna längst fram. Absolut. Det enda jag har i datorn är Fredrik Olin 4,18,3 och Jerkar Axelsson 4,21,9. Har ja, det är samma här ute. Nej men kul som sagt då att Mitsubishi med Martin Berglund bakom ratten äntligen får upp lite fart här den har ju funkat som en klocka hittills under testprogram och de tävlingar de har kört det är tråkigt att det blir lite mekaniska strul när de kommer hit i SM men... en liten parentes bara upp det här, jättekul Ola att du lägger upp den här bilden på om stötfångaren får plats i bagageutrymmet på Hondan, Tillhagens Honda det är lite så här trafikmagasinet testar helt <laughs> plötsligt Mm, ja, får väl ha den i mellanstolarna om inte annat. Ja, precis. Kanske får jag översätta för Sebbe vad Trafikmagasinet är någonting. vi har ju faktiskt en hånderspann i, ja, i, i rallyradio på 50 år. Så att det är <laughs> <laughs> Christer Glänning som, som var en guru för oss, jag, jag tror inte... Ja, Carl Ingmar Perstad? Nej, det ringer Nej. Ringar klockan alls. Nej, det ringer inga klockor alls. Jag vet, jag har sett <laughs> klipp på Youtube när de testar Volvo 245 någon gång i mitten på 90-talet när det sattes i produktion där. Och kom fram ja, det var till att helt att underbart. Man kunde snurra Läggen. med den om det var halt ute. Jag tar aldrig och så väntar man ju alltid till när, när Genning, han, han körde även ett grustest med bilarna, och någon jäkla ja. När han körde lite smårally på. Det samt benutrymmet från baksätet. Det var de mest pedagogiska saker jag har sett. Det var därför jag bara jobbar med bilar och, och utvärderade sånt där. Det, det, var, det var anledningen. Ja fantastiskt men eh, vi tar vi tar någon sån här inför nästa alltså går vi igenom trafikmagasinet för sebbo enkelt ja. som förstår vilken ja, värld vi, vi uppväxt vi kan på. väl så. försöka göra ett, ett eget sånt program eh, jag vet inte. testa Olas Suzuki på något sätt Ja Ja så där var det ja, sen hade han, ju, han hade ju en grusväg med massa så här ojämnheter det är också den testar stötdämparna också lite senare ja. i serien det är också fantastiskt ja. roligt Vi, vi, vi kan te testa hur långt Olas cab... Eh, kan hoppa utan att stötdämparna går igenom. Mm. Mm. Tror, det är här, här ska, ska inte testas det. någonting kan jag säga. <här> de här stötdämparna på den här bilen, de är nog... De är färdiga. Ja, det de... är nog inte Ölin utan det är nog Lundqvist eller något sånt här. Jävligt. Kan, kan prata med Patrik på Örlin så de har några liggande till suckan? Ja. Ja, vi har ju en suckaåkare med faktiskt. Sandra som åker med Jonna, det är Sandra Bergström, hon åker med med Robban i suckarkuppen också. Haninge Haning MK va? Eller väntar ehm, Ja, det händer fortfarande inga tider här va? hos oss. Har ehm. ja, de är lika dålig i förbindelse kanske med sina, med sina med sina telefoner som ska rapportera in tider där framifrån. Så, ja, vi verkar vara borta om, om mottagningen här ute i skogen. För det är, det är svårt att komma åt. Mm. Ehm, men Ola, du får ju hojta till när vi börjar ta in toppen. Då, eh, jag tänker Filip Hag och så i eh, den eh, trimmade ESM-klassen. Ja, just nu är det en vit Volvo. Vem har du hos nu, Per? Om du bara får se lite vart vi ligger i startfälten hos, på de bägge sträckorna som inte... Den närmsta jag har det är en tupp här i Östra Karsbo där jag står. Och Östra Karlsborg är ett sånt här sån ort ok som har begåvat med en blå skylt. Eh, mm. där, där är motsvarande skylt lite 50 meter längre bort. Så det, jag, har ju, jag. jag har ju Simon Karlsson här, Johan Eriksson. Du, Simon. Jag, titta, jag tittar på din Volvo här. Låg bak, det ska de ju vara, va? Ja, det ska jag de Varför det? Ja, det, blir, det ser ut, ut. Ja, det ser grymt ut. Men, och han är hög fram. Ja, precis. Det är att justeras med... Men du har inte justerat så mycket. Men du, de, ska ju, de ska ju styra in, säger man. Gör han det? Ja, det gör han, det, tycker jag. Jag tycker du? Eller trycker man bara på gasen då lite så styr det? Ja, det styr med bakgrunden här. Det är så man gör med de här? Ja, jag... ja men bakskärmarna är bakskärmarna hela? Ja, de är hela. Är det så att man försöker åka snår medvetet med sådana här för att du ska få fart, eller? Ja, till och från. Det. Man försöker så gott man kan, men det är inte alltid det går. Eller är det så att man gasar så mycket man vågar bara, men man släpper så att inte stubbar och sen ska Ja, man får ju hålla i så långt man kan. Då får det gå så det går. Ja, så sen får du gå. Du ja, får du gå. Ja, nu kommer i alla fall Emil Karlsson här. Du vet det är han med Emil Karlsson, det är han med stenklapparna. Ja. Hur går det Emil? Det går bättre och bättre. Vi är har... Justera lite stötdampar och grejer, få man lite bättre bakåt. Det känns bättre i alla fall, men jag vet inte vad så? säger. Nästan två mil här nu har du åkt här, det, det, det tar lite på, på koncentration eller? Ja det, det, det är rätt så jobbigt men det var en riktig grym väg. Och sen en fin avslutning här med lite specialslalom. Ja är perfekt då. Ja jag kan tänka mig det, vad har du på tidkortet? 10 24. 10.24. 10.24. Ja, det säger ju inte så mycket nu. Jag kommer inte ihåg vad de andra hade här nu. Men, men um, du tappade en del igår, ja. För du borde ha kommit längre bak i fältet, eller hur? Ja, det funkar inte alls igår. Jag kom inte in i det. Så... Men nu går det bättre? Nu går det bättre. Eller? Är det att du ändrar bilen, tror du? Både mig och bilen. Psyket, alltså? Ja. Ja, det gjorde Adelsson också. Han meckade med bilen och då ändrar sig psyket. Ja, det är bara att tro på någonting. Det kanske går bättre. Nu har ja, det är nog lite så, va? Nu... Ja, jag tror det. Nu har vi Karlström hos Per, alltså toppen i otrimmat fyra vd. Först i otrimmat fyra mm. vd. Du Karlström, det här blir ju en riktigt skön fight mellan Fasic och dig. Vem vinner? Ja, jag kommer att ge mig i alla fall. Och så lite höjd neråt sen. Äh, häggen är på tillräckligt avstånd skulle jag tro om inget händer. Ja, men han åker på häggen och allt kan som händer. Det är mycket bra. Hur är strategin då? Nej, det är fullt klart hela tiden. Det Vi <går> <går> så mycket det ja, det gör han. Vi går lite, lite längre bak. Jag får köra på det gamla helheten. Jag får dock att locka lite tid istället. Varför lite tid. 428.2. Tack så mycket. 428.2, Säder. 428.2 på Karlström, alltså. Ja, då har vi Patrik bakom här. Och, för det är en stenhård om emellan. Det är ungefär 6 sekunder då, efter de fem första 16. Så att, eh, 28, kommer vi ihåg, eh, på och komma ihåg att har spelat, fast jag är stenat. Ja, Fatex säger att du Ja, jag tror jag. säger att du är Ja, det tycker jag. Fatex var är stenat. Jag är stenat. Jag är stenat. Jag är stenat. Jag är stenat. Jag är stenat. Otroligt, ja, nej, det är kul, det, är det, det äh, fem ska vara. Sen kommer ni ha blivit 6,1 sekunder, så kan man sätta upp. Nej, inte fasen. nej vi åker på va? Bara att du mig i gången, så det äh, ja. ja, gör det. Ja, äh, är det så, så att äh, vi ja. fått in lite tidare nu då, SS6? Eh, ja. Eh, visst är det så? Kan inte du dra dem för oss Mikael? Jo då. Eh, Trimmans 4 vd sträcka 6. Fredrik Kolin topp 4, 18,3 följt av Jerker Axelsson, 4, 21,9. Eh, alltså 3,6 efter. Eh, Tunström 3 på sträckan, 6,5 och en halv efter. Sen är vi Mats Jonsson, 7,4 efter. Patrik Åkerman, 8 sekunder efter. Björn Adelsson, 10,6. Rudengren 13,4 efter Joakim Längberg 13,8 sen har vi Ulf Pettersson 14,3 Lars Stugumond 19,7 sen har vi Martin Berglund som har fått till 5 29,5 och är och 11 efter. Jag vet inte om det ja, stämmer det, med den känslan Ska nog bort en den där ifrån. Minut, minut Vi mm. Vi hoppar in och i prövar Rydholm idång. Är från går ifrån att det är bra eller? Nej, men. Det här sketch var väldigt roligt ja. Är det bara på 28 sekunder om man hänger med. Vad har vi här? 27,4 här. 27, då hänger Oj. man i... ju. Ja, precis, då är ni 6,8 tiondelar värre än de som är värst. Ja, det är ju bra. Och det knappar inte karsen här, så vi jagar. Ja, jag förstår det, och Jungsson sa i morse att jag tror att häggen kommer att knäppa dig. Tänk om du överbevisar mig. Det är så du Ja, det skulle det vara, eller hur? <laughs> okay. Ja, fyra, ja, det det. fyra ekipage ja, två och en halv sekund på ja, ja. <skratt> Rydholm snabbast får du gratulera honom på nästa sträcka Ola ja och folket som kommer in eh, här det är otroligt jämt i klassen. ni åker 29-9 28-0, 28-27-4 har de andra åker på du har en liten fight med äggen här nu ja, det gäller ju bakom. Men han kommer ju att ånga på oss om där. Det Säger inte så här nu att du kan lyckas han kommer att ta det. Men nu. Nu står vi upp, eller Ja, nej. Jag kommer att tro. Ja, det är det. Rapport från Tyskland och Pontus Håman-Patrick Bart ligger efter fem sträckor på en åttonde plats. Lite Tyskland där i Ja. Mm. Ja, vill med lite rallycross innan dagen är slut också. Ja, det hoppas vi på faktiskt. Ehm, Ola, du, du ropar sen när du får ehm, toppen i tre trivlig... Ja, jag har och, och, ja. och de är här tror ehm, ja. Men det händer ju så mycket hos här så att jag tycker att ja. vi hinner i fatten då. Ja. Det var väl eh, det var ju eh, Portugal som var lite missnöjd här då. Han ja. hade nio menade rörelse också. Då ska vi se, vad har vi på Pelles tidkort? 0. Eh, 06,1 06, är 4,5 efter hag. Du är alltså 4,5 efter hag så att du har tappat inget alltså nu. Ja, men det är... Därefter, bilen gick varm och allting och vi leder med... Vi låg ju före... Inför... Efter service nu. Låg i 37 före röjsel. Det är ju... Jag behöver inte bomb. Jag sa faktiskt det, för jag är jävligt duktig på det här. att Jag sa att... <laughs> Bara det att han kokade lite förut och han gick varm där, det gjorde ju att du, du blev ju lite störd där och det bara det lilla påverkar ju. Ja, jag är ju van med den här skitbilen. Så. Ska du ska inte vara sån, inte för fan. Du ska gilla den här ända till du kommer i mål. Ja, ja, den får ta mig i mål idag. Ja, just det. Du behöver inte vinna varje sträcka, eller hur? <laughs> Nej. Eller måste du det? Ja, vi får se. På powerstation får vi väl... Ja, det beror på det. Ja, det är ju så svajigt på dig, så Ja. Bra Ola, vi hoppar till Per och ser om han har fått in häggen där bara. Ja, han står i TK. Jag är 120 meter ifrån, så jag bara gissar, men det borde vara han nu för Jonasson och så hans ohängde kartläsare passerade precis. Ja, för då, då liksom tar vi in häggen där och sen låter vi Ola ta över igen med lite Olin och Axelsson och grabbarna i toppen där tävlingen. Så det blir så, jättebra. Så, så. Ja, jag har inget kvar här. Så, se, har vi 1000 så matchar vi in en timma två. Det är lite lagom där. När han är klar eh, innan. Rydholm ja. slår Hägg med 0,6 sekunder. Ja. Jocke Rydholm får ett riktigt bra tempo alltså, så här på lunchen. Det är alltså fyra bilar inom en sekund. Ja, Det är ja, ganska häftigt. Ja, du åker 27 högt någonting tror jag. Det är ja, det är fyra bilar inom en sekund. Det är svårt att tjäna tid nu. 28 blankt, ja. Det... Nej, det är, det är exakt samma som Karlström. Eh, någon återkort att få på... rydda uppväxten i 7-4. Nej, nej. Ja, men det är inte för, för mycket. Du tog några på Folkesson, för du har ju några sekunder till hand. Det är hand vi ska knäppa först. Han ja, tar vi först. Ja, ja, nej, ja, inte riktigt den effekten som vi kanske trodde av Hägg att han skulle ha fått till det här och Och, ja, han behöver köpa mer. Den här absoluta utropstäcken det är ju Brönnarydhåll. Sjukt bra. Mm. Eh, vi kollar till då och trimmer att fyra via det eh, när vi har kört sex sträckor här i South Swedish Rally. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se Begagnade bidelar till rätta priser där leder Patrick Johansson med 6,1 sekunder för Joachim Karlström Sen så har vi Joakim Rydholm då som vann SS6. Han häng med där 9,9 sekunder efter Patrik. Häggen är 4,32,2 sekunder bakom. Och ja, Mickel, inte många sträckor att köra in det här avståndet på. Har 22,3 upp till Rydholm. och Ja, det ja. kan bli jobbigt det här för Hägg. Det är väl så att Ola sträckar lite längre va? Den som man är på nu, sjuan där. Ja det är den. Ja. Den, den, är ju tuff också för det, det är ett asfaltparti som, eh, som man gick i mål på två år men nu viker man höger in på en ganska tuff så det är lätt att man värmer upp framdäckning ganska ordentligt och så kan det bli lite tufft när man kommer in på grusen Ja, eh, mycket spännande där, alltså Hägg och, och Patrik åker tiondels lika på sträckan alltså. Det är fantastiskt bra eh, Ola, hur ser det ut där hos dig nu? Ja, och det rullar alltid in en, en festa här. Jag kan ju berätta mm. under tiden att Pontus Lundström hade väl snurrat lite och strulat och bilen gick inte riktigt som det skulle där. Han hade ju vad säger, tio, 30, någonting på eller 10.30, så han tappade ju en hel del. Hag var ju i särklass kan vi säga i det här sista som till och med var före Pelle då. Eh, och Daniel, ja han håller sitt tempo 09 9 där. Ah, Patrik Adolfsson lite missnöjd med BMW, han slog lite med växlarna här och så, så får vi se. Då ska vi höra... Nej Fredrik, det är ju det här dilemmat att åka först. Eh, 9-23, ja det är ju också en halv minut före igen idag. Morten, har, har du gjort några justeringar på noterna nu? Det Jag gör ni några justeringar. Du har ju åkt här förut första delen. Ja vi, vi, vi gjorde för justeringarna och sen kollar vi på film och allt upp. Det, Vi så det ändrar lite på första gången på första biten då. men eh, svårkört där inne i faten och det är inte roligt att ha första fyrsta bil där inne alltså spåren stämmer inte någonstans så man ligger bara och kör i, i grötta Ja men det är ju bara för att det ska bli lite extra svårt för dig. Det är ju så. Är man värst så ska man ju ha ett helvete ospårat. Ja nej det är inget helvete. Det, det, men, men så är det. Det vi är nöjda det fan det är roliga bilar så här inne är det, en sån här bil som inte har nån det är svårt att få runt bilar så det är bara... Du måste vara så bestämd och det finns liksom inte plats att vara bestämd så det blir liksom lite... ...lättmjölk och uppe Ja just det, men du är ju van att gamla Audi-bilar som inte har någon centerdift så det spelar väl ingen roll? Nej <här> <här> <här> det är sant, det är försäkert. Äh, Jerker, tre sekunder snabbare. Järke är faktiskt tre före dig här. Ja, men det, det förstår jag. Men jag förstår att du blir bakare nu. Ja, ja, du måste... ja, det är en hel vecka. Ja, precis. Ja. Hej, Jerker! Fan, alltså. Att du får fram bilen när det är så smalt och krokigt. Men det är det där med Sensity för att kragar ju på det. Han har ju ingen sån att skruva på, vet du. Men alltså, han är ju van att köra Audi, det ska väl inte vara svårt. Nej, precis. Först. Du är tre före honom här. Ja, det kändes bra. Betydligt att den igår också. Ha, hade du justerat noterna någonting här, första, andra varvet? Nej, Nej det var inte gjort. Jag tror att Olin, alltså, han är nördigare så. Han har ju varit hemma och tittat på filmer mellan sträckorna och ändrat lite på noter och så. Där. Förstår du vad de går in va? Ja, men titta på filmer har jag också gjort. Det har du gjort. Ja, ja. ja, men du bara för att njuta på dig själv va? Ja, vad kul att få ta den. Ja, bra. Eh, vi ska lämna över till Per lite som eh, om bara någon minut har inne i toppen eh, i Trimmat 2 vd ja, det är lite lugnigt för Stormen nu innan så har Ola någon mer som kommer direkt an där, men han har väl filbär ja, Tunström står ju i faktiskt, för att de har väl packat ihop dem nu i, i servicen va? Ja, just det. Ja, bra. Så att jag kan ju ta honom om ni vill. Ja, gör det. Ta Tunström och lämna över sen. Vad nu han, han har för vettigt att säga, det vet jag inte, men... <laughs> Han, han tankade faktiskt inte. Jag vet inte om han hade ja. jättemycket bränsle i bilen redan, ja. för han tankar inte på eftersörjning. Ja, du har okay. en, alltså kartläsaren din, han måste ju vara lite amatörmässig. Ni har ju, det här avståndet på två minuter, det, har ni tappat nu. Ja, det ser. Ja. Han har dribblat bort det va? Ja, ja, ja visst det så. Det finns inget mer. Du fan vad svett det är. Har, ni, har ni ingen frisklubb? Har ingen lucka i taket? Ja, men den åker igen, för det är lugnt. Åker han igen? Ja. Franska bilar. Ja, precis. Ja, men är varm med värme den är så. Hur känns det här nu då att ligga, det, det, det trycker på ifrån också? Ja, visst är det så. Här var det riktigt hårt förslutet så det, jag tror det är sådär den här här så där faktiskt för när tiden är inne ska känns lite grann så men det är bara åka. Men hur fort kan du våga att åka? Vad fan du är ju en miljon du håller på att köra med runt i skogen här. Tänker du aldrig på sånt? Nej inte så där men kanske lite grann någonstans här inne men nej det går inte att tänka så för då, då har man inget här att göra. Nej, så är det ju. Det får man ta säga, Det kostar ingen att köra sönder. Det kostar bara laga. Ja, men så det. Är... <går> oh, det har jag ju gjort förr. <går> eh, Leif Pettersson ja. är inne då hos Per. 4,35,7. 4,35,7. Det ska jämföras med 4, 40, va? så att Ja, det är, det är de stora grabbarna som håller taktinen. Vi kolla med Leif. Innan jag se här Någon orange tråkar lite längre borta också. Ja Leif, är du fortfarande i förra ja, ja men det, det går fint som fan. Inga problem alls. Vi är nöjda. Riktigt skön fight nu har du och Söderqvist nu. Ja, ja det är så tätt och det är löjligt. alltså. Vi kör så fortan så rätt ut och det skiljer bara någon sekunder fram och till Det är kul att se vad han får in på denna sträckan här nu. Ja nöjd alltså. Söderqvist ja, en en bakom. Jag första lite till men eh, ingen dålig sträcka. Förlåt Tony att jag sa att det var Leif. Du är med också. Eller Så Söderqvist än bakom på sträckan. Undrar om Per hör jag mig. Ja. Då där det. Ja, Söderqvist är 1,1 bakom på sträckan. 1,1 bakom dig. Ja, bra. det blir ju syss jämnt då det här alltså, det, det är inget tvivel om det. är uh, på nöjd med sträckan. Det är märks väldigt väldigt tydligt och jävarna på att matcha varandra hela tiden med tider och uh, ja, 1,1 färre än dig. Ja, ja det uppnade lite för svagt på den här i början. Det kommer. Behöver du jaga så här? Du har ju mycket poäng med oss. Ja, man vill väl alltid ha med. Prata. Mikael Eriksson är in på exakt samma tid som Tobias Söderkvist. Mikael Eriksson är en sån kille som kan bygga till med hänsynslösa tider framförallt. Så tror jag att han är riktigt förbannad efter det han ställde till med på SS4 i morse, när han var om som stoppade i ett vägbyte. Så att det kan nog komma lite sköna tider från Erik då. Ja. Det är ju synd att, han, att, det, att det blir så, för hade han varit med där och kan blixtra till, jag menar, då kan han ju sätta alla de där grabbarna på plats också. Så att, men det är klart, det är rally saker händer. Jag kommer ihåg när vi var ja. i Linköping höstas, han låg ganska såklart två och gjorde ett försök på sista att ta in 12 sekunder eller någonting tror jag var och hamnade i skogen. Men, ja. eh, han är en kille som aldrig ger sig Nej. och kommer igen gång efter gång. Mm. Vad har Nej, vi av dig nu? Oj, nu pratar alla samtidigt. Vad, vad sa Ola? Vad hade ja. du just dig? Ja, det har kommit några söker nu men vi har ju Jonsson här då. Så han har ju kört fort nu faktiskt och knappat in. Vad har vi för tider där? SS7. Mm. Uh, Mats Jonsson är 22,2 sekunder efter Erik Axelsson på sträckan. Ja, han uh, vill inte stanna här. Han rullar på, han vevar ner rutan och så rutan. Ah, det är lite valmt med bromsar och grejer nu. Så jag, jag rullar på. Så. Så, så. Uh, då har han försökt igen. Tillbaka över till Per då. Där Christian Johansson Dark. klockar in 5,5 efter Leif. Oj, inte... Det är väl inte tillräckligt bra. Han har ju tummen upp i alla fall, inga problem med Christian, men det är nog för svag tid för dem. Framförallt om vi ska med och matcha upp eh, mot eh, framförallt Johan Karlsson. Då. Ja, eh, får se hur Christian står sig. Eh, Johan Karlsson då, nästa bil i spåret. Eh, passerar mållinjen alldeles, alldeles strax. Ja, han står i tre kvar där uppe, så du borde få... Borde ha <skratt> uh, kan någon skvallra för mig vad vi har för tider på G här nu för, för nu Martin Berglund kommer nu jag är lite nyfiken på hur han står sig. Uh, Järker 9.20 uh, och ska vi jämföra Thunström 9.42? Ja, vi är på tidkortet där. Uh. Uh, 45, ja. Börjar det gå bättre? Absolut. Jag bromsar lite sent och lite grann i vinkel inne där men... Uh, nu börjar bilen på att fungera. Det här är lite kvar, lite buavgång, men han blir bättre och bättre. Så att, äh, kommer de att vara kvar i flera år. Ja, ja. Eh, han är tre efter eh, Tudelström. Ja, Johan Carlsson sätter en jättebra tid. Eh, är tionderes lika med Leif Pettersson på sträckan, delar ledningen då och eh, dricker ut gentemot Christian Johansson med ytterligare fem och en halv sekund. Ja, imponerande då Johan Karlsson. Hoppas han håller ihop det här hela vägen in i mål. För det här, nu har ja, han sagt riktigt, riktigt solida sträckor hela dagen. Ja, nej, det börjar gå fort för de här eh, R3-bilarna nu i den eh, trimmade tvåjustina klassen också. Ja, Philip satt ju också en bra, bra tid där. Det, det, kanske, det är synd att framförallt att Philip ska vakna så sent. Ja, vi börjar ju närma oss faktiskt slutet av ett tufftgångsrally. Ja, vi är inne på just i Persfall och den sjätte utav tio specialsträckor och de hade strax oss Ola på den tionde sträckan. Mattis Olsson kommer in är något snabbare. En Christian Johansson i 2,7 sekunder av hans tid. Alltså efter Leif. då. Och Christian har upp till tredje platsen 9,3 sekunder. Och ja, om trenden inte börjar vända så kan det bli tufft för Christian att ta en pallplats här i Karlskrona. Mm, det känns så. Men som sagt, det är fortfarande inom ett litet punkteringsavstånd där. Så kan man hålla sig inom skäl närhet närheten så kan fortfarande Slavsviders eh, skapa lite trubbel på dem. Ja, absolut. Absolut. Och hur står det till ute hos Ola? Ja, jag vet inte om du var med mig. Med jag hörde mig inte själv en gång. Så. Han hade ju något på 10.45, va? Han hade väl fått backa någonstans lite grann, tror jag. Men han var ju betydligt nöjdare nu. Jag hörde lite när han pratade med Per också. så att... så jag har passerat här i alla fall. Han hade nog varit, haft en lång, det tror jag, någonstans i någon högersväng. För det ramlade mycket grus och skit nerifrån vänster framhjul. Så jag tänkte att jag skulle kolla med Stugemo när han kommer igen här nu. Om det är så att han... Ja, han har nog fan öka kraven på sig själv eller något sånt där nu då. I början tyckte han ju bara att det var kul att åka. Vilka frågan nu tror jag lite grann. Han är väldigt diplomatisk det här Han är liksom inte, inte så med i huvudet. Lars Stugemo 9,53,1. 53,1. Står han 8 efter Martin Berglund då? Ja. Ja, just det. Du, jag måste säga att du, i början när jag pratade med dig så här, då åkte du runt och så var det jävligt kul och upplevde och främst. Du måste ha ökat kraven på dig själv mycket mer nu, för det verkar som att du är lite missnöjd mer nu än du var förr. Och då var du ju då var du ju, liksom, då var du ju efter. Ja, jo men så det är väl. Det är klart, man vill ju alltid att det ska gå bättre, det tycker jag är stor stora grejen. Att... Men det gör det nog, tror jag. Ja, det gör nog det, jag tror det. Men har en sjukt bra högerstol liksom, så att det... Hon sjunger ju fram noterna med perfekt, men det här var jobbet, fy fan. Kul, som fan. Ja, det säger alla. Tempoväxlingen är in där, det var svårt och svårt att få runt bilen. Ja. De är ju breda de här också. Ja, det är de hela tiden. Och så jag, lite, jag borde ha äh, att däcken börjar använda nu, så det halkar jag halkat lite. Igen, tycker jag. Har, du, har du helt hundra koll på vad du har hjulerna? Det är ju när de är, mm. breda, jag funderar på det. Jag har aldrig kört något sånt här liknande. Ah, Nej, då har man ju blir Jag blir lite där när balarna kommer, de där stora, då kan jag bli lite passiv och titta på var fan balen är. Och så, man ser ju inte där framme. Du får ju prova någon gång. Så det man ser inte riktigt vad hörnen är, men det går ju oftast. Oftast går det i alla fall. <laughs> det, är bra. det här med kartlättare som är bra. Ni pratar om Pelle framfart. Ja, ja, Det har ju Miriam Åkma också. Ja. Han har ju en bra kartlätt nu med. Ja. Och liksom, då kan du ju koppla av allt, då kan ja. du bara fokusera på ja. ett lit. Ja, nej men det är ju precis så det är och det har jag fattar jag ganska snabbt. Så att liksom, mm. Jag har inte åkt med så mycket rally som de andra har, ja. då gäller det att ha som är riktigt fast. Och rutinen, det att de serverar i rätt tid, för annars glömmer man ju vad de säger om allt sånt där. Ja, Miriam har ju den känslan, hon, jag vet, vi behöver inte snacka om det, mm. utan det är bara sådär, och nu, nu märkte hon att inte jag hörde, då kommer det igen och, och sådär. Så att. Nej, det, det, det är ju den coola grejen tycker jag också med rally, just att det är samspelet. Man behöver ju vara två, plus alla på serviceplatsen som ställer i ordning bilen såklart. Så det är väldigt mycket som en lagsport. När du går hem sen och analyserar, kollar du då liksom... Ja, typ procentuellt hur mycket du närmar dig de bästa, eller vad, hur gör du för att hålla ja, liksom, så att säga, motivationen, fortsätt från att det bara är kul? Ja, nej men o, det gör jag, jag kollar ju hur mycket per kilometer efter de som är snabbast hela tiden. Och så tar jag tur om jag ser att det, blir min, att det blir sämre och så blir jag glad när jag ser att det blir bättre emot. Dem. Så det är mitt sätt. Bra. Fortsätt att ha, men, roligt har ni ju. det tror jag. Fan, tack Ola! Då väntar vi nog trimmat fyra vd ute hos Ola Strömberg. Vi vet ju att Joakim Rydholm tog sin första sträcksäger för aldrig borta hos Per. Så att nu får du väl vara snäll och gratulera honom, Ola. Ja, honom har vi ju faktiskt häcklat lite. Han har, han har varit lite ojämn och, och lite långt efter i Så han brickstrat till, vet jag, eller är det inte så? Håller ni med? Så är det. Ja, ja absolut men det är ju så roligt också när man har, ser en förare så har traggat och kört och kört och kört och sen kommer liksom belöningen i, i det här när det är så här tätt och han är med där det är ju, han växer ju som förare flera hundra Det där kommer att bli en klassiker. Ja. Men i alla fall, du, du, hur var det nu? alltså Totalt nu i, i klassen så är det ett helt gäng med bilar som ligger förbaskat tätt där i otrimmat fyrstivet. Alltså. Ja, det är så vi kollar efter SS6 där. För då leder Patrik Johansson med 6,1 sekunder. Joakim Rydholm är trea. 9,9 sekunder efter Karlström är 2 självklart Häggen är 32,2 sekunder efter och 22,3 efter Rydholm så det blir jobbigt för Hägg att jogga ikapp Rydholm speciellt när han åker så fort ja, Det är topp 5 inom en halv minut så kan man konstatera att det ser ut ungefär Ja då har Häggen att bita i nu den saken är helt klar det blir nog ingen lätt resa det där inte Häggen har 22,3 upp till Rydholm Ja Du, och eftersom Rydholm svarar här nu det är häftigt med, ja. med, med de matcherna i matchen så att säga. Hur har Pär det då? Per, idag? per led in lite grann nu va? Är det inte så Per? Ja, det, det blir lite konstigt. det är till... två två fulla startfält när, när de värsta juniorerna kom här och Pelle Vilén och grejerna då hade Då hade du också de värsta bort av dig Per och nu har vi ingenting båda två. <laughs> mm. ja, nu, nu, jag är det i den senare delen av en uh, timma två vi det. Vi väntar in i din och, och sitter inget här ute. Ja. Absolut, det kommer jag med att göra. Men nu rullar faktiskt in en som låg fyra i morse totalt. Karlström. Just det och uh, som vanligt så blir det ett last med grus vid TK när allt grus ramlar ur bakfärja. Men nu kommer det en bil till Väldigt nära honom Måste jag säga Det här kommer att skilja tid uh -huh. Det är jag säker på att är säger något Ja Nej fan han kom Nu måste vi kolla tiden här Nu blev det lite intressant Nu kom väl Patrik Rätt tidigt efter dig Vad sa Ola? Vad, vad, sa, Ola? vad sa Karlström? Försvann Ola helt plötsligt När det varit så spännande? Eller vi hör ju någonting, eller är det? det var nog Per, nej det står rött på Ola här det Ja du, vi ringer upp. Så, får vi se. Karlström i alla fall inne på en tid som är 35,8 sekunder långsammare än Padrik Johansson. Och då stämmer ju Olas intentioner ja. om att eh, någonting har hänt. Mm. Uh... Mm, ja, nu är vi med igen. Ja, ja. vad hände Karlström? Ja. ja, han hade uh, framförsvärat. Han hade, han åker av. Han var otroligt frustrerad. Att, hade du hade ju inte kört i fatt honom i alla fall. Nej. Han, du kom nära honom. Han har varit av. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är lätt hänt. Det är extremt svårt sträckare. Mycket sten i kanterna och Nej, du har ju åkt många gånger här för. Nej, jag det är nog, jag har nog aldrig åkt åt honom det. Har inte det Vad konstigt ja. ja. Ja, han gick ut. Och... Det är vi har fått Han ska öppna huvuden när och kolla oljan. Ja, det är jakten. De, de, de stänger av jakten bara. Det är det som man har en vingmutter på. Han Vi är nämligen utanför Tekon, så det är lugnt. Vad tur inte jag gjorde det där. <här> Nästa gång, du vet jag hur man gör fick Ficka ihop ja. här. Ja, just det. Aha, vad oj, hade go, du på tidkortet? 9.30. 9.30? Ja. ja. Och nu är Rydholm inne på och 9.44.6 på Rydholm. Man var värst på förra. Ja. Var det något du försökte svara på nu, eller? Ja, det, det blev lite så. Det var det. Du hörde han, att han var snabb förra. Ja, ja jag såg på i telefonen. Och då sa du att, nej nu jävla. Nej, så här går vi inte att hålla på. Nej, men jag backade, eller inte backade, men jag missade ett vägskäl på förra. Så jag tappade några sekunder där. Det var så, ja. Så du bara visade att skapet ska stå? Ja, ja, exakt. Nej, så annars tycker jag att jag jättebra spricka, men några sekunder går lätta. Fantastiskt bra bil här. Ja, jag är helt värdeles. Det bilen som är så jävla bra. Ja, har kanske lite. Ja, ja, han förtjänst med. Växlar han eller vad drar det han? Hamromsund? Ja, han ja, det i Hamromsund. Bra. Är du det Ola? Eh, vi sa ju ja. inför sträckan så är det alltså, var det fyra eller fem före inom en halv minut. Och nu skiljer det alltså mer än en halv minut på sträckan här nu mellan Patrik, Rydholm och Karlström. Så häggens tid är ju jätteintressant nu plötsligt för då kan du ju börja med saker. Karlström har varit av. Uh, du har somnat till. Ja. Inte på förra. jävla vad Vi har stått och skryter över dig nu. Det är inte ofta. Nej, det är inte ofta. Nej, men jag till nu. Ja, du tappar faktiskt 14 här på, ja. på... kan tänka Varför då? <laughs> Nej, jag somnade nog till helt enkelt. Det, det var svårt att hålla fokus. för bara svängde och svängde och svängde och till slut så i Men det är ju ingen som står i komfortluckan på den nu i alla fall. Nej, det är möjligt. <laughs> Nej, men det är fritt bakåt det är det själv. Okej. Ja. Nej, men det, det blir tufft alltså. Det ju, mm. ni var ju en fem bilar där inom en halv minut och nu är det plötsligt så skiljer nästan en halv minut på på på sträckan. Nej, Kasrun har tappat. Han var jättebesiken och, och arg naturligtvis. Ja, vad har han gjort då? Ja, och jag har gjort? Jag gjorde ett misstag så det som man gör när man kör aldrig. Mm, det är väldigt lätt för den här sträckan var riktigt mäckig på slutet. Och sen så fäjda däcken när man körde asfalten där va. Så sista sträckan, ja, delen på den här sträckan där var det riktigt vanskligt alltså. Vi, våra däck är helt slut. Vi satsar ju på mjuka däck på förra sträckan för att ta lite där. Och det betalar vi här på slutet, kan man säga. Valla <laughs> ja, bort sig, på Det fick Okej. De är inte slut, det är bara som att man snackar. Men det kanske, de kanske vinkar lite, även så. Ja. Vi ska kolla nu då på, på kul, på eh, vad Algot har. Eftersom det är så stor. Tidsdifferenser, vad har du på tidkortet, Algon? 56,4. 56, ja. Ja, 44 eh, hade du idag. Folke som står där, ja. Oj, ja. Han skulle ha varit här, oj, oj, oj. ja. ja. Var, hur då? På vilket sätt? Precis i början. Ja, han körde av? Ja, han kommer nog snart. Ja. Det tror jag. jag tror det. Byter hjul eller vad då Ja, eventuellt då <laughs> Och då sa du, det var en placering. Ja, exakt. Tack. Stora tidsdifferenser. Ja, det ska bli intressant att se vad det här gör i totalsammandraget efter sträckan. Vi väntar in några... Bilar till, bland annat då Niklas Hägg. Vi ser att Jan erik Folkesson står som bruten. Mm. Han har bruten Folkesson, jag stod, han stod ja, där Han står precis efter långa rakan i när Jag vet inte, de knuffar undan bilen. Den såg inte jättetrasig ut, men... Nej. Okej, men, ja, i änden på raken är den en sväng, va? Vad sa du? I änden på raken är det alltid en sväng. Ja, men det är även rakt om det är kurvigt, men bara en kort bit. Det är så jag. <laughs> Ja. Okay. 50, 44 hade Rydholm tror jag Ja, det tar sig äh, Häggen är på en tid som är 10,6 långsammare än vad Patrik Johansson säger Då är det Patrik som har dänge till här, men då är häggen då ska vi se, vad tar, tar han in Tar 3,5 av de 23 som Rydholm var före Du tar tre och en halv på Rydholm. Det är lite för dåligt om du ska förbi han. Fy fan, det går inte att åka fortare i en sån här bil nu. Jo, jo tio sekunder. han hade satt på mjuka däck och han var ju värst på förra. Men han sa han fick böta för den nu. Nej, jag har mjuka däck. Så det, jag tycker det fungerar bra, ja. Det tycker du nu? Ja. ja nu ska vi se hur mycket, mycket däng fick han av patik. Det var ju tio sekunder, va? Ja. Ja. Så jag vet inte om mjuka är så bra. Du, Patrik drog det med 10. Åh oh, det är råd, skogen. Ja ah, då är det bara att lyfta patten. Ja ah, det kan man ju göra. Bra. Det trodde han inte, hängen. <laughs> eh? Nej det måste vara knäckande när man har gett allt vad man kan och känner nu går det inte att göra det snabbare så gör man någon annan det. 10 och en halv sekund snabbare. Det är ju så här, nu glömde vi att förmedla det, men Hägg har alltså 9-10 delar upp till Karlström som är 3, så att den här täta fighten fortsätter här på något spännande ja, och, vis i alla fall. Och rydholm här. upp till andra platsen. Och rydholm är 2 ja, precis. Så att det händer saker och fortfarande väldigt tätt och spännande där. Alltså. Så vi ska komma ihåg det efter lunchen där nu att det är 9-10 delar mellan Rydholm, eller Karlström och Hägg, tredje och fjärde placeringen i den här klassen så länge. Ja, tråkigt för Karlström som började dagen i ledning ja. och nu fightats om att hålla sig kvar på pallen. Mm. Men det är ju det här som är rally. Va? Han får säkert äta någon spik och taggtråd och allt möjligt där för att eh börja med här efter ja, Ska inte följa Anton Järbyndet i alla fall. Nej, nej, nej, inte nej, nej. rekommendera. Fyra pizzaslitsar och vad är det? Tre liter Coca-Cola. Just det. Och sen ner med 22 bullar. Det är inte för B, det är inte för B det här, alla fall. Nej. <laughs> <laughs> nej. Inte det heller. Nej. Martin ja. ja. till här igen. och du väntar på Ledin Per, Kommer han snart? Nej, ja, jag har en tysk fisk här. <laughs> Jaha, han som åker i Sverige och i Tyskland. Kan vi prata med Sigrid? Absolut. Hallo, Sigrid, vi geht's? Jag är bra. Jag är bra. Varför kom du från Sverige när du har en rädd i deutsche Meisterschaft. Varför kom du från Sverige? Jag var Rennen Sverige Ja, det är klart. Ja, det är Tyskland. Ni hör ju, Sverige är bättre än Tyskland, det är därför äh, de kommer kan, kan, vi, kan vi få en översättning på det? Jag tror inte alla är lika hemma på tyska som du är. Nej, han... Äh, vad frågade du var men... <laughs> <laughs> ja. Jag frågade varför kommer han till Sverige och åker här när han har en, en stor tysk äh, tävling hemma i Tyskland. Det är det är tyska mänskapet, alltså den som... Eh, Pontus Oman bland annat är i åker nu men det är för att han tycker och det har han sagt tidigare, han gillar den här täringen. jag tror, var det inte trettonde gången när han är här åker? Något sånt var det va? Ja, jag tror ja, att han sa det till Ola igår mm. Det är väl intressant att eh, tyskar får köra Volvo Original i vårt mästerskap men och inte nu, svenskar. När vi ändå pratar tyskar så har vi en liten rapport från Annette Åman. Pontus och Patrik Bartals som är kartläsare den här gången ligger efter fem sträckor på åttonde plats. Uppdaterat för 32 minuter sedan. Eh, men ja. pojkar, jag tycker det där är intressant. Vi skickar alltså ner Pontus då som vi fanns att han fick samma förutsättningar som, som Emil Fickhård för fjolåret. Och Emil började redan från början ta smaka till och vinner hela den här Opel adam eh, Det visar än en gång, när vi vet hur duktig Pontus är åka och just Emils bedrifter under fjolåret. Ah, jag förstår att Opel Motorsport satte tänderna i hand och jag hoppas nu att de inte släpper greppet. Jag hoppas att Pontus också börjar göra de här resultaten under året. Det är ju inte lätt att komma till ett annat land, ett annat underlag och Gör en sån som Emil gjorde direkt. Men jag tror Pontus växer in i den mer under säsongen att vi får se toppresultat av honom i slutet av året. I Sverige, är väl här också? Här som i Konskrona. Ja, ja. ja, trevligt. Ja, Absolut. Jag väntade nu... med igår här och han gillar motorsport. Det är bra. Nu ja, vill... väntar jag in Leffe Pettersson här, Per. Så du får hojta högljutt sen när din kommer. För honom måste vi ha med här mellan, mellan de två sakerna. Ja. Vänta, vi måste prata med den här bilen. Vilket jobb ni gjorde igår, killar. Ja, det var jobbigt. Lite kramp för att somna. Ja, innan att prata, med kramp i benen. Har du sett på film ut från igår? Ja. Nu ser tack ut. Tackar. Andreas också. Jädran, vad ni kämpade. jag inte Vi inte ja, bra jobbat, grabbar. Så ursäkta. Får gärna återge vad, vad som sades. Ja, det var, det var Mattias och Adriel Trikvidsson som sa att de rått 86. fick stopp på bilen, jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag, jag stod ju 500 meter från mål på, på trean igår kväll Och helt plötsligt slog bilen av och så var de i mål. Och sen fick de alltså knuffa från Ola hela vägen in till service. Där får man ju alltså inte ta hjälp exakt utan mäckarna stod precis och väntade efteråt och det var det gick bra hela vägen till den sista biten för det här är lite lite uppför och jädrar var de slet grabbarna <laughs> men bra kämpa att här idag ja, jag vet faktiskt hur det är för att jag har gjort lite skoda med Christian Johansson och i Hörby började vi putta bilen eh, efter en sträcka där vi skulle få igång den och då var det så att jag tog hjälp av lite folk eh, tre stycken de tröttnade efter 30 meter jag fortsatte 100 meter själv Och likadant när vi bröt ja, sist nere i Hässleholm, då skulle vi putta ut bilen från sträckan. Då fick jag också hjälp i 30 meter och fick pötta restaurerande 300 meter själv. Upp för det uh, bland, bland annat. Ja. Ja. <laughs> Nej, men så att jag, jag vet hur det är att putta rallybilar. Uh, nästa gång så har jag bestämt att jag släpper först. Ja, nu har jag Mattias Ludin här. Uh, ska jag ta hand eller ja. hur ser ut för dig? Ta Mattias. Det är kul att vi står här och tittar på lite resultat och de, de är ju hänsynslöst jämna han och Emil Bergqvist. Det diffar alltså 1,8 sekunder efter förra sträckan. Eh, om eh, om Mikkel har Emils tid på sträckan är någonstans nära tillgängligt så kan vi ja. meddela att Mattias kör på 4,39 blankt. 4,39 blankt åker du på. Oj, det är ett Jävla tempo du har satt upp alltså. Du matchar Emil Bergqvist. Det skiljer bara 1,8 sekunder. 4-39 ja, är blankt. Men det, här är klart. det är väl skönt att ha den moroten, eller hur? För att i, i klassen, där har du inget mot dem. Nej, det är det så. Perkis säger själv att han åker i Sverige snabba på. Det är rätt skönt att vara före den. Ja, och jag har också hört lite att det ska skilja ett samtal att det, det känns som det känns som blir ett ganska bra jobb. Ja, det, det känns som i bilen också. Men det går att ta lite till. Vi ska försöka. Han är två tiondelar efter, ja, ja. tion efter på sträckan. Två tiondelar efter på sträckan. Det känns som att man inte behöver öka Någon De finger den här tiden <tryck> Ja, men vi tackar väl dig Per ifrån SS6 och lämnar helt över till Ola på ja. SS7 Precis, då har vi Leffe här och han kommer in på 52 och vad sa vi? 52 och, 4. och 52 och 4, 4. Och, och, och det var väl ingen del på den tiden? Söderqvist söder är 6 snabbare Söderqvist söder uppledning Det är bra attack alltså så att, eh, ja, Jag är relativt nöjd Och Söderqvist åker förbi det, men vadå, det är bara någon sekund, det spelar väl ingen roll? Ja, det ökar bara uppspänningen, det är ju tre sträckor kvar sen så vi får ladda. Ja, det blir på vad ni ska äta för någonting på lunchen. Ja, ingenting då, hungrig var jag, jag bäst. Söderqvist alltså 6,2 ja. snabbare på sträckan och går om med hela ja. 0,9. Ja, nu la han in ännu en ny snus, du, fan, du får inte in mer under läppen snart. Det är bara att mata in. Ja. Nej, du har inte gett upp, sa du förut. och Nu helt plötsligt här så dängde du Var trodde du att du tog den nu? Var det på sista biten? Ja, jag åkte hårt hela vägen. Fick till det. Rätt, rätt bra, liksom. Så att... Det är en jävla tempoväxling om man ju hört här mot slutet nu. och Det är, det är annan karaktär och det gillar ju du. Eller du är du duktig på det i alla fall? Ja, det gäller att hålla in rumpan lite grann. Så. Ja, just det. Och vi vet Jag har ju sett när du kommit utan rumpa också. Ja, visst. Ja, precis. Ja, vad kul. Nu leder du. Ja, ja det, är, det är bara att kämpa på. Det är det väl jag. Ja. kommer inte äta lunch. Nej. Hur gör du? Nej, jag tar lite vatten Hon snus. <laughs> Uh, undrar hur mycket snus som går åt den helgen i den uh, bilen med två gånger sördekvist? När rätt skön inställde jag fick till det rätt bra. Uh. <laughs> Slagit uh, Leif med 6,2 sekunder här. Uh, undrar om de sväljer snusen också, det, det kan man uh, fråga sig. Han tuggar i ja, sig. Det, det, det I de här sammanhangen så var det ju där en så stor differens, men vi ska ju veta att den här sträckan är ju, är ju närmare två mil va? Ja, men ja. det som Söderqvist tar 6,2 sekunder, det är mer ja. än vad marginalen mellan de två vart totalt under ja. hela tävlingen Ja, det händer, det händer mycket kan jag säga Christian Vad har du på er tidkort? 4,0,3,9 Oj Och så, 4,0,3,9 10,0,3, 10. ja, ja Nu har de där snäppat upp så Söderqvist har gått förbi Läffe nu Ja, nej, ja, ja. Det gick inte bra på för Jag nu tappade jag sugen lite grann, så jag tar det igen nu för lite sightseeing nu istället. Ja, jag har inget med i det tempot bara. Nej, nej men vad ska man göra då? Det går ju inte att trolla. Nej, jag tar givet. och vi är ju nära hela tiden. Känner jag inte har jag varit med där uppe va? men nu vill jag inte riska mer då va. Det låg ju Mika där inne med så vi fick ju sakta ner byckre men. Ja just men det. Det låg han åt i bilen så att det var nog gayt. Saknar öppnar ja, mycket helt och hållet. Ja, Okej. Okay. Aj, aj, aj, aj, aj Det det är som mm. Vad dåligt blev ännu sämre för Mikkel Eriksson Ja det var inte roligt Och sen har vi Johan Karlsson Just nu, som har vaknat till ja. Kan man säga så Att han har vaknat till ja, jo, fem, har vaknat fem sekunder till. efter Leffe då, Och ytterligare ja. vad kan det bli Elva efter Söderqvist Ja Det var vanliga ja. kilometer när Mikkel låg i början Det var, gick väldigt ryckigt Men han såg utanför det var ju okej med dem alla fall Jag tror det. det. var folk som stod och slog ner tidigt och det stod i mitt i vägnet som slog ner. Men de stod i kanten. Jag såg jag bilen jag såg ingen larmflagg i varje fall när jag kollade. Så det... Nej, de hade sett, de hade sett att någon stod har de stod i vägnet. Annars har de stannit. Ja, nu är det så här att Söderkvist har gått. Du är 11 efter söderkrist nu på det här, då. men han har gått upp förbi, förbi läppet. Okej, okay, okej. Okay. Det är stenhårt där framme. Så det kan ju hända saker. Det har vi ju märkt, ja. Det har vi märkt. Men du har fått upp farten nu lite grann här, va? Försöker. Vad hade du på, på tidkort där sa du? 57, ja, Haga hade ju nollet här kommer jag ihåg så att eh, han hade också fått uppvart den på sin. Ja. Och Sörgvist på tar du. Och han på 11 snabbare ja. än 1. Ja, 52. Ja, eh, vi vill gärna mer info om vad som har hänt med Mikael Eriksson och Sollebrun Racing Vet ni någonting? In och skriv i våran Facebookgrupp Rallyradion. Ja, och sen var det en, en gammal Opela Skånad, men de, de har vi inte pratat med, så de är inte vana att stanna, något bara förbi. Um, nu får vi se, då, då har vi ju uh, Valsson här, det, det var ju Åkesson med sin, med sin hemmaåkande med Skånad. Så kommer Mattis. Och Mattis är nu bara 1,5 efter Kristian i totalsammandraget. Jaha, ja, det där... Christian får tagga till igen. Ja. Ja, en arv Christian Johansson är nu totalt. Du har tagit in på honom. Han har liksom gett upp lite. Han vågar inte, eller han vill inte åka tok fort För han känner att han hänger inte med täten. Hur tänker du? Vi ökar. Du ser ut som du, ser ut som du kom från en annan planet. Ja, det gör jag med. Du har inte fattat det här att man ska sejfa ibland. Nej, nej, nej. Vi måste ju försöka hänga med. Det är så, ja. ja. Och det är han som fick ett inställt på då. Ja, han måste vi ta först. Först, ja. då får vi ta fler sen. Ja. E de den e Toyotan som Mattis körde faktiskt Kristian Johanssons gamla bil. Jaha, det ser man. Fast det är på råsen då. Hur ja, många äh, av SM-toppen har inte åkt Toyota? ja. De här som kommer bakom här nu i suckan har väl också åkt Toyota fort för några ja. år sedan. Holmberg. Appleskog. Apple Populärt igenom. Eh. Ja, Men de har, de har inte hängt med riktigt idag. Nej, mm. de var ju togsnabba i Gotland för några veckor sedan när de vann. Före sin bror eh, van Johan till och med. Mm. Har du Såg ni Micke Eriksson eller? Ja jag men han låg inne i skarpe Skarpehögan där på sidan Ja just det, såg du honom själv eller? Ja ja han vinkade, det var okej okay, så det har gått bra Du vad har du för här, en någon generator Här nere på ratten, vad är den? Räknar han rattvarv eller vad gör den där? Ja ja, det är tillhågande när de ska titta om han rattar Det är väl någon jävla antispin du har Som ingen säger Nej nej nej, det behövs ibland <laughs> I början på sträckan ligger alltså Mickey Eriksson på sidan. Ja, en av de första fängarna. Ja, ja. ja. Någon som har bilder på det, gärna in i vår grupp. i på Facebook och lägger in det. Ja. Ja, det var hon med där. Frodin, ehm, Flodin kommer här. Mm. Då ska vi se. Han var lite, jag tyckte nog att han var lite brydd där när han sa att han fick en fem sekunder på förra sträckan. Jag stod och pratade med honom, jag vet inte hur det gick på förra. Eh, ska är kolla tankot. här då, SS6. Patrik Flodin, tio på sträckan, sju sekunder efter Leif. Eh, det var alltså förra sträckan, SS6. Eh, har inte ja. fått enans tid i systemet ännu. Jag kan säga att det kommer en Toyota bakom honom som, eh, du vet han Kristiansson, den från Hörby, eh, han kom fan inte långt efter nu. Och sen hade vi ju Hasse Johansson när jag pratade med honom på femman, då var ju Hasse bara ett par sekunder efter Flodin. Mm. Ja. Flodin 54 efter på sträckan så någonting måste ha hänt. Ja, närmare ja. minuten nu. Nu har det varit någon sladd någonstans, säger vi på klockan. Ja, men det var faktiskt att han gick lite konstigt nu mot honom. Vi måste skruva lite grann när han eh, blödrar. Igen. Tändspolar, har du dubbla med det? Ja, och jag tror det här är för gången när det en bränslegrej, grej. Så att vi ska försöka fixa nu på service. Gör det. Yes. Ja, Patrik Flodin som är en av de få i Sverige som har fått chansen att köra en vrc bil i en VM-tävling. När han ja. körde en Mini Cooper VRC här för några år sedan. Ja, nog till Subaru VRC också. Ja, nu har är vi... Inte ett, en VM-tävling va? Svenska. Jo, just det. Ja, tackar aldrig. Fredrik äh... av er och Björn Myr i sin fina Toyota. Och du kommer rätt så nära Flodin här. Det gör vi kanske? Ja, det, det känns bra. Han hade lite problem med bränslet där tror jag. Vad har du på ditt tidkort? 1008 ja det är inte skit ska jag säga det. De, de värsta är nu då vi jag säger. Leff hade 52 eh så att eh, ja, det, det ser bra ut. Här. Det är en lång sträcka. Det är några kilometer. det är 16 km så. Det räcker väl men du är inte svett en gång. Jag har i alla fall. Och nu blåser jag. Vi ska vi kolla med Hasse. Ja, ah, du vet att nu drog du Flodin, Det måste du ha gjort. Nu. Jo, han hade soppatorsk eller något sånt. <laughs> vad har du på tidkortet? Alldeles så dåligt. Ja så. 43. 10. Han har ju tidkort upp och ner. Vad står ja. det där nere? 10-11. 10-11 var det, ja. ja det Jag tror att Kristiansson uh, där hade 0-8. Ja, okej. Okay. 3 efter honom alltså. Ja, vad tror du in då? 15 efter han eller? Nej, han var långt efter. Han hade lite problem faktiskt. Att, ja. Det är syn. det är synd. Det är synd. Det är inte roligt. Varför skattar du så? Nej, det gör jag inte. <skratt> Nej, han gjorde inte det. Och så kommer Hanila. Just det. Den ska fräna golv. Ja, jag vet. Jag har ju lite halvfärg. Men om du åker av med den här då hittar man ju för fan inte bilen i skogen sen. Det vore jävligt skönt då. Jag <skratt> vi bra om det. Nu ska vi se vad står det där på tidkortet. Jag kan inte läsa. Tio... 11, 6, ja det var ungefär som Hasse här då. Ja vi försöker hänga på men han är svår idag. Ja det är han, ja han är på humör, det mig. Ja men det är bra då. vi ska ta han här i slutet av dagen. Nu, har du koll på vad det skiljer mellan er? 10-11 sekunder ungefär. Ja men då, det är skönt att ha någon att tävla mot det Ja men det är roligare, då taggar man till. Ja det är bra, häng på. Mm. Och så ska vi, vi måste prata lite med Med Ola Axelsson också. Ja, Ola som körde bra i inledningen av säsongen ligger ju faktiskt 4 i SM-sammandraget inför sträckan. Eller inför tävling hey. menar jag. Ja, men nu jäkla, nu får han nog gasa om han ska hänga med där va? Hej Ola! Nu är det lugnare på de andra fronterna. Man hinner ju inte med att prata med er jämt, för det är ju, det är, de kör ju på alla möjliga sträckor här. Ja, alla möjliga chaufförer. Ja, just det. Du, eh, de säger röra på mig här att du, du låg ju faktiskt fyra i SM, men nu jävla blir det svårt alla som far runt här. Ja, det är svårt. Det måste... Nej, nu får... Men du stretar emot så mycket du kan. Ja, jag, men jag, jag, jag har tempo nu, tycker jag. I... Igår var ju på förmiddag. Nej, inte så far. Men nu tycker jag det är roligt att köra. Nu eldar vi på lite. Men den här bilen, jag menar sista delen här hörde jag att de säger att det är jäkligt och böket, Så det är väl ingen Volvo-väg? Nej, det är det inte. Men, men du kör så. Måste köra i alla fall. <laughs> ja, du kör bussen. Det finns det som inte är framgivna vägar heller. Men är inte lika, inte, de är inte lika handikappade på någon sorts väg som vi är. Nej, så är det väl, ja. Men det finns väl någon rakt där en sån här kan vara bra också. Ja, det var ju starten 400. Sen var det slut. <laughs> Start 400. Ha ja, det är bra, Ola. Hej då. ska vi kan ta det borde vara Mats Andersson men nu kan du köra lite summeringar och sådär. Så ja, så li nästan. lite summering vart ska vi, ska vi börja från början åh oh, här vad med... då? från igår det ja, ser ut så här nej, uh, nej men från GISM klass 1 börjar vi med summeringar det är alldeles strax lunchuppehåll vi väntar bara in de sista bilarna på SS7 Rallyradio presenteras i samarbete med allabildelar.se. Begagnade bildelar till rätta priser. JSM motrimmant leds av Emil Bergqvist. 30,9 sekunder för Sindre Furuset. Mattias Adelsson på tredje platsen 35 sekunder bakom skiljer bara 4,1 mellan Sindre och Mattias. Därefter jagar Erik Telahagen Nu 26,5 efter Adelsson. Marcus Thierry in på en femte plats där dryga minuten efter Bergqvist. Eh, och sen har vi ju den trimmade GSM-klassen. Den kan du dra, Micke. Ja, Pelle Villen i topp med Martin Holmdahl i högerstolen. Han eh, toppar med totalt i den 44 22, eh, Två i klassen, Daniel Röysel med Niklas Edvardsson som co-driver 40,6 efter. Eh, på tredje platsen den glada Säfflevärmlänningen i den spektakulära bm Patrick, Patrik och David Arhusiander eh, 53,6 sekunder efter sen har vi Filip Hag och Jim Järpe i rängen på en fjärde plats 59,7 sekunder efter och på en femteplats och då har vi lite glapp ner sen då det är Pontus Lundström och Tommy Lindholm en och 47 efter på femteplatsen Yes, och trimmat fyra VD- Och i totalt då leds tävlingen ut av Fredrik Olin 23,6 sekunder före Jerker Axelsson. Patrik Åkerman i Mitsubishi ligger just nu på tredje platsen en minut 42 efter Olin. Han följs av Thomas Tunström 6,3 sekunder efter Mats Jonsson i sin tur då 1,6 efter Tunström och Björn Adolfsson 7,3 efter Mats så det är fortfarande ganska tight. Eh, om till platsen, även om och man säkrat upp den lite mer än tidigare då. Mm, och i den eh, otrimmade fylldesgivna klassen eh, där toppar Patrik Johansson. 24 sekunder blankt har eh, han ledningen till Joakim Rydholm och Roger Rydholm. Eh, som ju är två alltså. Eh, Karlström gjorde en fadasare nu på sista sträckan och eh, Tappade något. Han är alltså 41,9 sekunder efter. Eh, och till fjärde placerade Niklas Hägg med Christer Karlsson så skiljer nu bara 9 tiondelar. Eh, Hägg har 42,8 sekunder upp totalt till ledande Patrik Johansson. Yes! Och i trimmat 2 VD där Otto B. för första gången under allitet gått upp i ledning. Endast 0,9 sekunder för Leif Pettersson. Johan Carlsson driver ut på tredje platsen för Christian Johansson. Sen så är det tight mellan fjärde och femteplatsen där endast 1,5 sekunder bakom. Christian hittar vi Mattis Olsson. Sen så har vi fighten då vi följer mellan Emil Bergqvist och Mattias Ledin om vem som ska åka ifrån Karlskrona och titillera sig bästa är det två chaufförer. Ja. Och om en stund då så bör vi ha. Ledin ute hos Ola, det är ett par bilar kvar och sen så vet vi att vi har en liten lucka innan man släpper Ledin också, men Ola kan köra på fram tills dess. Nej, jag tror jag dricker lite kaffe nu här faktiskt så tar det lite lugnt. Vad hade jag pratat med om förr? Jo, jag hade ju pratat mer om tyska skyltar. Hur kommer du ihåg hur det var nu då? Ja, man kunde köpa egna siffror där för 5 euro eller vad det var. Ja, man kan leta efter dem. Om ja, man går upp på bilregistret då. Om ni tittar i Tyskland när ni åker så kommer ni märka det. Ungefär var fjärde bilare som har ett sånt där lätt nummer. Mm. Um, jo, jag kan ju berätta för att jag åkte här i Karlskrona för, um, för några år sedan. Jag vet inte, Sebbe, jag tror inte du var med då. Sju, 78 tror jag vi åkte, åkte då det... E4 här. Uh, uh, det nej, det var, det, det, det, var, det var en stund, stund, stund innan. Jag var, jag var inte på tänkt heller faktiskt. Så jag, är, jag känner mig rätt ung. <laughs> också. Ja, gör det lagom lustig nu. Mm. Men i alla fall då, då var det så att det, jag tror att eh, vi åkte också 82 eller något sånt där här i Kallen. Då, då, då var jag född. Mm, då var du född då. jag det ja. och, och då tror jag vi vann och avgjorde SM här nere. I, i, i, no, jag tror det var Karlskrona. Det var inte Sydsvenska utan det var Karlskrona-pokalen tror jag som gick här nere. Och eh, det blev det väl kalas och fira efteråt. Och vi hamnade nog hos någon sån här som ordnar med tandemcykeltävling på torget och roddtävlingar hade vi. Och det var mycket sådana här jippon före tävling. Och det var en riktigt företag som, jag tror han hade bilskola. Jag tror han heter Kalle någonting i alla fall. Och eh, vi hamnade väl efter att vi hade fira festen på hotellet så hamnade vi väl hemma i hans villa någonstans eh, i stan här i Kalmar. Och då var blomkvist med Och av någon anledning, fråga mig inte nu varför, men så vaknar vi väl på morgonen där. Och det borde vi väl inte ha gjort kanske. Men vi skulle ju hem så att då gäller det att ta sig hem. Och då, Stig Blomqvist han var ju van han letade på en telefonkatalog och sen så ringde han ju efter taxi. Och ja, då svarade vi på taxi där då. Och då sa jag, har vart ska vi åka? Äh, det, är, det är båtar utanför, den var den var bra. Det kom ja, det rest, tack, fan det, det kom eller Det båtar utanför, det kan man ju säga kalkrona, det är ju fint. Det båtar det då. Ja. ja. ja. När vi, när vi jag, jag var ju då på den tiden var jag en sån här nervös skakig kille som de här var igår de här juniorerna och skulle åka standard BSM här och jag kommer ihåg det fanns en kille som hette Leif Seebich, Sjöstrand, läste för Sjöstrand. Vi hade samma sponsor så småningom sen med Solli för husvagnar. Det var väl ända gemensamma. Och när vi stod på torget här, jag och Hans Göran med v så var han sån här spiker. Ungefär som LG är nu. Och då frågade han ja hur känns det här då? Ungefär va? Och då säger jag, nej skitnödigt sa jag alltså. Jag menar ju att jag var nervös och in i bomben då. Och då, e ja det kanske, du kan gå in på hotellet där borta. Han hajar inte det där riktigt han tog det och så, körde vi, så körde vi rallyt då, och då var det ju också flera dagar så det var långt och mycket mil Och när vi kom imorgon så hade vi vunnit det där standard B Och då var det ju högt till i prisutdelning Då hade de jävlarna köpt två stycken såna här polerade koppar Pottor Till oss i pris <här> <här> Det tyckte de var lämpligt Nu måste jag gå ut och prata med en fet åkare Jag ja. resa på mig För att han har, en eh, britt i ta ett kort Få fan <här> du går framför din notarie. Var det Barte stressigt där vid alla ja, här historier? Ja, det fick jag ställa från med kaffet här. Det ja. måste jag kolla. Ja. ja. Nej, för det är Sigfridsson. Är. Jag kan väl säga att du ni leder den här framgångsställningen med minus camber höger fram. Ja, det är på Det tog in sten och sen vart en fladdig grej med Rickard Rydhs liksom ut och inte trycka vädra stulsten för har då har var ute i... Det är ju så det vet ni grabbar att om det ändras en nog i framgången så lossar att och flyttar rak bara sen går det åka. Ja, ja, det har vi redan försökt med men det är, det är nog fjärde vil någonting som har gått den. Ja, det är jävligt mycket minus camber, det är nog en 3-4 grader. Oh, jag ska tänka med det. Heja på dig, grabbar, köpa på. Och framgången. Alldeles strax då väntar vi ja, in Ma då. Mattias Ledin som leder och 2 vd jag tror ledningen var uppe i två och en halv minut mot Andro Rundle för en liten stund sen så har vi våran vår tyska vän över Uwe Henne med i klassen där men det vi kollar in då är ju hur Ledin står sig gentemot Emil Bergqvist för att det är ju fighten där de är bästa R2 chaufförer. och det är ju så att Ledin leder där med liten liten marginal det är väl en knapp sekund bara Så att det är, det är så spännande. För nu, så ska ja, det ju nu håller håll... vi på att lägga ut en bild här nu på, på den här Jag vet inte om det blev så bra men i alla fall vi måste ju göra nå nytta här. Då. Och... Uh, för alla uh... trimmade bilar är i mål och den enda som saknar tid är Mikkel Eriksson. Vi vet att han förmodligen inte yes. tar sig yes. i mål. Han kommer i in här i alla fall. 10.00. 0 han ja, Går ni nu? 2, det går publiken. Och så kommer den som är snabbast är två är, Så går ni. Ja, det är nian nu som gäller. Ja, nu är ju tasken. Ni ska ju göra vågen för Ledin nu istället. Lovar att göra det. Ja, bra. Emil Bergqvist tid på din sträcka är 10.00,3. Får vi se Tack. vad Ledin har. Eh, Ledin kör 10 tillbaka då. Han tar, tillbaka, Nej, det det han tar ja. tillbaka de två tiondelarna han tappar på förra sträckan. ja. ja. Ja, det är häftigt. Det är lilla VM här nu. Det är ingen idé att Berkhus är junior, Han är ju snabbt, lika snabbt som juniorerna. det mycket i fronten hör du, ni måste ha bråttom. Ja, eller så hinner flugorna komma fram när det blir som skrapp emellan. Ja, nu är ingen fara, nu kom du närmare i alla fall. Du... Det är hårt nu. Två tiondelar tog du tillbaka på Bergqvist. Det var den ni tappade på förra, va? Ja, alltså efter den här servicen så var det plus minus noll. Ja, just det. Och nu är det två tiondelar fram och tillbaka. Ja. Visst är det kul? Fast det är... vi låtsas att han är bilen framför dig. Ja, vi, vi låtsas det lite grann. Det är, det är lite där vi försöker sikta i alla fall. Och sen, nu, för första gången på väldigt länge så hade jag en jättekris här inne och det, det, det är inte vanligt, men ja men I det här tempot du, måste det väl hända att man får en sladd någon gång? Ja, det, tydligen. En fick man i alla fall. <laughs> ja, annars har det gått lugnt och fint, tycker du. Eller hur, hur bedömer du? Jag, jag men när du åker så här fort som vi tycker att du gör då. Är det, är det så att du själv tycker att du åker med, med god marginal? Eller hur ser du själv på det här? Ja, känslan i bilen är god marginal. För det är... 60 av kurvorna så går man igenom och så tänker man, mm, lite hårdare hade jag kunnat gått. Men 1-3 så kommer den här kurvan när man klarar sig med nöden äppen när man hade samma tempo. Så överlag så går den väldigt bra. Du, jag har ju stått och ra raljera med folk här över att de har reservhjulet på fel ställe. För att de sladdar för mycket och snart längst bak. Varför har du den längst bak? Eh, cornerweight. Alltså, är det så viktigt nu? Är det på sån? Heter det cornerway? Det visste inte jag var det var på min tid. Nej, knappt jag heller. Men det är tur att andra har lite koll så man, man kan leka duktig och säga sådana fina ord. Ja, just det. Ja, ta ur det, Färvi. ska du få se på fan? Ja, men det, det, det är ju då man slår på unka. Det är ungefär som att man kommer till sjön och inte har hoven med sig. <laughs> ja, bra. Du är inte svett den gången nu. Nej, den här bilen. Det är bra station. Ja, den är snäll. Jag behöver inte jobba så mycket med den utan jag kan koncentrera mig på att lyssna på noterna och köra efter dem. Ja, bilen går dit du vill hela tiden. Ja, förutom i en kurva här inne då. Men om jag nu har åkt sju sträckor och det var en kurva han inte lydde mig så får vi väl kalla det som godkänt. Ja, eller vred du för sent eller fel? Nej, det kanar. var lite långt ut när jag skulle ta höjd inför kurvan så jag hamnar lite i det lösa så vill han aldrig komma in igen. Det är den balansen man har hela tiden att bedöma just det där med hur mycket man ska räta och vad man har fästet. Det är jävla jobb för skallen att bedöma hela tiden, för bilden ändras ju hela tiden. Ja, och sen det är det väl det som kallas rallu. Just det. Mattias Ludin alltså snabbast är på bild tävlingen så här långt har en stenhård fight med Emil Bergqvist eh, om vem som ska titulera sig där när vi åker härifrån. Nu tar vi väl ett litet lunchuppehåll på dryga timmen mm. Mm. innan vi ska eh. köra SS8. Ja, SS8 startar 14.35 och där ska vi alltså ha Per Johansson i målet. Så att vi i 14.30 eh, börjar väl starta upp igen ja. eh, lite grann eh, innan vi bryter. Hej med er! Ah, hej, ja, hej, hej, hej då Ola. Smaklig måltid. Vad du nu ska äta för någonting. Eh, jo, eh, det är så här nämligen att jag har fått ett mycket tråkigt besked faktiskt. Ett sorgligt och eh, ja, mycket sorgligt besked. Eh, en stark rallyprofil har gått bort i natt, eh. eh, tyvärr. Eh, och eh, vi sitter ju här nu på Sydsvenska Rallyet i eh, Karlskrona, eh, han pryder framsidan av programmet. Oj. Eh, och jag fick det faktiskt eh, genom en eh, god vän i Linköping eh, som meddelade mig här att eh, i natt så gick Peron arne bort efter en längre tids sjukdom. Eh, jag tycker att vi tar, och tar in det lite under lunchen för han var en stark karaktär. Eh, en fantastisk förare, han har några SM-guld i sin eh, i sin meritlista. Eh, så... Eh, vi tar in det och eh, låter oss eh, fundera och, och samtidigt ägna våra tankar åt hans familj och eh, vänner nära och kära som eh, tyvärr har fått eh, vara med om det här i natt. Eh, ja, mm, tråkiga på. nyheter. Ja. Vi är tillbaka om dryga timmen här ifrån South Swedish Rally. Den tredje deltävlingen i årets Rally SM. Rallyradion presenteras i samarbete med allabildelar.se. Begagnade bildelar till rätta priser.